Окрема реальність. Продовження бесід з Дуном Хуаном. Написав Карлос Кастанеда. Частина друга. Завдання – бачити. Розділ 8. Дун Хуан раптом запитав мене, чи я планую повертатися додому на вихідних. Я сказав, що збирався виїхати в понеділок уранці. Ми сиділи під його ромадою близького полудня в суботу – 18 січня 1969 року, відпочиваючи після довгої прогулянки з усідніми пагорбами. Дон Хуан підвівся і пішов до будинку. Через кілька хвилин покликав мене. Він сидів посеред кімнати, а мою солом'яну мату розстелив перед собою. Наказав мені сісти і, не кажучи ні слова, розгорнув люльку, вийняв її з футляра, наповнив чашу сумішу для куріння і запалив. Навіть приніс у кімнату глиняний лоток з вуглинками. Він не питав, чи хочу я курити, просто подав мені люльку і наказав закурити. Я не зволікав. Дон Хуан, очевидно, правильно оцінив мій настрій. Моя непереборна цікавість до охоронця, напевно, була для нього очевидною. Я не потребував примусу і жадібно викурив цілу чашу. Мої реакції були ідентичні з попередніми. Дон Хуан також чинив усе так само. Цього разу, однак, замість допомогти мені, він просто сказав впертися правою рукою на мату і лягти на лівий бік. Порадив стиснути долоню в кулак для кращої дії важеля. Я таки стиснув кулак, виявивши, що так було легше, ніж вивертати долоню до підлоги і спиратись на неї усією своєю вагою. Я не був сонний, якийсь час мені було тепло, а потім я втратив будь-яке чуття. Дон Хуан ліг набік лицем до мене. Права рука, зігнута в лікті, підтримувала голову мов подушка. Все було ідеально спокійним, навіть моє тіло, яке на той час уже не мало тактильних відчуттів. Я почувався дуже задоволеним. "Гарно", сказав я. Дон Хуан поспіхом підвівся. "Не смій починати з цим лайном", сказав він з притиском. "Мовчи. Ти витратиш на розмову енергію до останку, і тоді охоронець розплющить тебе, як ти розплющив би мошку". Він, мабуть, подумав, що його порівняння смішне, або розсміявся, але раптово перестав. Мовчи, будь ласка, не розмовляй», – сказав він серйозним виразом обличчя. «Я не збирався нічого казати, – мовив я, і справді не хотів цього говорити». Дон Хуан встав. Я бачив, як він йшов до задвірка. Через мить я помітив, що на моїй маті приземлилася мошка, і це наповнило мене тривогою, якої ніколи раніше не відчував. Це було... Поєднання муки, піднесення й страху, я повністю усвідомлював, що переді мною розгорнеться щось трансцендентне мошка, яка охороняла інший світ. То була абсурдна думка, мені закортіло вголос розсміятися, але тоді я зрозумів, що моє піднесення мене відволікає. Я можу пропустити той перехідний період, який хотів прояснити. У своїй попередній спробі побачити охоронця я дивився на Мошку спочатку. Лівим оком, а потім відчув, що встав і подивився на неї обома очима, але я не знав, як відбувається цей перехід. Я бачив, як мошка кружляє довкола мати перед моїм лицем і зрозумів, що дивлюсь на неї обома очима. Вона наблизилася. У цей момент я вже не бачив її обома очима і змістив погляд на ліве око на рівні землі. Умить, коли я змінив фокус, я теж відчув, що випрямив своє тіло до вертикальної позиції вже дивився на неймовірно величезну тварину. Вона була блискуче чорна, її перед вкривала довга, чорна, підступна шерсть, схожа на шипи, що вибивалися з тріщин у гладких, блискучих вусочках. Шерсть була зібрана в пучки, її тіло було масивним, товстим і круглим, а крила – широкий, короткий, порівняно з довжиною тіла. Вона мала два білі, опуклі ока і довгу морду, Цього разу була більше схожа на алігатора, мала довгі вуха або, можливо, роги, і зрута в неї текла слина. Я напружився, щоб зафіксувати на ній погляд, і тоді повністю усвідомив, що не можу дивитися так само, як зазвичай дивлюся на речі. У мене з'явилася дивна думка. Глянувши на тіло охоронця, я відчув, що кожна його частина була незалежно жива, як живими є очі людей, тоді я вперше в житті зрозумів, що очі єдина частина людини, яка може показати мені, чи людина жива чи ні. Охоронець же мав мільйон очей. Я визнав це за чудове відкриття. До цього досвіду я роздумував про порівняння, які могли б описати спотворення, які робили зможки гігантського звіра. Ні, я подумав, що хороше порівняння, ніби дивитися на комаху через збільшувальну лінзу мікроскопа, але. Це було не так. Очевидно, що спостереження охоронця було набагато складнішим, ніж розглядання збільшеної комахи. Охоронець став крутитися переді мною. В якусь мить він зупинився, і я відчув, що він дивиться на мене. Тоді я помітив, що він не видає ні звуку. Танець охоронця був мовчазним, а вигляд дивовижним. Опуклі очі, жахливий рот, слина, підступна шерсть і понад усе неймовірні розміри. Я дуже уважно спостерігав за рухом і окрил, як вони беззвучно вібрують. Я дивився, як він ковзає по землі, мов велетенський фігурист. Роздивляючись цю кошмарну істоту перед собою, я відчував піднесення. Я справді вірив, що відкрив секрет, який її здолати. Подумав, що охоронець – це лише рухоме зображення на німому екрані. Воно не могло мені зашкодити, лише мало жахливий вигляд. Охоронець стояв нерухомо. Раптом за тріпотів крилами обернувся. Його спина була схожа на яскраву кольорову броню, блиск сліпучий, а відтінок нутотний. Це був неприємний мені колір. Охоронець якийсь час залишався повернутий спиною, а потім, розмахуючи крилами, знов вислизнув із поля зору. Я стихнувся з дуже дивною дилемою. Я щиро повірив, що здолав його усвідомленням того, що він є лише зображенням люті. Мою віру, мабуть, Пояснювало твердження Дона Хуана, що я знаю більше, ніж бажаю визнати. Хай там як я відчував, що здолав охоронця і шлях вільний. Але я не знав, як діяти далі. Дон Хуан не сказав мені, що робити в такій ситуації. Я спробував озирнутися, але не міг поворухнутися. Утім, я дуже добре бачив у радіусі 180 градусів перед собою. А бачив я розмитий блідо-жовтий горизонт, немов у тумані. Все переді мною було рівномірно зафарбоване і мало лимонний відтінок. Здавалося, я стою на плато, заповненому випарами сірки. Раптом охоронець знову з'явився в певній точці на горизонті. Він зробив широке коло і зупинився переді мною. Його беззубий рот був широко роззявлений, як величезна печера. Якусь мить він завібрував крилами, а тоді накинувся на мене, мов бик, і величезними крильми вперіщив мені по очах». Я скрикнув від болю, а потім злетів, чи радше відчув, як підкинув себе вгору, і полетів геть від охоронця поза межа жовтавого плато в інший світ, світ людей, а тоді виявив, що стою в центрі кімнати Дона Хуана. 19 січня 1969 року. «Я справді думав, що здолав охоронця», – сказав я Дон Хуану. «Ти жартуєш», – кинув він. З вчорашнього дня Дон Хуан не мовив ані слова, і мені було байдуже. Я поринув у задуму і знов відчував, що зможу бачити, якщо пильно дивитимусь. Але я не бачив нічого дивного. Мовчання, однак, мене надзвичайно розслабило. Дон Хуан попросив розповісти про мій досвід, а особливо його цікавило, який відтінок я бачив на спині охоронця. Дон Хуан зітхнув і, схоже, був дуже стурбований. Тобі пощастило, що кулір був на спині охоронця, серйозно сказав він. Якби на передній частині його тіла було ще гірше на голові, ти б уже був мертвий. Тобі не можна знов шукати зустрічі з охоронцем, не з твоїм характером перетинати цю рівнину. Однак я був переконаний, що ти зможеш її пройти, та не будемо про це більш говорити. То була лише одна з можливих доріг. У тоні до Нахуана я зауважив незвичну тяжкість. А що буде зі мною, якщо я спробую знову побачити охоронця? Охоронець віднесе тебе кудись, сказав він, візьме тебе в пащу і перенесе кудись на ту рівнину і залишить там назавжди. Очевидно, охоронець знав, що це не для твоєї вдачі і попередив, щоб ти тримався чим далі. А як ви думаєте, звідки охоронець це знає? Дон Хуан уперся в мене довгим, зосередженим поглядом, хотів щось сказати, але стримався, ніби не зміг знайти потрібних слів. «Мене завжди захоплюють твої питання», – сказав він, посміхаючись. «Ти не подумав перш ніж запитати?» Я заперечив і повторив, що здивувався, звідки охоронець знає про мій характер. Дон Хуан нарешті сказав із дивним блиском в очах. «А ти навіть нічого не сказав охоронцю про свій характер?» Його тон був настільки комічно серйозним, що ми обидва засміялися. Через деякий час, однак, він сказав, що охоронець, як хранитель, сторож того світу, знає багато таємниць, які Брухо має право від нього довідатись. «Це один із способів, яким Брухо може навчитися бачити», – сказав він. «Але це не для тебе, тому нема сенсу про те говорити». «Чи коріння єдиний спосіб побачити охоронця?» – запитав я. «Ні, можна бачити його і без коріння. Є... Багато людей, які це можуть зробити. Я віддаю перевагу Димку, бо він ефективніший і менш небезпечний для людини. Якщо спробуєш побачити охоронця без допомоги Димку, існує шанс того, що не заберешся вчасно з його шляху. У твоєму випадку, наприклад, очевидно, що охоронець тебе попереджав, коли повернувся спиною, показуючи ворожий тобі колір. Потім він пішов, але коли повернувся, ти все ще був там, тож він накинувся». Втім, ти був на поготові стрибнув. Димок дав тобі потрібний захист. Якби ти входив у той світ без його допомоги, ти б не зміг вивільнитися із лап охоронця. А чому ні? Твої рухи були б занадто повільні. Щоб вижити в тому світі, мусиш бути швидким, як блискавка. Моєю помилкою було вийти з кімнати, але я не хотів, щоб ти говорив. Ти б базікало, тож говориш навіть проти свого бажання». Якби я був із тобою, то підняв би твою голову. Ти сам підскочив, і це було ще краще. Однак більше так ризикувати я б не хотів. З охоронцем не варто жартувати. Розділ дев'ятий. Три місяці Дон Хуан систематично уникав розмов про охоронця. За ці місяці я відвідав його чотири рази. Щоразу він давав мені якісь доручення, а коли я їх виконував, він просто казав мені повертатися додому. 24 квітня 1969 року я був у нього в четверте нарешті поговорив з ним, коли ми повечеряли і сіли біля його глиняної печі. Я сказав йому, що він робить щось суперечливе, я був готовий вчитися, а він навіть не хотів бачити мене поруч. Я щосили намагався подолати відразу до використання його галюциногенних грибів і відчував, що з його слів у мене мало часу. Дон Хуан терпляче вислухав мої скарги. «Ти занадто слабкий», – сказав він. «Поспішаєш, коли треба чекати, але чекаєш, коли варто поспішати. Ти забагато думаєш. Тепер ти думаєш, що немає часу. Нещодавно думав, що вже більш не хочеш курити. Твоє життя надто розхлябане. Ти недостатньо зібраний для зустрічі з Димком. Я відповідальний за тебе і не хочу, щоб ти помер, як проклятий дурень». Мені стало соромно. «А що я можу зробити, Доне Хуане? Я дуже нетерплячий. Живи як воїн. Я вже говорив тобі, що воїн бере відповідальність за свої дії, за найтривіальніші дії. Ти піддаєшся своїм думкам, і це неправильно. Ти не впорався з охоронцем через свої думки». «Як я не впорався, Доне Хуане?» «Ти думаєш про все. Ти думав про охоронця, і тому не зміг його подолати. Спочатку ти мусиш жити як воїн. Думаю, ти це дуже добре розумієш. Я хотів щось ставити на свій захист, але він жестом наказав помовчати. Твоє життя досить зібране, – провадив він. Насправді, твоє життя зібраніше, ніж в учнів Хенару, Пабліту чи Нестора, і все ж вони бачать, а ти ні. Твоє життя зібраніше, ніж в Еліхіо, а він, напевно, побачить раніше за тебе. Це мене спантеличує. Навіть Хенаро не може з цим змиритися. Ти старанно виконував усе, що я казав, усе, чого навчав мене мій добродійник на першому етапі навчання. Я передав тобі. Це правило, кроків не можна міняти. Ти зробив усе, що треба, однак ти не бачиш. Але для тих, хто бачить, як Хенаро, ти здаєшся таким, що бачить. Я на це покладаюся і помиляюся, ти... Завжди розвертаєшся і поводишся як ідіот, який не бачить, що, звісно, для тебе є нормальним. Слова Дона Хуана глибоко засмутили мене. Не знаю, чому, але я мало не розплакався. Я почав говорити про своє дитинство, і хвиля жалю до себе захлеснула мене. Дон Хуан якийсь мит дивився на мене, тоді відвів очі. Це був проникливий погляд. Я відчув, як він насправді вхопив мене своїми очима, Мені здалося, що два пальці м'яко обхопили мене, і я відчув дивне збуження, свербіж, приємний вічай у ділянці сонячного сплетіння. Я почав усвідомлювати червну порожнину, відчув її тепло, вже не міг говорити зв'язну, забормотів, а тоді взагалі замовк. «Можливо, це обіцянка», – сказав Дон Хуан після тривалої паузи. «Перепрошую». «Обіцянка, яку ти колись дав, дуже давно». «Яка обіцянка?» «Можливо, ти мені про це розкажеш? Ти пам'ятаєш, чи не так?» «Ні». «Одного разу ти пообіцяв щось дуже важливе. Я подумав, що, можливо, твоя обіцянка заважає бачити». «Я не розумію, про що ви говорите». «Я говорю про обіцянку, яку ти дав. Ти мусиш пам'ятати про неї». «Якщо ви знаєте, що то за обіцянка, – «Чому б вам не сказати мені, Доне Хуане?» «Ні, ніякої користі в тому, щоб сказати тобі про неї». «Це була обіцянка, яку я дав собі?» На мить я подумав, що він говорить про моє рішення кинути учнівство. «Ні, це те, що відбулося дуже давно», – сказав він. Я засміявся, тому що був певен, що Дон Хуан грає зі мною в якусь гру. Мені захотіло пожартувати». Я відчув піднесення від думки, що можу обдурити дона Хуана, який, я був переконаний, знав прогадану обіцянку не більш за мене. Я був певен, що він намацує в темряві і намагається імпровізувати. Ідея пожартувати з нього втішила мене. Це те, що я обіцяв дідусеві? Ні, сказав він, і його очі засяяли. І не те, що пообіцяв бабусі. Кометна інтонація, з якої він вимовив слово «бабуся», мене розсмішило. Я думав, що Дон Хуан ладнає для мене якусь пастку, але був готовий грати в цю гру до кінця. Я став перераховувати всіх можливих людей, яким міг би пообіцяти щось дуже важливе. Він сказав «Ні» на кожного, Тоді він спрямував розмову до мого дитинства. «Чому твоє дитинство було сумним?» запитав він серйозно. Я сказав йому, що моє дитинство насправді не було сумним, але... Можливо, трохи важким. Усі так відчувають, сказав він, знову глянувши на мене. У дитинстві я теж був дуже нещасним і дуже боявся. Бути індіанцем важко, дуже важко. Але пам'ять про той час уже не має для мене значення. Хоч і було важко. Я перестав думати про труднощі мого життя ще до того, як навчився бачити. Я теж не думаю про своє дитинство, сказав я. Чому ж тобі сумно? «Ну чому ти хочеш плакати?» «Я не знаю. Можливо, коли я згадую себе дитиною, мені стає жаль себе і всіх моїх близьких. Я почуваюся безпорадним і сумним». Він зосереджено глянув на мене, і знову моя черевна порожнина відчула дивний доторк двох ніжних пальців, що стискали її. Я відвернув погляд, а тоді знов зиркну на нього. Він дивився вдалечінь повз мене. Його очі були затуманені, не сфокусовані. «Це була обіцянка твого дитинства», – сказав він по хвилі мовчання. «Що я обіцяв?» Він не відповів. Очі мав заплющені, я мимоволі усміхнувся. Знав, що він намацує свій шлях у темряві, однак моє перше бажання пожартувати над ним трохи ослабло. В дитинстві я був худеньким, продовжив він, і завжди боявся. Я також, сказав я. Найбільше я пам'ятаю жах і смуток, що охопили мене, коли мексиканські солдати вбили мою матір, тихо сказав він, ніби спогад усе ще завдавав йому болю. Вона була бідна і скромна індіанка. Можливо, навіть краще, що її життя тоді обірвалося. Я хотів, щоб мене вбили разом з нею, бо я був дитиною. Але солдати підняли мене і побили. Коли я вчепився в тіло моєї матері, вони вдарили батогом по руках і перебили пальці. Я не відчував болю, але вже не міг чіплятися, і тоді вони відтягнули мене. Він замок, його очі були ще заплющені, я помітив дуже легке тремтіння в його губах. Глибока печаль заполонила мене, нахлинули образи мого власного дитинства. «Скільки вам було років, до нехуани?» – спитав я, просто щоб віднігати смуток. «Мабуть, сім. Це був час великих воєн індіанців які. Мексиканські солдати несподівано напали на нас. Моя мама якраз готувала їжу. Вона була безпорадною жінкою. Вони вбили її без жодної причини. Те, що вона померла саме так, не має значення. Справді, не має. Все ж для мене має. Але я не можу сказати собі чому. Просто має. Я... Думав, що вони й мого батька вбили, але вони цього не зробили, його поранили. Потім нас посадовили в товарний вагон як худобу і закрили. І тримали нас там цілими днями у темряві, мов тварин. Не давали нам вмерти час від часу, підкидаючи в вагон трохи їжі. Мій батько помер у цьому вагоні від ран. Він почав марити від болю і лихоманки і все повторював мені, що я мушу вижити. Він говорив мені це до останньої хвилини свого життя. Люди подбали про мене, дали мені їсти. Стара знахарка вправила зламані кістки моїй долоні. Як бачиш, я вижив. Життя не було для мене ні добрим, ні поганим. Життя було важким. Життя є важким. А для дитини воно інколи сам жах. Ми дуже довго мовчали. Мабуть, година минула в повній тиші. Мене охопили змішані почуття. Я був дещо пригнічений, але не розумів чому. Відчував докори сумління. Зовсім недавно я хотів пожартувати над Доном Хуаном, але своєю правдивою оповіддю він несподівано обернув ситуацію на свою користь. Він був простим, лаконічним і викликав у мене дивне почуття. Думка про дитину, яка переживає біль, завжди була для мене вразливою темою. Мить моє співчуття до Дона Хуана змінилося на відразу до себе, і справді вів нотатки так, ніби. Життя Дона Хуана було лише клінічним випадком. Я був готовий порвати свої нотатки, коли Дон Хуан пальцем ноги торкнувся моєї литки, привертаючи мою увагу. Він сказав, що бачить світло насильства навколо мене, йому цікаво, чи я зібрався його бити. Його сміх був чудовою розрядкою. Він сказав, що я схильний до вибухів насильства, але насправді не є злим, і найчастіше насильство спрямоване проти мене самого. — Ваша правда, доне Хуани, — сказав я. — Звичайно, — розсміявся він. Він попросив мене розповісти про своє дитинство. Я заговорив про роки страху і самотності, описуючи йому те, що вважав своєю великою боротьбою за виживання і зміцнення свого духу. Він розсміявся над метафорою зміцнення духу. Я довго говорив. Він слухав із серйозним виглядом, тоді в певний момент його очі знов стиснули мене, і я замов. Після хвилинної паузи він сказав, що мене ніхто ніколи не принижував, і саме тому я насправді не був злим. «Ти ще ніколи не переживав поразки», – сказав він. І повторив свої слова чотири-п'ять разів, тому я відчув себе зобов'язаним запитати, що він має на увазі. Він пояснив, що зазнавати поразки – це умова життя, яка є неминучою, люди або... Перемагають або зазнають поразки, і залежно від цього вони стають або переслідувачами, або жертвами. Ці дві умови панують доти, поки людина не бачить. Бачення розвіює ілюзію перемоги, поразки чи страждання. Він додав, що я маю навчитися бачити, поки я перемагаю, щоб не набути жодного спогаду про приниження. Я запротестував, що не є ніколи не був переможцем ні в чому». І що моє життя було нічим, окрім поразки. Він засміявся і кинув свій капелюх на підлогу. Якщо твоє життя є такою поразкою, наступи на мій капелюх, кинув мені виклик на жарт. Я щиро наполягав на своєму. Тонхуан став серйозним, його очі примружились до щілинок. Він сказав, що я вважаю своє життя поразкою з якихось інших причин, ніж поразка як така. Тоді дуже швидко і геть несподівано взяв мою голову в руки, приклавши долоні до скронь. Його очі пильно втупилися в мої. Спирляку я мимоволі глибоко вдихнув через рот. Він відпустив мою голову і прихилився до стіни, усе ще дивлячись на мене. Він виконував рухи з такою швидкістю, що на момент, коли він розслабився і зручно прихилився до стіни, я все ще був посеред глибокого вдиху. В голові запаморочилося, мені стало ніяково. «Я бачу хлопчика, який плаче», – сказав Дон Хуан після паузи. Він кілька разів повторив слова, ніби я не зрозумів. Мені здалося, що він говорив про мене, як про заплаканого хлопчика, тому я не звертав на це уваги. «Гей!» – вигукнув він, вимагаючи моєї повної уваги. «Я бачу заплаканого хлопчика!» Я запитав його, чи цей хлопчик я? Він сказав «Ні». Потім я запитав його, чи це бачення мого життя, чи просто спогад про його власне життя. Він не відповів. «Я бачу маленького хлопчика», – продовжував він. «І він плаче і плаче». «Я знаю цього хлопчика?» – запитав я. «Так. Це мій синок?» «Ні. Тепер він плаче?» «Тепер він плаче», – сказав він переконано. Я думав, що Дон Хуан бачив когось, кого я знаю, хто був маленьким хлопчиком, і плакав у цей момент. Я озвучив імена всіх дітей, яких я знав, але він сказав, що ці діти не мають стосунку до моєї обіцянки, а дитина, яка плакала, була дуже важлива для обіцянки. Твердження Дона Хуана здавалося суперечливими. Він сказав, що я щось пообіцяв комусь у дитинстві, що дитина, яка плакала в той момент, була важливою для моєї обіцянки. Я сказав йому, що в його словах немає сенсу. Він спокійно повторив, що бачить хлопчика, який плаче в цей момент, і це що хлопчик страждає. Я серйозно старався вкласти його слова в якусь упорядковану структуру, але не міг прив'язати їх до будь-чого мені відомого. «Здаюсь», – сказав я, – «бо я не пригадую, щоб давав комусь важливу обіцянку, а найменше дитині. Мизно знову ружив очі і сказав, що ця конкретна дитина, яка плаче саме в цей момент, була дитиною з мого дитинства. — То був хлопчик з мого дитинства, і він усе ще плаче? — спитав я. — Це маленький хлопчик, який зараз плаче, — наполягав він. — Ви розумієте, що ви говорите, доне Хуани? — Розумію. «У цьому немає сенсу. Як він може бути дитиною зараз, якщо був таким, коли я сам був дитиною?» «Це маленький хлопчик, і він зараз плаче», – повторив він оперто. «Поясніть мені, Доне Хуане». «Ні, це ти маєш мені пояснити». «Хочу би я не міг Петрати, про що він говорить? Він плаче, він плаче!» Дон Хуан провадив далі гіпнотичним тоном. І зараз він тебе обіймає, йому боляче, йому боляче. і Він дивиться на тебе, відчуваєш його очі. Він стоїть на колінах і обіймає тебе. Він підбігає до тебе, але в нього зламана рука. Відчуваєш його руку. Цього хлопчика ніс, наче кнопка. Так, ніс кнопкою. Мої вуха почали гудіти. Я втратив відчуття того, що перебуває в будинку Дона Хуана. Слова «ні» з кнопкою відразу занурили мене в сцену з мого дитинства. Я знав хлопчика з носом кнопкою. Дон Хуан пробрався в одний з найзабутіших місць мого життя. Тоді я згадав, про яку обіцянку він говорив. Я відчув піднесення вічай благого війня перед Доном Хуаном і його чудовим маневром як він на біса дізнався про керпатого хлопчика з мого дитинства. Вони так схвилював спогад, який викликав Дон Хуан, що моя пам'ять перенесла мене в час, коли мені було вісім років. Моєї мами два роки, як не стало, я провів найгірші роки свого життя з її сестрами, які відповідально намагалися замінити маму і піклувалися про мене по кілька місяців на раз, передаючи з рук у руки, Усі мої тітки мали великі сім'ї, і хоч як вони турбувалися і захищали мене, я мусив змагатися з двадцятьма двома кузенами і кузенками. Їхня жорстокість іноді бувала справді вигадливою. Я зрозумів, що оточений ворогами і наступні нестерпні роки вів відчайдушну й брудну війну. Нарешті досі незрозумілим способом мені вдалося підкорити всіх своїх кузенів і кузенок. Я справді переміг. У мене більш не було гідних конкурентів, проте я цього не знав, як і не знав, як зупинити свою війну, яка логічно поширювалася на територію школи. Класні кімнати сільської школи, куди я пішов, були змішаними, Перший і третій класи розділяв тільки проміжок між столами. Саме там я познайомився з хлопчиком із карпатним носом, якого дражнили прізвиськом Ніс-кнопкою. Він був першокласником. Я час від часу зачіпав його, хоч і без умислу, але він, здається, любив мене, незважаючи ні на що. Він усюди ходив за мною і навіть зберігав таємницю про деякі мої витівки, які збивали з пантелику директора. Однак я все-таки дражнив його. Одного дня я навмисне перекинув важку дошку, і вона впала на нього. Парта, за якою він сидів, трохи пом'якшила ударну силу, та все ж дошка зламала йому ключицю. Він упав. Я допоміг йому підвестись і побачив білий страх у його очах, коли він охопився за мене. Бачити, як він страждає зі скаліщеною рукою, було для мене нестерпним шоком. Руками я жорстоко воював з родичами і переміг. Я здолав своїх ворогів і почувався впевненим і сильним до того моменту, коли вигляд заплаканого кирпатого хлопчика зруйнував мої перемоги. Ту мить я покинув поле бою Як умів на той час я прийняв рішення Більше ніколи не перемагати Я думав, що йому відріжуть руку І пообіцяв, якщо хлопчик вилікується Я вже ніколи не буду переможцем Я відмовився від своїх перемог заради нього Саме так я це тоді розумів Дун Хуан відкрив гнійну рану мого життя В голові запаморочилось, я був приголомшений без одня неослабної печалі похликала мене, і я занурився в неї з головою. Я відчував на собі тягар своїх дій. Спогад про того керпатого хлопчика на ім'я Хоакін викликав у мене таку виразну муку, що я заплакав. Я сказав Дону Хуану про свою печаль за того хлопчика, який ніколи нічого не мав, того маленького Хоакіна, який не мав грошей, аби піти до лікаря, Чия рука так ніколи не зрослася правильно? Усе, що я йому дав, були мої дитячі перемоги. Мені було так соромно. "Заспокойся, смішний", наказав Дон Хуан. "Ти дав достатньо. Твої перемоги були сильними, і вони були твоїми. Ти дав достатньо. Тепер ти мусиш змінити свою обіцянку". "Як я можу це змінити, просто сказавши?" Таку обіцянку не можна змінити, просто сказавши. Можливо, дуже скоро ти дізнаєшся, як саме її змінити. Тоді, можливо, ти навіть навчишся бачити. Ти маєш дати мені якісь поради до нехуани. Не. Мусиш терпляче чекати, усвідомлюючи, що чекаєш, і знаючи, на що чекаєш. Це шлях воїна. І якщо йдеться про виконання твоєї обіцянки, то мусиш виконувати її усвідомлено. Прийде час, коли твоє чекання закінчиться, і ти звільнишся від обіцянки. Ти ніяк не можеш змінити життя цього хлопчика, лише він може викреслити цю подію. Але як він це може зробити? Навчившись зводити свої бажання до нуля, доки він думає, що був жертвою, його життя буде пеклом. І доки ти думаєш, ти саме, твоя обіцянка матиме силу. Бажань, ось що робить наш нещасний ми. Однак, якщо ми навчимося позбуватися наших бажань, то найменша річ, яку ми отримаємо, стане справжнім подарунком. Будь спокійним. Ти зробив, Хоакіну, хороший подарунок. Бідність чи потреба – це лише думка. Так само, як і ненависть, голод чи біль. Ні, не можу в це повірити, доне Хуане. Як голод і біль можуть бути лише думками. Тепер вони для мене лише думки. Це все, що я знаю. Я здійснив цей подвиг. Пам'ятай, снага зробити це, ось усе, що ми маємо, щоб протистояти силам нашого життя. Бо з цієї снаги ми сміття, порох на вітрах. Я не сумніваюся, що ви це зробили, Доне Хуане. Але як це здійснити такій простій людині, як я, чи маленький Хоакін? Ми, як окремі особи, у змозі протистояти силам нашого життя. Я казав, це тобі незлічену кількість разів. Тільки воїн може вижити». Воїн знає, що він чекає, знає, на що чекає, і поки чекає, нічого не бажає, тому найменша річ, яку він отримує, є чимось більшим, ніж він може прийняти. Якщо йому треба поїсти, він знаходить вихід, бо він не голодний. Щось травмує його тіло, він знаходить спосіб зупинити біль, бо йому не боляче. Бути голодним чи відчувати біль означає, що людина себе занедбала і вже не є воїном, а... Сили її голоду і болю знищать її. Я хотів посперечатися, але передумав, бо зрозумів, що сперечаючись я будуватиму бар'єр, щоб захиститися від руйнівної сили чудового подвигу Дона Хуана, який так глибоко і з такою силою зачепив мене. Як він довідався? Я подумав, що, можливо, розповію йому історію про керпатого хлопчика під час одного з моїх глибоких станів незвичайної реальності. Я такого не пригадував, але не пам'ятати за таких обставин було зрозумілим. «Як ви довідались про мою обіцянку, до нехуани?» «Я це бачив. Ви це бачили, коли я приймав мескаліто, чи коли я курив вашу суміш? Я бачив це зараз, сьогодні. Ви бачили все це? Ну ти знов за своє. Я сказав тобі, що немає сенсу говорити про те, що таке бачення. Це нічого». Я більше не наполягав. Емоційно я був переконаний. «Я колись теж дав обідницю», – раптом сказав Дон Хуан. Звук його голосу змусив мене здригнутися. «Я обіцяв своєму батькові, що виживу, аби знищити його вбивцю. Я ніс цю обіцянку із собою впродовж багатьох років. Тепер обіцянка змінилася. Мені вже не хочеться будь-кого знищувати. Я не маю ненависті до мексиканців». Ні до кого ненависті не маю. Я зрозумів, що незлічені шляхи, якими людина проходить за своє життя, є однаковими. В кінці зустрінуться гнобителі, пригноблені, і єдине, що бере гору те, що життя було занадто коротким для обох. Сьогодні я відчуваю печальне тому, що мої мати і батько померли так, як померли. Мені сумно, бо вони були індіанцями. Вони жили, як індіанці, і померли, як індіанці – і ніколи не знали, що вони передусім були людьми. Розділ 10. 30 травня 1969 року я знов навідався до Дона Хуана і заявив, що хочу зробити ще одну спробу побачити. Він заперечно похитав головою та засміявся. Мені ж закортіло протестувати. Він сказав мені, що мушу потерпіти, бо... Ще не час, але я вперто наполягав, що готовий. Мої нестіливі прохання, схоже, не дратували його. Проте він спробував змінити тему. Я не піддався і попросив порадити мені, як подолати моє нетерпіння. «Ти мусиш діяти як воїн», – сказав він. «Як?» «Щоб навчитися діяти як воїн, треба діяти, а не балакати». «Ви сказали, що воїн думає про свою смерть». Я роблю це весь час, очевидно, цього недостатньо. Він наче роздрадувався і присмукнув губами. Я сказав йому, що не хотів розсердити його, і якщо я йому не потрібен, то готовий повертатися до Лос-Анджелеса. Донхуан Хуан легко поплескав мене по спині і сказав, що ніколи не гнівається на мене, а просто припустив, що я знаю, що значить бути воїном. «Що я маю зробити, щоб жити як воїн?» – запитав я. Він зняв капельох і потер скроню, уважно подивився на мене та посміхнувся. «Тобі подобається все докладно пояснене, чи не так? Мій розум так працює. А не мусить? Я не знаю, як змінитися, тому я прошу вас розказати мені, що саме робити, щоб жити як воїн. Якби я це знав, я знайшов би спосіб до цього пристосуватися. Ми, ствердження, мабуть, здалися йому смішними. Він поплескав мене по спині, сміючись». У мене було враження, що в будь-яку мить він попросить мене піти, тому я швидко сів перед ним на солом'яну мату і почав ще ставити запитання. Я хотів знати, чому мені потрібно чекати, він пояснив, якщо я спробую побачити в такий безладний спосіб, не зціливши рани, отримані в боротьбі з охоронцем, то є шанси, що я знову зіткнусь з ним, навіть не шукаючи цього». Дон Хуан запевнив мене, що жодна людина в такому стані не зможе вижити в сутичці. «Ти мусиш повністю забути охоронця, лише тоді зможеш вирушити на пошуки бачення», – сказав він. «Як можна забути охоронця? Щоб забути, воїн використовує волю і терпіння. По суті, воїн має лише волю і терпіння, і з ними створює все, що захоче. Але я не воїн. Ти став на шлях мольфарів». «У тебе вже немає часу на відступ чи розкаяння. Ти маєш час лише, щоб жити як воїн і виробляти терпіння і волю. Хочеш ти цього чи ні? А як воїн їх виробляє?» Дон Хуан довго думав, перш ніж відповісти. «Гадаю, про це не можна розказати», – мовив він. «Особливо про волю. Воля – це щось особливе. Її вияви не збагнені, немає реального способу розповісти, як нею користуватися». За винятком того, що результати використання волі вражають. Мабуть, найперше потрібно усвідомити, що волю можна розвинути. Воїн знає це і терпляче чекає. Твоя помилка не знати, що ти чекаєш на свою волю. Мій добродійний казав мені, що воїн усвідомлює те, що він чекає, і знає, на що він чекає. Ось ти усвідомлюєш, що чекаєш. Ти зі мною вже багато років, але не знаєш, на що чекаєш. Дуже важко, а то й неможливо звичайній людині знати, на що вона чекає. Але воїн не має проблеми, знає, що чекає на свою волю. «Чим саме є воля? Чи це рішучість, як рішучість вашого внука Люсі отримати мотоцикл?» «Ні», – тихо сказав Дон Хуан і хихикнув. – «це не воля. Люсі тільки потурає собі. Воля – це щось інше, щось дуже чітке і потужне» яке може керувати нашими діями. Воля – це щось таке, що використовує людина, наприклад, щоб виграти у битві, в якій за всіма розрахунками повинна програти. Тоді воля має бути тим, що ми називаємо відвагою, – сказав я. Ні, люди відваги – це щось інше. Люди відваги є надійними людьми, благородними людьми, яких вічно оточують захоплені юрби. Однак дуже мало людей відваги мають волю. Зазвичай це безстрашні люди, схильні до сміливих учинків у межах здорового глузду. Більшість часу відважна людина також ляклива і боязлива. Воля ж пов'язана з подвигами, які вражають та ігнорує наш здоровий глузд. «Чи воля – це контроль, який ми маємо над собою?» – запитав я. «Можна сказати, що це свого роду контроль». Думаєте, я можу відточувати свою волю, наприклад, відмовляючи собі в певних речах» «Наприклад, не ставити запитань?» – шпигнув він. Він сказав це таким шкодливим тоном, що я перестав писати і глянув на нього. Ми обидва розсміялися. «Ні», – сказав він, – «відмова собі в чомусь це потурання, і я нічого подібного не рекомендую. Саме тому я дозволяю тобі запитувати про все, що хочеш. Якби я наказав тобі більш не ставити запитань, ти міг би пошкодити свою волю, стараючись це зробити». Відмова собі набагато гірше потурання, воно змушує нас вірити, що ми робимо великі справи, коли насправді лише зациклені на собі. Не ставити запитань не та воля, про яку я говорю. Воля – це сила. І оскільки вона є силою, то мусить бути контрольованою, злагодженою. А це вимагає часу. Я це знаю і тому терплячий з тобою. У твоєму віці я був такий самий імпульсивний, як і ти, але я змінився. Наша воля діє всупереч нашому потуранню. Наприклад, твоя воля вже відкриває твій просвіт потроху. Про який просвіт ви говорите? У нас є просвіт. Мов, м'яке тімечко на голові дитини, яке закривається з віком. Цей просвіт відкривається, коли людина розвиває свою волю. Де цей просвіт? «На місці твоїх світляних волокон», – сказав він, вказуючи на свою черевну ділянку. «Що це таке? Навіщо воно?» «Це отвір. Крізь нього воля вилітає, мов стріла». «Чи воля є об'єктом? Або схожа на об'єкт?» «Ні, я так сказав, щоб було зрозуміліше. Те, що Мольфар називає волею, це сила всередині нас. Не думка, не об'єкт, не бажання. Перестати ставити запитання – це не воля, бо... Вимагає думання і бажання. Воля – це те, що може змусити тебе домогтися успіху, коли в думках ти визнав свою поразку. Воля – це те, що робить тебе невразливим. Воля – це те, що дозволяє Мольфарові пройти крізь стіну, подолати простір, полетіти на місяць, якщо він захоче. Мені більш нічого не хотілося запитувати. Я був втомлений і трохи напружений. Я боявся, що Дон Хуан попросить мене піти, і це мене дратувало. «Ходімо на пагорби», сказав він різко і встав. По дорозі він знов заговорив про волю і сміявся над моїм збентеженням через те, що я не міг робити нотатки. Він описував волю як силу, що є справжньою ланкою між людьми і світом. Він дуже старанно сформулював, що світ є тим, що ми сприймаємо, незалежно від вибраного способу його сприйняття. Дон Хуан стверджував, що Сприйняття світу – процес осягнення того, що повстає перед нами. Це особливе сприймання відбувається за допомогою наших почуттів і нашої волі. Я запитав його, чи воля – це шосте чуття? Він сказав, що це, ймовірніше, зв'язок між нами і світом, який сприймаємо. Я попросив зупинитися, щоб я міг зробити нотатки. Він засміявся і пішов далі. Цього вечора він не попросив мене їхати геть, а наступного дня після сніданку сам підняв тему волі. «Те, що ти називаєш волею, є характером і сильною вдачею, сказав він. «А Мольфар називає волею силу, що приходить зсередини і приєднується до світу назовні. Вона виходить через живі, то тут, де є світні волокна». Він потерпупок, показуючи на це місце. «Я кажу, що вона виходить через оце місце, бо тут це можливо відчути». Чому ви це називаєте волею? Я нічого не називаю. Мій благодійник назвав це волею, і всі люди знання так називають. Вчора ви сказали, що світ можна сприймати як почуттями, так і волею. Як це можливо? Звичайна людина може схопити речі світу лише своїми руками, очима або вухами. А мольфар може схопити їх і своїм носом, язиком або своєю волею, особливо своєю волею. Я справді не можу описати, як це робиться, але ти сам, наприклад, не можеш описати мені, як чуєш. Так є, що я спроможний чути, тому ми можемо говорити про те, що чуємо, а не про те, як ми чуємо. Мольфар використовує свою волю, щоб сприймати світ, однак це сприйняття не схоже на слух. Коли ми дивимося на світ або коли ми його чуємо, у нас виникає враження, що світ є поза нами і що він реальний. Коли ми сприймаємо світ своєю волею, ми знаємо, що не такий вже він поза нами, або не такий реальний, як ми думаємо. Чи воля схожа на бачення? Ні. Воля – це сила, потуга. Бачення – це не сила, а спосіб проникнення крізь речі. Мольфар може мати дуже сильну волю, але може не бачити. А це значить, що тільки людина знання сприймає світ своїми чуттями і волею, а також баченням. Я сказав йому, що заплутався ще більше з тим, як з допомогою волі забути охоронця. Ці слова мій розгублений настрій, здавалося, потішили його. «Я казав тобі, що коли ти говориш, то лише заплутуєшся», – засміявся він. «Але принаймні тепер ти знаєш, що чекаєш на свою волю. Ти все ще не знаєш, що це таке або як воно може статися з тобою. Тому уважно стеж за всім, що робиш». Те, що допоможе тобі виробити волю, є серед усіх дрібничок, які ти робиш щодня. Дон Хуан пропав на весь ранок і повернувся відразу по обіді зв'язкою сухих рослин. Кивно мені допомогти йому, і ми кілька годин пропрацювали мовчки, сортуючи рослини. Коли закінчили сіли відпочити, він доброзичливо усміхнувся мені. Я сказав йому дуже серйозно, що перечитував свої нотатки і досі не можу зрозуміти значення бути воїном або ідеї волі. «Воля не є ідеєю», – сказав він. Це вперше за цілий день він говорив зі мною. Після тривалої паузи продовжив. «Ми різні, ти і я, наші характери не схожі. Твоя природа шаленіша за мою. У твоєму віці я був не шаленим, а жалюгідним. Ти навпаки». Мій добродійник добре пасував би тобі за вчителя. Він був прекрасним ольфаром, але він не бачив. Не так, як бачу я, чи так, як бачить Хенаро. Я розумію світ і живу, керуючись своїм баченням. Водночас мій добродійник мусив жити як воїн. Якщо людина бачить, то вона не мусить жити як воїн чи будь-хто інший, бо вона може бачити речі тим, чим вони є насправді, і спрямовувати своє життя відповідно. Але з огляду на твій характер ти можеш ніколи не навчитися бачити, і тоді тобі доведеться прожити все своє життя як воїн. Мій добродійник казав, що, ступивши на шлях мольфарства, людина поступово усвідомлює, що звичайне життя назавжди залишилося позаду, що знання справді страхітлива річ, що засоби звичайного світу вже її не захищають, і що вона мусить навчитися жити по-новому, якщо хоче вижити. Перше, що вона мусить зробити в той момент – захотіти стати воїном. Це дуже важливий крок і рішення. Страхітлива природа знання не залишає вибору, лише стати воїном. На момент, коли знання починає страхати, людина також усвідомлює, що незамінним партнером є смерть, яка сидить поруч із нею на маті. Кожна дещиця знання, що стає потугою, має смерть як вирішальну силу. Доторком смерті завершується все, і все, чого вона торкається, справді стає силою. Людина, яка прямує стежками мольфарства, наражається на загибель на кожному повороті шляху і неминуче починає гостро усвідомлювати свою смерть. Без усвідомлення смерті вона буде лише звичайною людиною, яка виконує звичайні дії, їй бракуватиме тої потуги, і тої концентрації, яка перетворює час відведеній людині на землі в магічну силу. Ото щоб бути воїном, людина мусить передусім і цілком справедливо і гостро усвідомлювати власну смерть. Але заклопотаність смертю змусить людину зосередитись на собі, а це виснажуватиме. Тому ще одна важлива річ для воїна – це відсторонення. Ідея неминучої смерті замість нав'язливої стає людині байдужою. Дон Хуан перестав говорити і подивився на мене. Здавалося, він чекає на коментар. «Ти зрозумів?» – запитав він. «Я розумів, що він сказав, але зовсім не уявляв, як можна досягти відстороненості. Я сказав, що з погляду мого власного учнівства я вже пережив той момент, коли знання стали чимось страхітливим. Я… Також міг би щиро сказати, що вже не знаходив підтримки в звичайних щоденних справах. І мені хотілося, а можливо навіть більше, ніж хотілося, я б потребував жити як воїн. «Тепер ти мусиш відсторонитися», – сказав він. «Від чого?» «Відсторонись від усього. Це неможливо, я не хочу бути відлюдником». Бути відлюдником – це потурання, а я не про це. Відлюдник не відсторонений, бо він самовільно відмовляється від себе, щоб стати відлюдником. Тільки ідея смерті робить людину достатньо відстороненою, тому вона не може заради чогось відмовитись від себе. Тільки ідея смерті робить людину достатньо відстороненою, отож вона не може собі в чомусь відмовляти. Утім, така людина нічого не жадає, бо здобула мовчазну жагу до життя і до всього в житті. Вона знає, що смерть переслідує її і не дасть їй часу до щось чогось прив'язатися, тому вона, нічого не жадаючи, пробує геть усе. Відсторонена людина, яка знає, що не має можливості ухилитися від своєї смерті, має лише одну підтримку – силу своїх рішень. Вона мусить бути, так би мовити, господарем свого вибору. Вона має повністю зрозуміти, що її вибір – це її відповідальність. І як тільки вона це зробить, уже немає часу для жалю або звинувачень. Її рішення остаточні, просто тому, що її смерть не дає часу прив'язатись до будь-чого. з усвідомленням своєї смерті, з відстороненістю і з силою своїх рішень воїн формує своє життя стратегічно. Знання про свою смерть веде його, робить відстороненим і мовчазно дужим. Сила його остаточних рішень дає йому змогу Вибирати без жалю, і те, що він вибирає завжди, є стратегічно найкращим. Отож він виконує все, що потрібно, із пристрастю та найбільшою ефективністю. Коли людина так поводиться, можна по праву сказати, що вона є воїном і набула терпіння. Дон Хуан запитав мене, чи маю я щось додати, я зауважив, що на завдання, яке він описав, піде ціле життя». Він сказав, що я забагато з ним сперечаюся, що він знає, я погоджусь або принаймні намагаюся поводитись у повсякденному житті, як воїн. «У тебе досить хороші пазурі», – мов він, сміючись. «Показуй їх мені час від часу, це гарна практика». Я зробив жест, ніби показую кіхті, і заричав, а він засміявся. Потім він прокашлявся і продовжив. «Коли воїн набуває терпіння, він на шляху доволі, він знає, як чекати». Його смерть сидить із ним на його маті, вони друзі. Його смерть радить йому таємничим способом, як вибирати, як жити стратегічно. А воїн жде? Я б сказав, що воїн вчиться без поспіху, бо знає, що чекає на свою волю і одного дня йому вдасться здійснити щось таке, що зазвичай неможливо здійснити. Він навіть може не помітити свого надзвичайного вчинку, але коли він продовжує здійснювати неможливі вчинки – або коли неможливі речі відбуваються з ним, він усвідомлює, що з'являється якась сила. Сила, яка виходить з його тіла, поки він просувається по шляху знання. Спочатку це схоже на свербіш на животі або теплу лямку, яку не можна заспокоїти. Потім вона стає болючою, створює велику незручність. Іноді білі дискомфорт настільки сильні, що воїн місяцями має судоми, і що сильніші судоми – то краще для нього. Чудову силу завжди провіщає великий біль. Коли судоми припиняються, воїн помічає, що він має дивні відчуття стосовно речей. Він помічає, що може торкатися всього, що захоче, з відчуттям, що виходить з його тіла, з точки просто під чи над пупком. Це відчуття воля. І коли він здатний схоплюватися з допомогою волі, Можна з повною впевненістю сказати, що воїн є Мольфаром і що він здобув волю. Дон Хуан замовк і ніби чекав моїх коментарів або запитань. Я не мав що сказати, я був глибоко стурбований ідеєю про те, що Мольфар має переживати білі судоми, але мені було незручно запитувати його, чи я також мушу через це пройти». Нарешті, після довгої паузи, я запитав, а він хихикнув, ніби передбачав моє питання. Він сказав, що біль не є абсолютно необхідним. У нього, наприклад, ніколи його не було, і воля просто з ним сталася. «Одного разу я був у горах», – сказав він, – «і наткнувся на пуму, самку, велику й голодну. Я побіг, а вона за мною. Я виліз на скелю, а вона стала на кілька футів, готова до стрибка. Я кидав у неї камінь, і вона гарчала і почала кидатись на мене. Якраз тоді моя воля повністю вийшла, і я зупинив пуму до того, як вона стрибнула на мене. Я пестив її своєю волей, навіть потери її соски. Вона глянула на мене сонними очима і лягла. А я побіг, як сучий син, перш ніж вона відійшла. Дон Хуан зробив дуже комічний жест, що зображав чоловіка, який рятується втечею, тримаючись за капелюх. Я сказав йому, що мені страшно думати, що мене чекають лише самки гірських левів або судоми, якщо я забажаю волі. «Мій добродійник був мольфаром із великими силами», – продовжив він. «Він був воїном у всьому і завжди. Його воля справді була його найдивовижнішим досягненням. Але людина може піти ще далі. Людина може навчитися бачити». Навчившись бачити, людині більш не треба жити як воїн. Навчившись бачити, людина стає всім, стаючи нічим. Вона, так би мовити, зникає, і все ж вона є. Я б сказав, що це той час, коли людина може бути всім, чим забажає, або отримати все, що забажає. Але вона нічого не бажає, і замість того, щоб грати з близькими, як з іграшками, зустрічає їх посеред їхньої дурості. Єдина різниця між ними полягає в тому, що людина, яка бачить, контролює свою дурість, а її близькі – ні. Людина, яка бачить, уже не має активного інтересу до своїх близьких. Бачення вже відсторонило її від абсолютно всього відомого досі. Одна думка відірватись від усього, що я знаю, кидає мене в дрож, – сказав я. – Ти жартуєш. Удрож має кидати від того, що попереду немає нічого, крім життя, в якому ти робиш те, що завжди робив. Подумай про людину, яка з року в рік вирощує кукурудзу, аж доки не впаде від старості і втоми буде лежати, як старий пес. Її думки й почуття, те найкраще, що в ній є, безцільно вертаються до єдиного, що вона коли-небудь робила. Вирощування кукурудзи. Для мене це найстрашніша з усіх можливих втрат. «Ми люди, і наша доля – це вчитися, відкривати для себе немислимі нові світи». «Чи справді існують для нас нові світи?» – запитав я напівжартома. «Ми ще нічого не відкрили, дурню, сказав він владно. «Бачення для бездоганних людей. Загартуй свій дух зараз, стань воїном, навчися бачити, і тоді дізнаєшся, що нема кінця новим світам, які лежать перед нами». Розділ одинадцятий. Дон Хуан не змусив мене піти, коли я виконав його доручення, як він це робив останнім часом. Він сказав, щоб я залишився, а наступного дня, 28 червня 1969 року, перед самим полуднем, знову запропонував похорити. «Я знову спробую побачити охоронця?» «Ні, в жодному разі, це буде щось інше». Дон Хуан спокійно наповнив свою люльку курильною сумішю, запалив її і передав мені. Я не відчував жодного страху. Приємна сонливість одразу огорнула мене. Коли я викорив усю чашу суміші, Дон Хуан відклав люльку і допоміг мені підвестися. Ми сиділи один навколо одного на двох солом'яних матах, розстелених у центрі його кімнати. Він... Сказав, що ми йдемо на коротку прогулянку, і заохотив мене пройтись, легенько підштовхуючи. Я зробив кроки, ноги підкосилися. Я не відчув болю, коли коліна вдарилися об землю. Дон Хуан узяв мене під руку і знов поставив на ноги. «Ти мусиш ходити», – сказав він, – «так само, як вставав минулого разу. Використай свою волю». Я, наче, прилип до землі. Спробував ступити правою ногою, і мало не втратив рівноваги. Дон Хуан взяв мене по підправу пахву і м'яко штовхнув вперед, але мої ноги не втримали мене, і я б гепнувся на лице, якби Дон Хуан не зловив мене за руку, стримавши падіння. Він тримав мене по підправу пахву, притуливши до себе. Я нічого не відчував, але був упевнений, що моя голова лежить на його плечі. Я бачив кімнату з похиленої перспективи. Він витягнув мене на присінок. Ми двічі з болем обійшли його, і, нарешті, думаю, я настільки поважчав, що Дун Хуану довелося опустити мене на землю. Я знав, що він не міг мене посунути. Здавалося, ніби частина мене навмисно наливалася свинцем. Дон Хуан не докладав ніяких зусиль, щоб мене підняти. Якусь мить він дивився на мене. Я лежав на спині лицем до нього, старався йому посміхнутися, а він розсміявся, потім нахилився і вдарив мене по череві. Відчуття було дуже своєрідне, не біль або приємність, не щось таке, про що міг подумати. То був радше поштовх. Дон Хуан відразу почав мене перекочувати. Я нічого не відчував. Я припустив, що він мене перекочує, бо мій погляд на присінок змінювався відповідно до кругового руху. Поставивши мене в бажаному для нього положенні, він ступив крок назад. Ставай! Наказав він мені, встань так, як ти це раніше зробив. Не порпайся, ти знаєш, як встати, тепер вставай. Я силувався згадати ті дії, які я тоді виконував, але не міг ясно думати. Здавалося, мої думки мають свою волю, хоч як я не старався їх контролювати. Нарешті мені прийшло на думку, що якщо я скажу встань, як я це раніше зробив, то обов'язково встану. Я сказав встань голосно і чітко, але... Нічого не сталося. Дон Хуан глянув на мене з виразним невдоволенням, а тоді обійшов мене і попрямував до дверей. Я лежав на лівому боці і бачив увесь двір перед його будинком. Спиною я лежав до дверей, тож коли він обійшов мене, я відразу вирішив, що він пішов досередини. Дон Хуане!» – гукнув я, та він не відповів. Мене охопило непереборне відчуття безсилля і вічаю, я хотів підвестися, повторював, встань, знову і знов ніби магічне слово, яке зрушило б мене з місця. Нічого не відбувалося. На мене найшла зневіра, а за нею істерика. Мені хотілося битися головою підлогою і плакати. Я переживав болісні моменти, хотів рухатися або говорити, але не міг цього зробити. Я був цілком знерухомлений, паралізований. «До ниху, поможіть мені!» Нарешті вдалося мені викрикнути. Дон Хуан повернувся і сів переді мною, сміючись. Він сказав, що я стаю істеричним і що всі мої переживання є несуттєвими. Підняв мою голову і, глянувши на мене, мовив, що в мене стався напад удаваного страху. Сказав не хвилюватися. «Твоє життя ускладнюється», – сказав він. «Позбався всього, що змушує тебе втрачати самовладання. Заспокойся і приведи себе до ладу. Він поклав мою голову на землю, переступив через мене, і я почув лише човгання його сандалів, коли він ішов геть. Першим моїм імпульсом було знов запанікувати, але я не міг зібрати для цього енергію. Натомість я почав зісковзувати в рідкісний стан спокою. Сильне відчуття легкості огорнуло мене. Я знав, чим була складність мого життя. То був мій хлопчик, Воно до сей, я хотів бути його батьком. Мені подобалося уявляти, що я можу формувати його характер, брати його на прогулянки і вчити, як жити. Однак думка про примус до мого способу життя була мені відразливою, але саме це мені б довелося робити – змушувати його силою або з допомогою хитрого поєднання аргументів і винагород, яке ми називаємо розумінням. Я мушу відпустити його. Думав я, я не повинен чіплятися за нього, мушу звільнити його. Мої думки навіяли на мене жахливу меланхолію, я заплакав. Очі наповнилися слізьми, а зображення присінка розмилося. Раптом у мене виникло велике бажання піднятися і піти знайти Дона Хуана, щоб розповісти про мого хлопчика, і наступної миті я вже дивився на присінок з вертикального положення. Я обернувся до будинку і побачив, що Дон Хуан стоїть переді мною. Очевидно, він увесь час стояв позаду мене. Хоча я не відчував своїх кроків, я, напевно, пішов до нього, бо зрушив з місця. Дон Хуан підійшов до мене, посміхаючись, і підхопив мене по підпахови. Його лице було зовсім близько. «Добре, дуже добре», – запевнив він. У цю мить я усвідомив, що тут відбувається щось надзвичайне. Спочатку в мене було відчуття, що я просто згадую подію, яка відбувалася кілька років тому. Якось у минулому я бачив обличчя Дона Хуана з близької відстані. Я курив його суміш, і тоді мені здалося, що обличчя Дона Хуана занурене в бах з водою. Воно було величезним, світилося і рухалося. Образ променув настільки швидко, що я не мав часу його розгледіти, Однак цього разу Дон Хуан тримав мене його обличчя було за якийсь фут від мого, і я встиг його роздивитися. Коли я встав і обернувся, я точно побачив Дона Хуана. Дон Хуан, якого я знаю, безумовно підійшов і підтримав мене. Але коли я сфокусував погляд на його обличчі, я не побачив Дона Хуана, якого звик бачити. Натомість я побачив перед собою великий об'єкт. Я знав, що це було лице Дона Хуана, але... Це знання не керувало моїм сприйняттям, це був імовірно мій логічний висновок. Зрештою, моя пам'ять підтвердила, що за мить до того, Дон Хуан, якого я знаю, тримав мене попід пахви, тому дивний світний об'єкт переді мною мав бути лицем Дона Хуана. Він, здавався, знайомий. Знаку нього не було схожості з тим, що я назвав би реальним лицем Дона Хуана. Я дивився на круглий об'єкт, який мав свою власну світність. Кожна частина в ньому рухалася. Я усвідомлював стриманий, хвилеподібний ритмічний потік. Моби потік був замкнений сам на собі, ніколи не виходив за свої межі, і все ж об'єкт перед моїми очима сочився рухом у кожній точці його поверхні. Мені спало на думку, що він сучився життям. Потік був настільки живим, що я захопився, споглядаючи його рух. Це пульсування гіпнотизувало. Воно щораз більше захоплювало увагу, поки я вже не міг зрозуміти, яке явище у мене перед очима. Я відчув раптовий поштовх. Світній об'єкт став розмитим, моби, щось його трусило, а далі втратив сяйво і став твердим і м'ясистим. Отоді я дивився на знайоме темне обличчя Дона Хуана. Він спокійно усміхався. Образ його реального обличчя тривав одну мить. А тоді воно знову стало сяйливим, блискучим, переливчастим. Це не було світло, як я звик сприймати світло або навіть сяйво. Радше це був рух. Неймовірно швидке мерехтіння чогось. Осяйний об'єкт знову застрибав угору вниз, і це порушило його хвилеподібну незмінність. Стримтінням його блиск зменшувався, аж поки він знову не став щільним обличчям Дона Хуана, яким його бачив у повсякденному житті. У цей момент до мене дійшло, що Дон Хуан мною трясе, і він говорив зі мною. Я не розумів, що він говорить, та оскільки він далі тряс мене, я нарешті його почув. «Не дивися на мене, не дивися на мене!» – повторював він. «Відірви погляд, відірви погляд, відведи очі!» Трясіння мого тіла, схоже, зрушило мій втуплений погляд. Вочевидь, коли я не впирався очима в лице Дона Хуана, я не бачив світного об'єкта. Коли ж відвів очі від обличчя і подивився на нього, так би мовити, кути комока, я міг сприймати його щільність, тобто міг сприймати тривимірну людину. По суті, не дивлячись на нього, я міг насправді сприймати все його тіло, але коли зосереджував погляд, лице відразу ставало світним об'єктом. «Взагалі не дивись на мене!» – серйозно сказав Дон Хуан. Я відвів очі і подивився на землю. «Ні на чому не зосереджуй погляд!» Ладно, наказав Дон Хуан і ступив у бік, щоб допомогти мені йти. Я не відчував своїх кроків і не міг зрозуміти, як я ступаю, але з Доном Хуаном, який тримав мене по підпаху, ми перейшли до задвірок його будинку і стали біля зрушувальної канави. «Тепер дивись на воду», наказав мені Дон Хуан. Я глянув на воду, але не зміг дивитись на неї. Чомусь рух потоку відволікав. Дон Хуан підбивав мене жартівливим тоном вправляти мою силу спостереження, але я не міг зосередитись, я знову пильно подивився на обличчя Дона Хуана, але сяйва вже не було. Я почав відчувати незрозумілий свербіж у тілі, наче затерплої кінцівки. М'язи за ніг стали смикатися. Дон Хуан штовхнув мене у воду, я пішов на дно. Штовхаючись, він, мабуть, тримав мою праву руку, коли я торкнувся неглибоко одна, він знов витягнув мене. Досить довго я відновлював контроль над собою. Коли через кілька годин ви повернулись до його будинку, я попросив пояснити мій досвід. Одягаючи сухий одяг, я збуджено описував пережити, але він відкинув усю мою розповідь, сказавши, що в ній немає нічого важливого. — Велике діло, — сказав він, насміхаючись. — Ти бачив сяйво, велике діло. Я вимагав пояснення, а він... Підвівся і сказав, що мусить йти. Була майже п'ята година вечора. Наступного дня я знов наполягав на обговоренні мого своєрідного досвіду. «Що таке бачення, доне Хуане?» – запитав я. Він залишався спокійним, таємничий посміхався, і я вперто вимагав у нього відповіді. «Скажімо, бачення є чимось подібним», – нарешті сказав він. І дивився на моє обличчя і бачив, як воно світиться, але то все ще було моє лице. Буває, димок робить погляд саме таким, нічого особливого. Але чим відрізняється бачення? Коли бачиш, світ уже втрачає знайомі риси. Все є новим, усе стається вперше. Світ неймовірний. Чому ви кажете неймовірний, доне Хуане? Що робить його неймовірним? Нічого вже не є знайомим. Усе, на що ти дивишся, стає нічим. Вчора ти не бачив. Ти дивився на моє обличчя, і оскільки ти любиш мене, то помітив моє сяйво. Я не був потворний, як охоронець, а красивий і цікавий. Але ти не бачив мене. Я не став перед тобою нічим. І все ж ти добре справився. Зробив перший справжній крок до бачення. Єдиним недоліком було те, що ти зосередився на мені. І тоді я не є для тебе кращим заохоронця. Обидва рази ти піддався і не бачив. Чи речі зникають? Як вони стають нічим? Речі не зникають, вони не щезають, якщо ти це маєш на увазі. Вони просто стають нічим, і все ж вони залишаються на місці. Як це можливо, Доне Хуане? Ти з біса наполегливий, коли починаєш говорити, вигукнув Дон Хуане з серйозним обличчям. — Гадаю, ми не порозумілися щодо твоєї обіцянки. Мабуть, ти насправді обіцяв ніколи не переставати говорити. Дон Дона Хуана був суворий, вираз обличчя стурбований. Я хотів розсміятися, але не посмів. Мені здалося, що Дон Хуан справді серйозний. Але він засміявся. Я сказав, що коли не говорю, то починаю дуже нервуватися. — Ідемо прогуляємося, — мовив він. Повів мене до входу у каньйон у підніжжі пагорбів. Ми йшли біля години. Трохи відпочили, а потім він повів мене через густий, пустельний чагарник до водопою, тобто до западини, де, як він сказав, був водопінь. Западина була така ж суха, як усе довкола. «Сядь усередині западини», – наказав він мені. Я послухався і сів. «Ви також тут сядете?» – запитав я. Я бачив, як він вмощується на відстані 20 ярдів від центру водопою біля скель на схилі гори. Він сказав, що буде дивитись на мене звідти. Я сів, притиснувши коліна до грудей. Він виправив мою позицію і сказав сісти ліву ногу, підклавши під себе, а право зігнувшись піднятим коліном. Моя права рука притискалася до боку з кулаком на землі, а ліва була на рівні грудей зігнута в лікті. Він сказав сидіти обличчям до нього і розслабитись, але не розлізтися. Потім вийняв із торбини щось схоже на білувату шворку у вигляді великої петлі. Він закинув її навколо шиї і відтягнув лівою рукою, аж поки та не стала тугою. Правою рукою він ущіпнув натягнуту струну. Вийшов глухий звук, що вібрував. Він попустив руку, глянув на мене і сказав мені конкретне слово, яке... Мушу вигукувати, якщо раптом відчую, що на мене щось кидається, коли він ущіпне струну. Мені запитав, що мало кинутись на мене, але він звелів закритий рот. Показав рукою, що буде починати. Попередив. Якщо напад буде дуже загрозливим, мені доведеться застосувати бойовий прийом, якого він навчив мене багато років тому. Бойовий прийом був частиною оборонної техніки, яку Застосовували під час надзвичайного стресу і небезпеки, і складався станцію стукання по землі кінчиком лівої ноги і енергійного плескання по правому стерну. На якусь мить мені стало справді страшно. Я хотів дізнатися, навіщо ми тут, але він не дав мені часу на запитання і почав щіпати струну. Він це робив кілька разів, через регулярні проміжки часу, секунди з двадцять, я... Помітив, що щіпаючи струну, він збільшував натяг. Я чітко бачив, що його руки і шия тремтять від напруги. Звук став виразнішим. Я зрозумів, що він додав своєрідний вигук щоразу, коли щіпав струну. Поєднаний звук напруженої струни і людського голосу створював дивовижні неземні вібрації. Я не відчував, аби щось кидалось до мене, але напруження Дона Хуана і моторошний звук, який він видавав, Увели мене майже в стан трансу. Дон Хуан послабив руку і глянув на мене. Поки грав, він сидів спиною до мене, а лицем до південного сходу, як і я. Розслабившись, він повернувся лицем до мене. «Не дивись на мене, коли я граю», – сказав він. «Але й не заплющуй очей, ні від чого. Дивись на землю перед собою, слухай». Він знов натягнув струну і заграв. Я дивився на землю і зосередився на звуці, який він видавав. Такого звуку я ніколи в житті не чув. Я дуже злякався. Моторошне вібрування звуку заповнило вузький каньйон і пішло луною. По суті, звук, який Дон Хуан створював, повертався до мене від від усіх стін каньйону. Дон Хуан, мабуть, також це помітив і збільшив натяг струни. Хоча Дон Хуан змінив висоту звуку, луна, здається, стихла, тоді наче зійшлася в одній точці на південному сході. Дон Хуан поступово зменшував направу струни, поки не почулося останнє глухе бреніння. Він поклав струну в торбинку і пішов до мене. Допоміг мені встати, я помітив, що м'язи моїх рук і ніг жорсткі, мов каміння, а я весь мокрий від поту. Я не помітив, що настільки сильно пітнів, в очах запекло від рясних крапель поту. Дон Хуан практично витягнув мене із западини. Я спробував щось сказати, але він прикрив мені рот рукою. Замість того, щоб вийти з каньйону тим шляхом, який ми пройшли, Дон Хуан пішов в обхід. Ми піднялися на схил гори і вийшли на якихось пагорбах дуже далеко від ходу в каньйон. Ми повертались до його будинку в мертвій тиші. Коли прийшли, вже стемніло. Я спробував поговорити, але Дон Хуан ще раз прикрив мені рот рукою. Ми не вечеряли і не запалювали гасового ліхтаря. Дон Хуан поклав мою мату у свою кімнату і вказав на неї підборіддям я зрозумів це як жест, що мушу лягти спати. Я маю для тебе правильне заняття, сказав мені Дон Хуан, щойно я прокинувся наступного ранку. Ти візьмешся за нього сьогодні. Часу мало, ти розумієш. Після дуже довгої, неспокійної паузи я змушений був запитати його. «Що ви вчора робили зі мною в каньйоні?» Дон Хуан хихикнув, як дитина. «Я просто викликав духа цього водопою», – сказав він. «Такий дух треба викликати, коли водопій висихає, а дух ховається в горах. Учора я, скажімо, розбудив його зі сну. Але він не заперечив і показав твій щасливий напрямок. Його голос виходив із цього напрямку», – Дон Хуан вказав на південний схід. «Що то була за струна, на якій ви грали, доне Хуане? Ловись духів! Чи можу я на нього глянути? Ні, але я зроблю для тебе, або ще краще одного дня ти сам собі його зробиш, коли навчишся бачити». з чого він зроблений, доне Хуане? Мій з дикого кабана. Коли матимеш свій, зрозуміє, що він живий і може навчити тебе різним звукам» які йому подобається, Практикуючи, ти настільки добре пізнаєш свого ловця духів, що разом ви будете видавати звуки, сповнені силою. А чому ви взяли мене на пошуки духа водопою, доне Хуани? Скоро ти про це дізнаєшся. Біля одинадцятої ранку ми сіли в тіні його рамади, де він підготував для мене свою люльку. Він сказав мені встати, коли моє тіло цілком оніміло, і я зробив це з великою легкістю. Він допоміг мені пройтися, і я здивувався, наскільки добре володію тілом. Я навіть самостійно двічі обійшов ромаду. Дон Хуан був поруч, але не спрямовував, він і підтримував мене. Потім він взяв мене за руку і провів до зрошувальної канави, посадив на краю насипу і владно наказав дивитись на воду і більш ні про що не думати. Я спробував зосередити погляд на воді, але її плин мене відволікав. Свідомість і погляд почали блукати по інших деталях навколо. Дон Хуан хитнув моєю головою вгору вниз і знову наказав зосередитися на воді та взагалі не думати. Він сказав, що важко дивитись на рухому воду, але треба далі пробувати. Я спробував тричі і кожного разу відволікався на щось інше – Щоразу Дон Хуан дуже терпляче похитував головою. Нарешті я помітив, що моя свідомість і мої очі зосереджуються на воді, незважаючи на її рух. Я занурювався в спостереження її течії, вода стала дещо іншою. Здавалося важчою і рівномірно сірувато зеленою. Я помічав брижі, які утворювалися від течії. Брижі були надзвичайно гострими. А тоді раптом я відчув, що дивлюсь не на масу рухомої води, а на зображення води. Те, що я маю перед очима, було замороженим сегментом текучої води. Брижі були нерухомі. Я міг би розглянути кожну з них. Потім вони засвітилися зеленим світлом, і з них засочився якийсь зелений туман. Туман розходився брижами, його зелень ставала дедалі блискучішою, поки не перетворилася у сліпуче, променисте сяйво, що залило все навкруги. Не знаю, скільки часу я сидів біля зрошувальної канави. Дон Хуан не перебивав мене. Я занурився в зелене світіння туману. Воно огортало і заспокоювало. У мене не було ані думок, ані почуттів, одне лише тихе усвідомлення блискучої заспокійливої зелені. Страшний холод і вологість, наступне, що я усвідомив. Поступово я зрозумів, що лежу в канаві. У якийсь момент вода прослизнула в ніс, як ковтнув і закашлявся. У носі засвербіло, я кілька разів чхнув. Устав і знову чхлю настільки сильно і гучно, аж пернув, Дон Хоан сплеснув руками і засміявся. «Якщо тіло пердить, воно живе», – сказав він. З махом руки він велів іти за ним, – ми рушили до його будинку. Я думав помовчати. Чомусь мені здалося, що настрій матиму відсторонений похмурий, але насправді не відчував того, чи меланхолії. Я чувся досить бадьорим і дуже швидко перевдягнувся, почав нас виступати. Донхон із цікавістю дивився на мене і робив вигляд, що здивований, розкрив рот і витріщив очі. Його жест був дуже смішний. Я сміявся трохи довше, ніж пасувало. Б. Ото насмішив, сказав він і сам розреготався. Я пояснив йому, що не хочу виробити звички відчувати себе пригніченим після його курильної суміші. Сказав, що після того, як він витягнув мене з канави під час моїх спроб зустрітись з охоронцем, я переконався, що можу бачити, якщо дивитимусь на речі навколо себе достатньо довго. Бачення це не справа, дивлення чи мовчання, сказав він. «Бачення – це технічний прийом, яким треба опанувати. А може це прийом, яким деякі з нас вже володіють?» Він дивився на мене, ніби хотів нагадати, що я один із тих, хто вже володіє прийомом. «Ти маєш силу йти?» – запитав він. Я сказав, що чуюся добре, так і було. Я не був голодним, хоча цілий день не їв. Дон Хуан поклав хліб і кілька шматочків сухого м'яса в наплічник – Подав його мені і кивнув головою, щоб я рушав за ним. «Куди ми йдемо?» – запитав я. Він показав на пагорби легким кивком голови. Ми попрямували до того самого каньйону з водопоєм, але не війшли в нього. Дон Хуан піднявся на скелі праворуч від нас при самому вході до каньйону. Піднялися нагору. Сонце було майже на горизонті, був теплий день, та мені стало гаряче. Я задихався, хапаючи ротом повітря. Дон Хуан вирвався далеко вперед і мусив зупинитися, щоб я його наздогнав. Він сказав, що я в жахливому фізичному стані і, мабуть, недоцільно йти далі. Він дозволив якусь годину мені відпочити, вибрав гладкий, майже круглий валун і сказав мені лягти на нього, розмістивши моє тіло на скелі. Зволів витягнути руки, ноги і дозволити їм звіситися. Моя спина була злегка вигнута, а шия розслабилась, так що й голова також звісилася. Він наказав мені лежати в цій позиції біля п'ятнадцяти хвилин, а тоді попросив відкрити мій живіт. Старано вибрав кілька гілок і листків, нагромадив їх на голому животі. Старано вибрав кілька гілок і листків, нагромадив їх на голому животі. Я відчув миттєве тепло по всьому тілу. Тоді Дун Хуан взяв мене за ноги і повернув, поки голова не показала на південний схід. «Зараз будемо кликати духа водопою», – сказав він. Я намагався повернути голову і глянути на нього. Він міцно тримав мене за волосся і говорив, що я в дуже вразливому положенні і в дуже слабкій фізичній формі, тож мушу лежати тихо і нерухомо. Він виклав усі ці гілки на живіт, щоб захистити мене, і збирався бути поруч зі мною, якщо я не зможу подбати про себе. Він стояв над моєю головою, і коли я закочував очі, то міг його бачити. Він узяв струну і натягнув її, а потім зрозумів, що я дивлюсь на нього, викочуючи очі на лоба. Стукнув мене кісточками пальців по голові і наказав дивитись в небо, не розплющувати очі і зосередитися на звуці». Додав, би пригадавши, щоб я відразу вигукував слово, яке він мене навчив, якби раптом щось кинулось на мене. Дон Хуан і головець духів почали з низького звуку. Він потихенько збільшував напругу, і я спочатку почув своє рідне вібрування, а потім чітке відлуння, яке вразно йшло з південно-східного напрямку. Напруга зростала, Дон Хуан і головець духів. Були чудовою парою. Струна видавала низький звук, а Дон Хуан посилював його, збільшуючи інтенсивність, аж до проникливого крику «Завивання!». Вершиною був моторошний виск, немислимий з мого власного досвіду. Звук вібрував між горами і повертався до нас луною. Я уявляв собі, що він прямує до мене. Я відчував, що це пов'язано з температурою мого тіла. До того, як Дон Хуан почав вигукувати, мені було дуже тепло і комфортно. Але коли його вигуки сягнули піку, мені стало холодно. Зуби безконтрольно стукотіли, і мені справді здалося, мов би, щось кидається до мене. В якось мить я зауважив, що небо дуже потемніло. Я не помічав неба, хоча постійно дивився на нього. Мене охопила страшна паніка, і я викрикнув слово, якого мене навчив Дон Хуан. Дон Хуан одразу почав зменшувати напругу своїх моторошних вигуків, але це не принесло мені ніякого полегшення. «Прикрив ухо!» – пробормотів Дон Хуан. Я прикрив її долонями. Через кілька хвилин Дон Хуан перестав вигукувати і підійшов до мене. Позбравши гілки і листя з моржі ота, він допоміг мені підвестися, а їх обережно поскладав на скелю, де я лежав. Він Розклав з них вогонь і, поки вогонь горів, розтирав мій живіт іншим листям з торбинки. Він прикрив мені рот долонею, коли я хотів сказати йому, що в мене страшенно болить голова. Ми сиділи там, доки не догоріло все листя. Уже досить стемніло, ми рушили вниз по схилу, мене знудило. Поки ми йшли вздовж зрошувальної канави, Дон Хуан сказав, що я зробив достатньо і мушу поїхати. Я попросив його пояснити, що таке дух водополю, але він жестом наказав мовчати. Сказав, що ми поговоримо про це іншим разом, а тоді навмисно змінив тему і довго розказував про бачення. Я висловив прикрість, що не можу писати в темряві. Він, здається, дуже втішився і сказав, що більшість часу я не звертаю уваги на те, що він говорить через мою налаштованість усе записувати. Він говорив про бачення, як Процес незалежний від союзників і технічних прийомів мольфарства. Мольфар був людиною, яка могла керувати союзником і таким способом спрямовувати силу союзника на свою користь, але той факт, що він керував союзником, не означає, що він міг бачити. Я нагадав йому, що раніше він казав, ніби без союзника неможливо бачити. Дон Хуан дуже спокійно відповів, що дійшов в висновку про можливість бачити без управління союзником. А чому би і ні, вважав він, адже бачення немає нічого спільного з маніпулятивними прийомами мольфарства, які слугують лише для впливу на наших близьких. Прийоми ж бачення не зачіпають людей. Мої думки були дуже ясні, я не відчував втомичі сонливості і більш не мав неприємного відчуття в животі, ідучи з Доном Хуаном. Я був Страшено голодний, і коли ми добрались до його дому, накинувся на їжу. Пізніше я попросив його розповісти мені ще про технічні прийоми бачення. Він широко посміхнувся і сказав, що я знову став самим собою. А чому прийоми бачення не впливають на наших близьких? Я вже тобі говорив, сказав він. Бачення – це не мольфарство, але… Їх можна легко сплутати, тому що людина, яка бачить, і з легкістю може навчитися керувати союзником і стати мольфаром. Водночас людина може опанувати певні прийоми для управління союзником і тоді стати мольфаром, але ніколи не навчиться бачити. Крім того, бачення суперечить мольфарству. Бачення змушує усвідомити неважливість усього цього. Неважливість чого, доне Хуани? Неважливість усього. Ми більше не говорили. Я чувся дуже розслабленим і вже не міг говорити. Я лежав на спині на соломіні маті. З вітрівки зробив собі подушку. Я чувся задоволеним і щасливим і годинами писав нотатки при світлі газової лампи. Раптом Дон Хуан знов заговорив. «Сьогодні ти дуже добре впорався», – сказав він. Ти дуже добре впорався біля води. Дух води полюбив тебе і весь час допомагав. Тоді я зрозумів, що забув розповісти йому про свій досвід. Я почав описувати, як я сприйняв воду. Він перебив мене, адже, мовляв, знає, що я бачив зелений туман. Я мусив запитати, звідки ви це знаєте, доне Хуани. Я бачив тебе, що я робив. Нічого. Сидів і дивився на воду, і нарешті побачив зелений туман. Це було б бачення? Ні, але дуже близько. Ти підходиш близько. Я дуже розхвилювався. Хотів більше про це дізнатися. Він засміявся і пожартував над моїм завзяттям. Сказав, що кожен може бачити зелений туман, адже він як охоронець, неминучий присутній, тому побачити його не є великим досягненням. Коли я сказав, що ти добре справився, то мав на увазі, що ти не панікував, сказав він, як раніше з охоронцем. Якби ти занепокоївся, я мав би потрусити голову головою повернути назад. Щоразу, коли людина входить у зелений туман і добродійник мусить бути поруч на випадок, якщо туман почне її ловити. Ти можеш самостійно відскочити від охоронця, але не вирвешся сам із лап зеленого туману. Принаймні, не на початку. Пізніше ти зможеш навчитися це робити, а зараз ми стараємося з'ясувати щось інше. А що ми стараємося з'ясувати? Чи ти можеш бачити воду? А звідки мені знати, що я бачив її або що бачу її? Знатимеш. Ти заплутуєшся тільки тоді, коли говориш. Розділ дванадцятий. Працюючи над своїми нотатками, я натрапив на різні питання. Чи зелений туман схожий на охоронця? Тобто його треба здолати, щоб змогти бачити? спитав я донахуна, тільки но ми сіли під його рамаду 8 серпня 1969 року. Так, долати треба все, відповів він. А як я можу здолати зелений туман? так само, як мав здолати охоронця, дозволивши йому перетворитися на ніщо. «А що мені робити?» «Нічого, для тебе зелений туман набагато простіший за охоронця. Ти сподобався духу водопою, натомість мати справу з охоронцем не для твого характеру. Насправді ти ніколи не бачив охоронця. Можливо, це тому, що він мені не сподобався. А що, якби я зустрівся з гарним охоронцем, мабуть, Якимось людям той, якого бачив я, видався би прекрасним. Чи могли б вони його здолати, бо подобали його собі? Ні, ти все ще не розумієш. Немає значення, любиш ти чи не любиш охоронця, доки в тебе є до нього хоч якесь почуття охоронець буде незмінним, потворним, прекрасним чи будь-яким іншим. Якщо ж нічого не відчуваєш, охоронець стає нічим і все ще буде перед тобою». Те, що велетенський охоронець може стати нічим і все ж бути перед моїми очима геть не мало сенсу. Я відчув, що це один з алогічних засновків системи знання Дона Хуана. Також я відчув, що за бажанням він зможе мені його пояснити і запитав про це. Ти думав, ніби охоронець це щось для тебе знайоме. Ось, що я маю на увазі. Але я не думав, що він був чимось знайомим. Ти думав, що він огидний. Приголомшливих розмірів потвора, ти знаєш усі ці речі, тому охоронець завжди був тим, що ти знаєш, і доки він був тим, що ти знаєш, ти його не бачив. Я вже казав раніше, охоронець має стати нічим і все ж стояти перед тобою, стоячи перед тобою, і водночас бути нічим». «Хіба це можливо, доне Хуане, те, що ви говорите, є абсурдом?» Це правда, але таким є бачення. Його не поясниш. Навчитися бачити, як я вже казав, можна лише бачачи. Очевидно, в тебе немає проблем з водою. Ти майже бачив і на днях. Вода є твоїм стрижним. А зараз тобі треба вдосконалити прийом бачення. Ти маєш потужного помічника, духа водопою. Це ще одне моє невідкладне запитання, Доне Хуане. Можеш мати скільки завгодно невідкладних запитань, але не можна говорити про дух водопою в цій околиці. Краще взагалі про нього не думати. Взагалі. Інакше дух тебе спіймає. І якщо це станеться, жодна людина ніяк тобі не допоможе. Тому закрий рота і думай про щось інакше. Близько 10 години наступного ранку Дон Хуан вийняв із футляра люльку, заповнив її курильною сумішю. Тоді подав мені і сказав, щоб я відніс її до берега струмка. Тримаючи люльку обома руками, я спромігся розстебнути сорочку і покласти люльку за пазуху. Дон Хуан узяв дві солом'яні мати і невеликий лоток із вугіллям був. Теплий день, ми сіли на матах, у тіні невисоких дерев бреа біля самої води. Дон Хуан поклав у чашку вуглинку і сказав мені курити. У мене не було ні страху, ні піднесеного настрою. Я пригадав, що під час другої спроби побачити охоронця, після того, як Дон Хуан пояснив його природу, у мене з'явилося унікальне відчуття подивування і трепету. Проте цього разу, коли Дон Хуан дав мені зрозуміти, що можна справді бачити воду, я не був емоційно залучений. Мені було просто цікаво. Дон Хуан змусив мене викорити вдвічі більше, ніж під час попередніх спроб. У певний момент він нахилився і прошепотів у моє праве вухо, що навчить мене подорожувати за допомогою води. Його лице було дуже близько, ніби він приклав рот до мого вуха. Сказав не дивитися у воду, а зосередити погляд на її поверхні, аж поки вода не перетвориться на зелений туман. Він повторював знов і знов, що мені треба зосередити всю свою увагу на тумані, аж поки перестану помічати будь інше. «Дивись на воду перед собою», – почув я його слова, – «але я не дозволяю їй шуму кудись тебе віднести. Тепер занурюся в зелений туман і слухай мій голос». Я чув і розумів його з надзвичайною ясністю. Я став зосереджено дивитися на воду і відчув дуже своєрідну фізичну втіху, свербіж, невимовне щастя». Я довго дивився, але не бачив зеленого туману, відчув, що мої очі розфокусовуються і силувався втримати погляд на воді. Врешті-решт я більше не міг контролювати очі і, мабуть, заплющив їх, або моргнув, або, можливо, просто втратив здатність зосереджуватися. У всякому разі саме тоді вода застигла, перестала рухатися. Вона здавалася малюнком, брижі стали нерухомими, потім вода зашипіла, ніби... Раптом вибухнула бульбашками вуглекислого газу. На мить я побачив це шипіння, як повільне розширення зеленої речовини. Це був тихий вибух, і вода розлетілася в блискучий зелений туман, який розширився та огорнув мене. Я завис у ньому, аж поки дуже різкий, стійкий, пронизливий звук не струсонув усе довкола. Туман не наче застиг у звичайні риси водної поверхні. Пронизливий звук був вигуком Дона Хуана. «Ей!» Над самим моїм вухом він сказав мені звертати увагу на його голос, повернутися в туман і чекати, доки він мене не покличе. Я сказав «Окей» англійською і почув, як він сміється. «Будь ласка, не говори», – сказав він, – «не треба мені більше «окею». Я дуже добре його чу. Звук його голосу був мелодійним і приязним, я це знав, не думаючи, це було переконання, яке вразило мене і зникло. Голос Дунахуана наказав мені зосередити всю увагу на тумані, але не піддаватися йому. Він неодноразово говорив, що воїн нічому не піддається, навіть своїй смерті. Я знову занурився в імлу і помітив, що вона взагалі не є туманом або принаймні не тим, чим я уявляю собі туман. Туманне явище складалося з крихітних бульбашок, круглих частинок, що входили в моє поле зору і виходили з нього, немов пливучі. Якийсь час я спостерігав за їхнім рухом, а тоді гучний віддалений шум відвернув мою увагу, і я вже не міг зосередитись і помічати дрібненькі бульбашки. Я сприймав лише зелене, аморфне, туманне сяйво. Знову почув гучний шум і поштовх, від нього відразу розвіяв туман, я зрозумів, що дивлюсь на воду зрошувальної канави. Потім я почув його ще зовсім близько. Це був голос Донахуана. Він говорив мені прислухатись до нього, адже його голос був моїм єдиним поводирем. Наказав подивитися на берег канави на рослинність просто перед собою. Я побачив очерет і простір, вільний від очерету. Це був невеликий прохід на березі, місце де стає Дон Хуан, зачерпуючи воду відром. Через кілька хвилин Дон Хуан наказав мені повернутися в туман і знову попросив прислухатись до його голосу, бо він збирався мене вести, щоб я навчився подорожувати. Він сказав, що, побачивши бульбашки, я маю вилізти на одну з них і дозволити її себе понести. І я послухався, і мене відразу оточила зелена імла, а тоді я побачив крихітні бульбашки. Я знов почув голос Дона Хуана, як дуже дивний і страшний гул, і щойно почувши його, я почав втрачати здатність приймати бульбашки. «Вилізь на той із бульбашок!» – почув я його слова. Я силувався зберегти сприйняття зелених бульбашок і водночас чути його голос. Не знаю, настільки довго я старався, коли раптом усвідомив, що Можу слухати його і водночас стежити за бульбашками, які далі виринали, повільно випливаючи з мого поля сприйняття. Голос Донахуана далі спонукав мене піти за однією бульбашкою і вилізти на неї. Я задумався, як це зробити, і автоматично вимовив слово «як». Я відчув, що це слово десь дуже глибоко всередині мене, і, виходячи, воно винесло мене на поверхню. Слово було, наче буй, який піднявся з моєї глибини. Я почув, як я говорю «як» і звучав, наче виючий собака. Дон Хуан завив у відповідь також, як собака, а потім видав звуки койота і засміявся. Я подумав, що це дуже смішно, і сам засміявся. Дон Хуан дуже спокійно сказав мені піти за бульбашкою і прикріпитися до неї. «Вертайся назад», – мовив він, Іди в туман, в туман». Я повернувся назад і помітив, що рух бульбашок сповільнився. Вони стали великими, як баскетбольні м'ячі. Вони були такими великими і повільними, що я міг дуже докладно розглядіти будь-яку з них. Насправді це не були бульбашки, немильні бульбашки, повітряні кульки чи будь-які інші сферичні ємності. Вони не були ємностями, але зберігали форму і не були круглими, хоча коли я вперше їх побачив, то міг присягнути, що вони круглі. У свідомості виник образ бульбашки. Я дивився на них, мов, через вікно, тобто рама вікна не давала мені змоги йти за ними, лише спостерігати, як вони входять і виходять з мого поля сприйняття. Проте коли я перестав їх бачити, як бульбашки, я зміг йти за ними, зумів прикріпитися до однієї з них та поплив разом із нею. Я справді відчув, що пересуваюся. По суті, я був бульбашкою або тією річчю, яка нагадувала бульбашку. Потім я почув голос Дона Хуана. Пронизливий звук мене штовхнув, і я втратив це відчуття. Звук був надзвичайно страшний. Це був віддалений голос, дуже металічний. Моби Дон Хуан говорив гучномовець, я розібрав деякі слова. «Дивись на береги», – сказав він. Я побачив дуже велику масу води, почув шум стрімкого потоку. «Подивись на береги!» – повторив Дон Хуан. Я побачив бетонну стіну. Шум води ставав жахливо гучним, поглинув мене. Тоді вмить припинився, мов його відцікли. У мене з'явилося відчуття чорноти, сну. Я усвідомив, що лежу в зрошувальній канаві. Дон Хуан плескав воду мені в лице і мугикав собі під ніс – Потім занурив мене у канаву, витягнув мою голову над поверхнею і дав мені перепочити на березі, тримаючи за комір сорочки. У мене з'явилося вельми приємні відчуття в руках і ногах. Я потягнувся, уші були втомлені і свербіли, і я підняв праву руку, щоб потерти їх. Це був складний рух. Рука здавалася важкою, я ледве зміг виняти її з води, але коли це зробив, моя рука була вкритою, найдивовижнішою масою зеленої імли. Я тримав руку перед очима, міг розглядіти її контур, як темнішу масу зелені, оточену дуже яскравим зеленуватим сяйвом. Я поспіхом подивився на ноги і став посеред потоку, дивлячись на своє тіло. Мої груди, руки і ноги були зелені, темно-зелені, відтінок був настільки яскравим, що ж здавався в'язкою речовиною. Я став як фігурка, яку... Багато років тому Дон Хуан зробив для мене скорення дурману. Дон Хуан наказав мені вийти. Я помітив рішучість у його голосі Я зелений, сказав я. Досить? строго наказав він. У тебе немає часу, виходь звідти, вода ось ось захопить тебе. Вийди з неї. Геть, геть. Я запанікував і вискочив із води. Цього разу мусиш про все мені розказати, сказав він по діловому, щойно ми сіли один напроти одного в його кімнаті. Його не цікавив перебіг мого досвіду. Він хотів знати лише те, що я побачив, коли він сказав мені глянути на берег. Його цікавили деталі. Я описав побачену стіну. Стіна була зліва чи справа від тебе? запитав він. Я сказав, що стіна була прямо переді мною. Але він наполягав, що вона мала бути або... «Ліворуч або праворуч? Коли ти вперше її побачив, де вона була? Заплющу очі і не розплющуй, поки не згадаєш». Я заплющив очі, а він став і повернув моє тіло лицем на схід у тому ж напрямку, в якому я був повернутий, коли сидів перед потоком. Він запитав мене, у якому напрямку я тоді рухався. «Я відповів, що рухався вперед, просто переді мною». Він наполягав, що я мушу згадати і зосередитись на тому моменті, коли все ще сприймав воду як бульбашки. «В якому напрямку вони пливли?» – запитав він. Дон Хуан спонукав мене пригадати, і я нарешті визнав, що бульбашки рухались, наче вправо. Але я не був абсолютно впевненим, як він того хотів. Через його допитування я зрозумів, що не можу конкретизувати свої сприйняття. Бульбашки рухалися вправо, коли я їх вперше побачив, але коли вони стали більшими, то плавали всюди. Деякі з них, здавалося, пливли просто до мене, інші, моби, розходились у всіх можливих напрямках. Бульбашки рухалися наді мною і піді мною, вони були довкола мене, я пригадав, як чув їхнє шипіння. Значить, я сприймав їх і вухами, і очима. Коли бульбашки стали настільки великими, що мені вдалося вилізти на одну з них, я побачив, як вони труться одно об одному мов повітряні кульки. Моє хвилювання посилилось, коли я згадав деталі свого сприйняття. Але Дон Хуан був геть байдужим. Я сказав йому, що бачив, як шиплять бульбашки. Це не був суто слуховий чи суто візуальний ефект, а щось недиференційоване, просто кришталево чисте. Бульбашки терлися одно ободну. Я не бачив і не чув їхнього руху. Я його відчував. Я був частиною цього звуку та руху. Розповідь про свій досвід глибоко зворушила мене. Я схопив Дуна Хуана за руку і потрусив нею в пориві великого збудження. Я зрозумів, що бульбашки не мали зовнішньої межі, але вони тримали форму, їхні контури змінювалися, були нерівними і зубчастими. Бульбашки зливалися і розділялися з великою швидкістю, проте їхній рух не засліплював. Їхній рух був швидким і водночас повільним. Ще однією річю, яку я пригадав, розповідаючи про свій досвід, було забарвлення, яке, здавалося, мали бульбашки. Вони були прозорими, дуже яскравими і майже зеленими, хоча це й не було відтінок у моєму звичайному сприйнятті. «Ти грузнеш» сказав Дон Хуан. Ці речі не є важливими. Ти затримуєшся не на тих моментах. Єдине важливе питання – напрямок. Я міг лише пригадати, що перемістився без жодної точки вірліку, але Дон Хуан дійшов висновку, що, оскільки бульбашки на початку стабільно пливли вправо від мене на південь, то південь був напрямком, який мене мав цікавити. Він знову наполегливо спонукав мене згадати. Була стіна – Праворуч чи ліворуч? Я силувався пригадати. Коли Дон Хуан покликав мене, я, так би мовити, піднявся на поверхню, думаю, стіна була зліва. Я був дуже близько до неї, міг роздивитися канавки і виступи дерев'яною опалубкою, в яку заливали бетон. Дуже тонкі, план... дуже тонкі планки деревини, використані для опалубки, створили щільний малюнок, Стіна була дуже високою, я розглядів один її кінець, який не мав кута, а заокруглювався. Якусь вилю він сидів мовчки, ніби міркуючи, як розшифрувати смисел мого досвіду. Нарешті сказав, що я небагато досягнув, що не здійснив того, чого він від мене очікував. А що я мав зробити? Він не відповів, а лише вип'яв губи. — Ти молодець, — сказав він, — сьогодні ти дізнався, що брухо використовує воду для переміщення. Але чи я бачив? Він глянув на мене з виразом цікавості на обличчі. Закотив очі і сказав, що мені багато разів доведеться сходити в зелену імлу, доки я сам не відповів на це запитання. Він делікатно змінив тему нашої розмови, сказавши, що мені насправді не вдалося використати воду, Зате я довідався, що Брухо вміє це робити, і він навмисно сказав мені глянути на берег потоку, щоб я пересвідчився у своєму переміщенні. «Ти рухався дуже швидко», – сказав він. «Так швидко, ніби знаєш, як виконати цей технічний прийом. Мені було важко тебе наздогнати». Я попросив його пояснити, що відбувалося зі мною зі самого початку. Він засміявся, повільно похитуючи головою, мов би не вірячи. «Ти завжди хочеш знати все зі самого початку», – сказав він. «Але початку немає. Початок є лише у твоїй уяві». «Я думаю, що початок був тоді, коли я сидів на березі і курив», – сказав я. «Але до того, як ти курив, я мусив з'ясувати, що з тобою робити», – сказав він. «Я мав би розказати тобі, що я зробив, але не можу, бо це приведе мене до ще одного питання». Тому, мабуть, усе буде яснішим, якщо ти не будеш думати про початки. Тоді скажіть мені, що сталося після того, як я сів на березі і закурив? Думаю, ти вже мені про це розповів, засміявся він. А чи було важливим те, що я зробив, Доне Хуане? Він знизав плечима. Ти добре виконував мої вказівки і без жодних проблем входив і виходив із туману. Потім ти... Слухав мій голос і виходив на поверхню щоразу, коли я кликав тебе. Таким було тренування. Решта було дуже легким. Ти просто дозволив туман у себе понести. Ти поводився так, ніби знав, що робити. Коли ти відходив задалеко, я знов тебе кликав і змушував поглянути на берег, щоб ти знав, наскільки далеко відійшов. А потім я витягнув тебе. Ви маєте на увазі до них, що я справді подорожував у воді? «Так, і дуже далеко». «Наскільки далеко?» «Ти не повіриш». Я вмовляв його розповісти, але він змінив тему і повідомив, що мусить на деякий час піти геть. Я наполягав, щоб він принаймні дав мені якийсь натяк. «Я не люблю, коли мене тримають у темряві», – сказав я. «Ти сам себе тримаєш у темряві», – мовив він. «Подумай про стіну, яку ти бачив. Сядь тут на своїй маті і пригадай кожну деталь». Тоді, можливо, сам зрозумієш, наскільки далеко ти ходив. Тепер я знаю лише те, що ти мандрував дуже далеко. Я це знаю, бо мені було страшенно важко витягнути тебе назад. Якби мене не було поруч, ти міг би заблукати і вже ніколи не повернутися. І тоді від тебе залишилося б лише мертве тіло на березі потоку. Або, можливо, ти сам повернувся. З тобою я не впевнений. Отже, судячи з тих зусиль, яких я доклав, аби повернути тебе, я б сказав, що ти явно був... Він зробив довгу паузу, уважно і приязно подивився на мене. Я дійшов би до гір Центральної Мексики, – сказав він. Не знаю, як далеко дійшов би ти, можливо, до Лос-Анджелеса або навіть до Бразилії. Наступного дня Дон Хуан повернувся під вечір. Тим часом я записав усе, що зміг пригадати про своє сприйняття. Поки я писав, мені спало на думку піти берегом уздовж потоку вгору і вниз в обох напрямках і переконатися, чи справді я бачив якусь ознаку, що могла викликати в моїй уяві образ стіни. Я припустив, що Дон Хуан змусив мене ходити у стані ступору, а тоді зосередити увагу на якійсь стіні по дорозі. За ті години, що минули від моменту, коли я вперше виявив туман, до моменту, коли я вийшов з канави і повернувся назад до будинку, я підрахував, ми б змогли пройти не більше, ніж 2,5 милі. Отож, я пройшов берегом потоку приблизно 3 милі в кожному напрямку, уважно оглядаючи кожну ознаку, яка могла б викликати образ стіни. Наскільки я міг судити, потік був звичайною канавою, яку використовували для зрошування. Завшишки вона була від 4 до 5 футів по всій довжині, і я не знайшов у ній жодних видимих ознак, які б нагадали мені або навіяли образ бетонної стіни. Коли підвечір Дон Хуан повернувся додому, я пристав до нього, пропонуючи прочитати свою розповідь. Він відмовився слухати, посадовив мене, а сам сів напроти. Не посміхався. Здавалося, він розмірковував, судячи з проникливого погляду його очей, зосереджених на горизонті. «Думаю, тепер ти вже це усвідомлюєш», сказав він тоном, раптом дуже суворив, «що все є смертельно небезпечним. Вода настільки ж нещадна, як і охоронець. Якщо ти не обережний, вона може спіймати тебе. Вчора їй це майже вдалося. Але щоб бути спійманою, людина має цього бажати. Отут твоя біда. Ти волієш піддатися». Він не розумів, про що він говорить. Його напад був настільки несподіваним, що я почувався спантеличеним. М'яко попросив його пояснити. Він неохоче згадав, що ходив до водного каньйону, побачив духа водопою і тепер глибоко переконаний, що я змарнував свій шанс бачити воду. «Як?» – запитав я справді збентежений. «Дух – це сила», – сказав він. Як такий, він реагує тільки на силу. Ти не можеш потурати собі в його присутності. А коли я потурав? Вчора, коли позеленів у воді. Я не потурав собі. Я думав, що це дуже важливий момент. І казав вам, що зі мною відбувається. Хто ти такий? Щоб думати або вирішувати, що є важливим. Ти нічого не знаєш про сили, які викликаєш. Дух водопоїснує там і міг тобі допомогти. Він допомагав тобі, поки ти усе не змарнував. Тепер я не знаю, яким буде результат твоїх дій. Ти піддався силі духу водопою, і тепер він будь-коли може забрати тебе. Не можна було дивитися на себе, коли я зеленів? Ти піддався. Ти волів піддатися. Це було неправильно. Я вже тобі це говорив і знову повторюю. Ти можеш вижити у світі брухо, тільки якщо ти є воїном. Воїн до всього ставиться з повагою і ні по чому не топчеться без потреби. Вчора ти не ставився до води з повагою. Зазвичай ти добре поводишся. Проте вчора піддався своїй смерті, як клятий дурень. Воїн нічому не піддається, навіть своїй смерті. Воїн не є згідливим партнером. Воїн не є доступним, і якщо стає у щось втягнутим, можеш бути певен. Він усвідомлює, що робить». «Я не знав, що сказати». Дон Хуан, здається, розізлився. Це мене занепокоїло. Дон Хуан рідко так поводився зі мною. Я сказав, що справді не мав поняття, ніби роблю щось неправильно. Після кількох хвилин напруженої тиші він зняв капелюха, посміхнувся і сказав, що я здобув контроль над своїм я, що собі потурає. Він наголосив, що мені треба уникати води і не дозволяти їй торкатися поверхні мого тіла впродовж трьох-чотирьох місяців. «Не думаю, що зможу обійтись без душу», сказав я. Дон сміявся, аж сльози покотилися щуками. «Ти не можеш обійтись без душу. Іноді ти такий слабкий, аж мені здається, ніби ти мене розігруєш. Але це не жарт. Іноді ти справді втрачаєш контроль, і сили твого життя тебе з легкістю захоплюють». Я висловив думку, що людина не може постійно все мати під контролем. Він заперечив у воїна ніщо не виходить з-під контролю. Я згадав про нещасні випадки і сказав, те, що сталося зі мною в Канаві, звичайно, можна класифікувати як нещасний випадок, оскільки я ні не планував цього, ані не усвідомлював своєї неправильної поведінки. Я говорив про різні нещастя, які трапляються з людьми, які можна пояснити як нещасні випадки. Зокрема, згадав про Лукаса, прекрасного старого індіанця, Які що отримав серйозну травму, коли перекинулась його вантажівка. «Мені здається, що неможливо уникнути нещасних випадків», – сказав я. «Ніхто не може все навколо контролювати». «Правда», – різко мовив Дон Хуан. «Але не все є неминучим нещасним випадком. Лукас не живе як воїн. Якби він був воїном, то знав би, що чекає і на що чекає» і не сів би п'яним у вантажівку. Він врізався у скелю вздовж дороги, тому що був п'яний, і марно скалічив своє тіло. «Життя для воїна – це вправляння у стратегії», – продовжував Дон Хуан. «Але ти хочеш знайти сенс життя. Воїна не цікавлять сенси. Якби Лукас жив як воїн, а він мав шанс, як маємо шанс усі ми, то налаштував би своє життя стратегічно». Отже, якби не мав змоги уникнути аварії, яка розтрощила йому ребра, він знайшов би спосіб згладити це каліцтво, уникнути його наслідків або боротися з ними. Якби Лукас був воїном, він не сидів би у своїй закопченій халупі, помираючи з голоду. Він бився би до кінця. Я запропонував взяти за приклад самого Дона Хуана, запитавши, що б він зробив, якби сам потрапив в аварію і втратив ноги. «Якщо я ніяк не зможу зарадити і втрачу ноги», – сказав він, – «я вже не зможу бути людиною, тому приєднаюся до того, що чекає мене там». Він зробив широкий жест рукою, показуючи на все навколо. Я зауважив, що він мене неправильно зрозумів. Я хотів сказати, що кожна окрема людина не може передбачити всіх змінних, що стосуються її повсякденних дій. «Я можу тобі сказати лише те», – мовив Дон Хуан, що ніколи недоступний. Він ніколи не стоїть на дорозі, чекаючи, щоб його відлупцювали. Тому він урізає до мінімуму ймовірність непередбаченого. Те, що ти називаєш нещасними випадками, людям майже завжди дуже легко уникнути, за винятком дурнів, які живуть безладно. Неможливо постійно жити стратегічно, заперечив я. «Уявіть, що хтось чекає на вас із потужною рушницею, з телескопічним прицілом. Він помітить вас за 500 ярдів. Що б ви зробили?» Дон Хуан подивився на мене здивовано, тоді розсміявся. «Що б ви зробили?» – наполягав я. «Якщо хтось чекає на мене з рушницею, з телескопічним прицілом?» – перепитав він, очевидно, насміхаючись. «Якщо хтось ховається і чекає на вас? У вас не буде шансів. Кулю ви ж не зупините». Ні, не зупиню, але я все ще не розумію твої думки. Я хочу сказати, що вся ваша стратегія не зможе допомогти в такій ситуації. О, ну, може. Якщо хтось чекає на мене з потужною рушницею, з телескопічним прицілом, я просто не з'явлюся поблизу. Розділ 13. Моя наступна спроба побачити... Відбулося 3 вересня 1969 року. Дон Хуан дав мені викурити дві чайні суміші. Негайний ефект був таким самим, як і під час попередніх спроб. Пригадую, коли моє тіло цілком оніміло, Дон Хуан взяв мене по підправу пахво і повів у густий пустельний чапараль, що росте на милі довкола його будинку. Не можу пригадати ні те, що я чи Дон Хуан робили, увійшовши в зарості, ні те, як довго ми ходили. У певний момент я зрозумів, що сиджу на вершині невеличкого пагорба. Дон Хуан сидів ліворуч, торкаючись мене. Я не відчував його, але бачив краєм ока. Мав враження, що він розмовляє зі мною, хоча не міг запам'ятати його слів. Але я відчував, ніби добре розумію, що він говорить, проте не міг відновити в пам'яті почути. Здавалося, що його слова... Вагони потяга, який відходить, а останнє слово — службовий вагон. Не знав, яким було це останнє слово, але не міг його вимовити або ясно подумати про нього. Це був стан напівпробудження зісновидним образом потягу слів. Тоді личутно долинув голос Дона Хуана, який звертався до мене. — Тепер подивись на мене, — сказав він, повернувши до себе мою голову. Він повторив ці слова три-чотири рази. Я відразу глянув і помітив те саме сяйво, яке я вже двічі сприймав, дивлячись на його обличчя. Це був рух, який заворожував хвилеподібний плин світла в окреслених сферах. У цих сферах не було визначених кордонів, однак світло колихалося і ніколи не переливалося через невидимі межі, а лише рухалося всередині них. Я розглядав ливий об'єкт перед собою, і відразу він Почав втрачати своє світіння, звичайні риси обличчя Дона Хуана з'явилися або радше наклалися на затухання сяйва. Мабуть, я знов зосередив свій погляд. Риси Дона Хуана розпливлися, а сяйво стало яскравішим. Я зосередив увагу на ділянці, яка, мабуть, була його лівим оком, і помітив, що там рух світіння не був обмеженим. Це було схоже на іскряні вибухи. Вибухи були ритмічними і розкидали щось Наче часточки світла, які з великою силою летіли до мене, а потім відступали, ніби гумові волокна. Дон Хуан, мабуть, обернув мою голову. Раптом я зрозумів, що дивлюсь на зоране поле. «Тепер дивись уперед», – почув я слова Дона Хуана. Переді мною, можливо, за 200 ярдів зіймався великий, довгий пагорб. Весь його схил був зораний. Горизонтальні борозни йшли паралельно одна до одної від самого низу до вершини. Я помітив, що на розгораному полі було велика кількість дрібних камінців і три величезні валуни, які переривали лінійність борозен. Відразу переді мною росли кущі, які не давали розгледіти деталі яру або водного каньйону на дні пагорба. З того місця, де я стояв, каньйон мав вигляд глибокої вставки, Зелена рослинність якої помітно відрізнялася від безплідного пагорба. Зеленю, здавалося, були дерева, які росли на дні каньйону. Легкий вітерець, подумані в очі, я відчував спокій і глибоку тишу. Нечутно було птахів або комах. Дон Хуан знов заговорив до мене. Минула якась мить, перш ніж я зрозумів, що він говорить. Бачиш людину на цьому полі? допитувався він. Я хотів сказати йому, що в полі нікого немає, але не міг вимовити ні слова. Дон Хуан ззаду обхопив мою голову долонями, я бачив його пальці над моїми бровами і на щоках і змусив мене оглянути все поле, повільно повертаючи головою справа наліво, а потім у зворотньому напрямку. «Помічай кожну деталь, від цього може залежати твоє життя», – чув я, як він повторює раз за разом. Чотири рази він змусив мене оглянути 180-градусне видноколо переді мною. В один момент, коли він повернув мою голову до крайньої точки зліва, мені здалося, ніби кутиком правого ока, на мить я вловив у полі якийсь рух. Він почав повертати мою голову вправо, і я зосередив погляд на розореному полі. Я помітив людину, що йде вздовж борозен. Це був простий чоловік, убраний як мексиканський селянин. На ньому були сандалі, світло-сірі штани, бежева сорочка з довгими рукавами і солом'яний капелюх, а на правому плечі висіла світло-коричнева сумка. Дон Хуан, мабуть, зауважив, що я побачив цього чоловіка. Він кілька разів запитав мене, чи чоловік дивиться на мене, а чи йде до мене. Я хотів сказати, що чоловік іде геть, і що повернений до мене спиною, але зміг вимовити лише ні. Дон Хуан попередив, якщо чоловік повернеться і піде на зустріч мені, я маю кричати, і він відверне мою голову, щоб мене захистити. Я не відчував ні страху, ні хвилювання, ні сум'яття. Я спокійно спостерігав. Чоловік зупинився на середині поля. Правою ногою він став на виступ Велику круглого валуна, ніби зав'язуючи сандалю. Потім випрямився, витягнув із торбинки струну і обгорнув її навколо лівої руки. Він повернувся до мене спиною, а лицем до вершини пагорба і почав оглядати місцевість. Я так подумав через те, як він рухав головою поволі, повертаючи праворуч. Я побачив його профіль, а тоді він став повертатись до мене всім тілом і нарешті подивився на мене. Він навіть смикнув головою або порухав нею так, що я не сумнівався, що він мене побачив. Він витягнув ліву руку перед собою, вказуючи на землю, і тримаючи її в такому положенні, почав йти до мене. — Він йде! — крикнув я без особливих труднощів. Дон Хуан, мабуть, обернув мою голову, бо далі я вже дивився на чапараль. Він сказав, аби я ні в що не вдивлявся, а ніби злегка оглядав. Він сказав, що стане на невеликій відсані переді мною, а потім почне йти до мене, щоб я тим часом дивлявся в нього, доки не побачу його сяйво. Я бачив, як Дон Хуан відійшов десь на 20 ярдів від мене. Він йшов з такою неймовірною швидкістю і спритністю, що мені було важко повірити, що це був Дон Хуан. Він обернувся лицем до мене і наказав дивлятися в нього. Його обличчя світилося, мало вигляд плями світла. Світло, не би, проливалося через груди майже до середини його тіла. Мені здавалося, що я дивлюсь на світло крізь напівзаплющені повіки. Сяй, вони наче розширювалися і відступало. Він, мабуть, почав підходити до мене, тому що світло стало яскравішим і помітнішим. Він щось мені сказав, я... Постарався зрозуміти і перестав помічати сяйво, а тоді побачив Дона Хуана, як бачу його в повсякденному житті на відстані кількох футів від мене. Він сів, повернувшись лицем до мене. Зосередивши увагу на його обличчі, я почав сприймати невиразне сяйво. Потім обличчя Дона Хуана ніби покреслили тонкі промені світла, так ніби на нього світили крихітними дзеркалами. Коли світло стало яскравішим, обличчя втратило свої контури і знову стало аморфним сяйливим об'єктом. Я знову сприйняв вибух світла, що пульсував з ділянки, яка мала бути його лівим оком. Я не зосереджував на ньому свої уваги, а свідомо вдивлявся у сусідню ділянку, яку вважав його правим оком, і відразу побачив ясне, прозоре озерце світла. Це було рідке світло. Я помітив, що сприйняття було чимось більшим за споглядання. Це було відчуття. Озерце темного рідкого світла мало надзвичайну глибину. Воно було приязним, добрим. Світло, яке виходило з нього, не вибухало, а повільно заверталося всередину, створюючи вишукані відблиски. Світло дуже приємно і ніжно мене торкалося, заспокоювало, даючи мені відчуття прекрасного. Я побачив симетричне кільце блискучих спалахів, які ритмічно розширювалися вертикальною площиною сяйливої ділянки. Кільце розширилось і покрило майже всю сяйливу поверхню, а тоді стиснулося до точки світла всередині блискучого озерця. Я спостерігав, як кільце розширювалося і стискалося кілька разів, потім навмисно відійшов, не відводячи погляду, і зміг бачити обома очима. Я розрізнив ритм обох типів легких вибухів. Ліве око посилало спалахи світла, які виривалися з вертикальної площини, а праве око посилало спалахи, які променилися, не вириваючись. Ритм двох очей змінювався. Світло лівого ока виривалося назовні, а променисті світлові пучки правого ока стискалися і закручувалися досередини. Потім світло правого ока розширювалося і покривало всю сійливу поверхню, а вибухове світло лівого ока відступало. Дон Хуан, мабуть, ще раз обернув мене, бо я знов дивився на зорене поле. Я чув, як він наказував мені спостерігати за чоловіком. Чоловік стояв біля валуна і дивився на мене. Я не розрізняв його рис, капельок покривав більшу частину його обличчя. За хвилю він засунув торбу під праву руку і почав відходити вправо від мене. Він пішов майже до кінця рілі, змінив напрямок і зробив кілька кроків у бік Яру. Тоді я втратив контроль над фокусуванням погляду, він зник, а з ним цілий пейзаж, на який наклалися образи пустельних кущів. Я не пам'ятаю, як я повернувся до оселі Дона Хуана і не пам'ятаю, що він зробив, щоб... Повернути мене. Коли прокинувся, я лежав на солом'яній маті в кімнаті Дона Хуана. Він підійшов до мене і допоміг піднятися. Голова запаморочилася, мене нудило. Дон Хуан дуже швидко і майстерно витягнув мене до чагарників біля його будинку. Мене вирвало, і він засміявся. Після я почувався краще. Глянув на годинник, була одинадцята вечора. Я знов заснув, і до першої години наступного дня Зрозумів, що знову став собою. Дон Хуан постійно запитував, як я почуваюся. Я відчув, що розсіяний справді не можу зосередитися. Якийсь час погуляв біля будинку під пильним наглядом Дона Хуана. Він ходив за мною слідом. Робити було нічого, і я знов заснув. Прокинувся під вечір, почуваючись набагато краще. Довкола мене було чимало стовченого листя. Я просто лежав на животі на купі листя. Його запах був дуже сильним. Пригадую, я спочатку це усвідомив, аж потім повністю прокинувся. Я почвалав на задвірок і побачив Дона Хуана, який сидів біля зрушувальної канави. Зауваживши мене, він шалено замахав руками, щоб я зупинився і повертався в будинок. «Біжи до хати!» – закричав він. Я побіг у дім, а він підійшов трохи пізніше. «Ніколи не виходь за мною!» – сказав він. «Якщо хочеш мене побачити, чекай тут!» Я вибачився. Він волів негайти час на дурні вибачення, які не мали сили скасувати мої дії. Сказав, що йому було дуже важко повернути мене назад і що ходив просити за мене до води. «Тепер нам треба скористатись нагодою і вимити тебе у воді», – сказав він. Я запевнив його, що чуюся добре, він довго дивився мені в очі. «Ходи зі мною!» – сказав він. «Я занурю тебе у воду!» То «Зі мною все гаразд!» – сказав я. «Дивіться, я роблю нотатки!» Він потягнув мене з великою силою, підняв з мати. «Не потурай собі!» – наказав він. «У будь-який час ти знову заснеш! Може бути, що цього разу я не зможу тебе розбудити!» Ми побігли на задвірок. Перш ніж ми дісталися до води, він... Схвильовано наказав мені міцно заплющити очі і не розплющувати їх, доки він не скаже. Попередив, якщо я зосереджу погляд на воді хоч на мить, я можу померти. Він повів мене за руку і занурив у канаву, починаючи з голови. Я не розплющував очей, а він усе занурив і витягав мене з води впродовж кількох годин. Зміна, яку я пережив, була чудовою. Якщо перед тим, як я увійшов до води, Зі мною щось було не так, то було воно настільки невловним, що я помітив його лише, порівнявши з відчуттям благополуччя і бадьорості, яке з'явилося, коли Дон Хуан тримав мене у зрушувальній канаві. Вода потрапила в ніс, і я почав чхати. Дон Хуан витягнув мене і повів усе ще заплющеними очима до будинку. Тобто міг переодягнутися, а потім провів до своєї кімнати, посадив на мату, повернувши в правильному напрямку і аж тоді сказав розплющити очі. Я розплющив, і те, що я побачив, змусило мене відсахнутися і схопитись за його ногу. Це був край бентежливий момент. Дон Хуан постукав мене кісточками пальців по вершечку голови. Удар був швидкий, не жорсткий чи болючий, але чомусь приголомшливий. «Що сталося? Що ти бачив?» – спитав він. Розплющивши очі, я... Побачив ту саму сцену, що й раніше, того самого чоловіка. Однак цього разу він майже торкався мене. Я побачив його лице. Воно здалося мені знайомим, я ніби знав, хто він такий. Сцена щезла, коли Дон Хуан ударив мене по голові. Я підвів очі на Дона Хуана. Його рука знову була готова мене вдарити. Він засміявся і запитав, чи хотів би я ще раз дістати по голові. Не відпустив йому ногу і розслабився на маті. Він наказав мені дивитися просто поперед себе і в жодному разі не обертатися в напрямку води за будинком. Тоді я вперше зауважив, що в кімнаті темно хоч око виколи. Якось мить я засумнівався, що розплющив очі, доторкнувся до них руками, щоб переконатися, я гукнув до нахуана і сказав, що з моїми очима щось не гаразд. Я взагалі нічого не бачив, а хвилю перед тим бачив, як він готувався мене вдарити. Я почув його над головою справа, і тоді він засвітив гасовий ліхтар. За лічені секунди мої очі звикли до світла. Все було таким, як завжди. Глиняні стіни кімнати і химерно викривлені сухі лікарські коріння, що висіли на них. Пучки трав, солом'яний дах гасовий ліхтар, що звисав із балки. Я бачив кімнату сотні разів, але цього разу щось унікальне було в ній і в мені. Це вперше я не повірив в остаточну реальність мого сприйняття. Я поволі наближався до цього відчуття і, можливо, розмірковував про нього в різні часи, але ще ніколи не був на порозі серйозного сумніву. Цього разу, однак, я не вірив, що кімната є справжньою, і на мить у мене з'явилося дивне відчуття, що це була картинка, яка зникне, якщо Дон Хуан постукає мене по голові кісточками пальців. Я затремтів, але не від холоду. Нервові спазми пробігли хребтом. Голова була важка, особливо в потилиці. Я поскаржився, що погано почуваюся, і сказав йому, що побачив. Він посміявся з мене, кажучи, що піддатися переліку це жалюгідне потурання собі. — Ти боїшся, не налякавшись, — сказав він. — Ти бачив союзника, який дивився на тебе велике діло. Зачекай, коли цітнешся з ним лице в лице, отоді накладеш у штани. Він звелів встати і піти до машини, не обертаючись до води, і зачекати, поки він візьме линву і лопату. Сказав мені їхати до місця, де ми раніше знайшли пень. У темряві ми взялися його викопувати». Кілька годин я дуже важко працював. Пнями не викопали, але я відчував себе набагато краще. Ми повернулися додому і поїли. Речі знову стали цілком реальними і звичними. «Що зі мною сталося?» – спитав я. «Що я вчора зробив?» «Ти курив мене, а потім курив союзника», – відповів він. Перепрошую. Дон Хуан засміявся і сказав, що далі я почну вимагати, аби він розповів мені все з самого початку. «Ти курив мене», – повторив він. «Ти вдивлявся в моє обличчя, в мої очі, бачив світло, яке позначає людське обличчя. Я мольфар, ти це бачив у моїх очах. Втім, ти цього не знав, тому що робив це вперше. Очі людей усі різні, ти скоро про це довідаєшся. Потім ти курив союзника». «Ви маєте на увазі того чоловіка в полі? То був не чоловік, то був союзник, який тебе поманив». Куди ми ходили? Де ми були, коли я побачив того чоловіка, тобто союзника?» Дон Хуан жестом підборіддя вказав на місцевість перед будинком і сказав, що водив мене на вершину невеличкого пагорба. Я сказав, що пейзаж, який я розглядав, немає нічого спільного з пустельним чапоралем навколо його будинку. А він відповів, що союзник, який поманив мене, не місцевий. «А звідки він?» «Я скоро поведу тебе туди». Який сенс того, що я бачив. Ти вчився бачити, і це все. Але тепер ти от тут загубиш штани, бо потураєш собі. Ти піддався своєму страху. Можливо, тобі треба описати все, що ти бачив. Коли я почав описувати, яким мені видалося його обличчя, він перебив мене і сказав, що це взагалі не важливо. А я сказав, що майже бачив його як світне яйце. Він сказав, що майже недостатньо, і що бачення... Забере в мене багато часу і зусиль. Його зацікавила сцена зораного поля в найменших деталях, які я міг пригадати. «Цей союзник манив тебе», – сказав він. «Я мусив повертати твою голову, коли він підійшов до тебе не тому, що він загрожував, а тому, що краще зачекати. У тебе є час. Воїн ніколи не розслабляється і ніколи не поспішає. Зустрічатися із союзником без підготовки – це як атакувати лева своїм пуканням. Метафора мені сподобалась. Разом ми чудово посміялися. А що би трапилось, якби вони повернули моїй голови? Ти сам би мусив повертати голову. А якби я цього не зробив? Союзник підійшов би до тебе і налякав би до смерті. Якби ти був сам, міг би і вбити. Тобі не бажано залишатися на самоті в горах або в пустелі, поки не зможеш сам себе захистити. Союзник може спіймати тебе, коли ти сам, і лишити від тебе мокре місце. А що означали дії, які він виконував? Дивлячись на тебе, він тебе вітав. Він показав тобі, що ти потребуєш ловця духів і торбинку, але не з цієї місцевості. Його торба була з іншої частини країни. У тебе є три камені спотикання, які тебе зупиняють. Ними були валуни. І ти безумовно отримаєш свої найкращі сили у водних каньйонах і ярах. Союзник показав тобі яр. Решта сцени мала допомогти тобі знайти точне місце, де його можна знайти. Тепер я знаю, де це місце. Скоро поведу тебе туди. Ви маєте на увазі, що пейзаж, який я бачив, реально існує? Звичайно. Де? Цього я тобі не можу сказати. Як мені знайти цей район? І цього я не можу тобі сказати і не тому, що не хочу, а тому, що просто не знаю, як це тобі пояснити. Мене цікавило, що означала поява тієї самої сцени в його кімнаті. Дон Хуан засміявся і показав, як я тримався за його ногу. Це було підтвердження того, що союзник хоче тебе бачити, сказав він. Він подбав, щоб ти або я знали, що він тебе вітає. А як щодо обличчя, яке я бачив? Це знайоме обличчя, бо ти його знаєш. Ти бачив його раніше. Можливо, це обличчя твоєї смерті. Ти злякався, але це була твоя безтурботність. Він чекав на тебе, а коли з'явився, ти піддався страху. На щастя, я там був і вдарив тебе. Інакше він би обернувся проти тебе, що було б лише справедливо. Щоб зустрітися з союзником, людина мусить бути бездоганним воїном. Інакше союзник може обернутися проти неї і знищити її. Наступного ранку Дун Хуан відмовив мене повертатися до Лос-Анджелеса. Очевидно, він вважав, що я ще не повністю відновився. Він наполягав, щоб я сидів у його кімнаті обличчям на південний схід, аби зберегти силу. Він сів ліворуч, подав мені блокнот і сказав, що на цей раз я його спіймав. Він мусив не тільки лишитися зі мною, а й поговорити, «Коли впадуть сутінки, я знову маю повезти тебе до води», – сказав він. «Ти ще не зміцнів і сьогодні не можеш бути на самоті. Весь ранок я буду з тобою, а в день ти вже будеш у кращій формі». Його занепокоєння мене трохи налякало. «А що зі мною не так?» – запитав я. «Ти викликав союзника, що ви хочете цим сказати». Сьогодні не можна говорити про союзників. Поговоримо про щось інше. Насправді я взагалі не хотів говорити. Я почав відчувати тривогу і неспокій. Донухану ситуація, мабуть, здавалася геть абсурдною. Він сміявся аж до сліз. Не кажи мені, що тоді, коли тобі треба говорити, ти не знайдеш, що б то сказати? Мов він, з пустотливим блиском в очах. Його настрій дуже мене заспокоює. У цей момент мене цікавила лише одна тема – союзник. Його обличчя було таким знайомим, але я не знав і не бачив його раніше. Це було щось інше. Тільки, ну, я починав думати про його обличчя, мою свідомість атакували інші думки, наче щось у мені знало таємницю та не дозволяло іншим частинам моєї свідомості наблизитись до неї. Відчуття знайомості, обличчя союзника було… Таким моторошним, що ввело мене у стан хворобливої меланхолії. Дон Хуан сказав, що це могло бути обличчям моєї смерті. Думаю, ці слова мене зачепили. Мені страшно кортіло про це розпитати, і я чітко відчував, що Дон Хуан мене стримує. Я зробив кілька глибоких вдихів і випалив запитання. Що таке смерть, Доне Хуани? Я не знаю, усміхнувся він. Ну, я маю на увазі, як би ви описали смерть. Я хочу почути ваші думки. Гадаю, кожен має певні ідеї про смерть. Я не розумію, про що ти говориш. Бажнику моєї машини лежала тибетська книга мертвих. Мені спало на думку використати їх як тему для розмови, оскільки в ній йшлося про смерть. Я сказав, що хочу йому її прочитати, і зібрався вставати. Він... Змусив мене сісти, вийшов і сам приніс книгу. «Ранок – поганий час для мольфарів», – пояснив він те, чому мені краще сидіти на місці. «Ти заслабкий, щоб виходити з кімнати. Всередині ти захищений. Якщо ти зараз вийдеш, цілком, ймовірно, станеться щось страшне. Союзник може вбити тебе на дорозі або в кущах, а пізніше, коли знайдуть твоє тіло, скажуть, що ти загадково помер або стався нещасний випадок. Я не був у стані чи в настрої ставити під сумнів його рішення, тому цілий ранок сидів на місці, читаючи і пояснюючи йому деякі частини книги. Він уважно слухав і взагалі не перебивав. Двічі я зупинявся на короткий час, коли він приносив воду та їжу, але тільки він знову звільнявся, він просив мене читати далі. Він здавався дуже зацікавленим, коли закінчив, він глянув на мене. «Я не розумію, чому ці люди говорять про смерть так, ніби смерть подібна до життя», – сказав він тихо. «Можливо, так вони це розуміють? Думаєте, тибетці бачать?» «Хто зна? Коли людина навчиться бачити, жодна відома річ для неї не матиме переваги. Жодна. Якби тибетці вміли бачити, вони відразу б сказали, що жодна річ уже не є такою самою». Коли ми бачимо, нічого не є відомим. Нічого не залишається таким, яким ми його знали, коли не бачили. Мабуть, до нихуане, бачення не є однаковим для всіх. Правда, не є однаковим. Утім, це не означає, що смисли життя мають перевагу. Коли людина вчиться бачити, жодна річ уже не є тією самою. Ти Тибетці, очевидно, думають, що смерть подібна до життя. «А що ви думаєте, якою є смерть?» – запитав я. «Я не думаю, ніби смерть на що-небудь подібна. Мабуть, тибетці говорять про щось інше. У будь-якому разі говорять вони не про смерть». «Про що, на вашу думку вони говорять?» <гум> «Мабуть, це ти мені можеш сказати. Ти той, хто читає». Я спробував щось додати, але він почав сміятися. «Можливо, тибетці і справді бачать» продовжував Дон Хуан, тоді вони мали б зрозуміти, що в тому, що вони бачать, немає жодного сенсу, і вони написали цю купу лайна, бо для них це не має ніякого значення, і в такому разі те, що вони написали, взагалі не є лайном. Мені справді байдуже, що розказують тебе сказав я, але мені, звичайно, не байдуже, що розкажете ви. Я б хотів почути, що ви думаєте про смерть. Він на мить уперся в мене поглядом, а тоді хихикнув. Широко розплющив очі і здійняв брови, комічно зобразившись здивування. «Смерть – це розетка листочків», – сказав він. «Смерть – це обличчя союзника. Смерть – ясна хмара над горизонтом. Смерть – це шепіт мескаліто у твоїх вухах». Смерть – це беззубий ротохоронця. Смерть – це хенаро, що сидить на голові. Смерть – це моя розмова. Смерть – це ти і твій блокнот. Смерть – це ніщо, ніщо. Вона тут, однак, і взагалі не існує. Дон Хуан радісно засміявся. Його сміх був немов пісня з якимось танцювальним ритмом. «Я говорю дурниці, так?» – запитав Дон Хуан. «Я не можу сказати, якою є смерть але, мабуть, міг би розповісти тобі про твою власну смерть. Неможливо знати, якою вона буде, напевно. Втім, я можу розповісти, якою вона могла би бути. У цей момент я злякався і сказав, що я хотів лише знати, якою смерть здавалася йому. Я наголосив, що мене цікавили його думки про смерть загалом, а не про особистості чиїсь особистої смерті, особливо моїй. «Я не можу говорити про смерть загалом, лише про конкретні смерті», – сказав він. «Ти хотів, щоб я розповів тобі про смерть?» «Араз, тоді не бійся почути про свою власну смерть». Я зізнався, що надто нервуюся для такої розмови. Я сказав, що хотів говорити про смерть у загальних рисах, як він сам це робив, розповідаючи, як у момент смерті його сина – Еулаліо, життя і смерть змішувалися, немов туман кристалів. Я казав тобі, що життя мого сина розширилося в момент його власної смерті, мовив він. Я не говорив про смерть загалом, а про смерть мого сина. Смерть, чим би вона не була, розширила його життя. Мені справді хотілося відвернути розмову від конкретики, і я задав, що колись читав розповіді людей які помирали на декілька хвилин, а пізніше їх повертали до життя з допомогою медичних засобів. У всіх випадках, про які я читав, люди, які вижили, стверджували, що взагалі нічого не можуть пригадати, що вмирання було просто відчуттям непритомності. «Все цілком зрозуміло», – сказав він. Смерть має дві стадії. Перша – це непритомність, чорнота. Цей етап не має значення і дуже схожий на першу реакцію від Мескаліто, коли людина відчуває легкість, яка дає відчуття щастя, повноти, безтурботності щодо всього у цьому світі, але це лише поверхневий стан. Він швидко зникає, і людина вступає в нову сферу, сферу суворості та сили. Друга стадія – це справжня зустріч з Мескаліто. Смерть дуже схожа на неї. Перша стадія є поверхневою непритомністю. Друга, однак, є справжньою стадією, де людина зустрічається зі смертю. Це коротка мить після першої чорноти, коли ми бачимо, що знову є самими собою. І саме тоді смерть трощить нас із тихою лютю і потугою, доки не розчинить наше життя в ніщо. Звідки у вас впевненість, що ви говорите про смерть? У мене є союзник. Димок показав мені мою смерть непомильної з надзвичайною ясністю. Саме тому я можу говорити лише про особисту смерть. Слова Дона Хуана викликали в мене глибокий страх і повну нерішучість. У мене було відчуття, що він буде описувати явні, звичайні деталі моєї смерті і розказувати мені, як або коли я помру. Сама думка про таке знання – Загняла мене в безвихідь, але й викликала цікавість. Я міг би попросити його описати його власну смерть, але відчув, що таке прохання буде досить грубим, тому автоматично його відкинув. Донахуана, здавалося, веселив мій конфлікт, тіло його здригалося від сміху. Хочеш знати, якою може бути твоя смерть? запитав він мене з виразом дитячої радості на лиці. Його шкодлива втіха від насмішок наді мною заспокоїла мене. Це майже розвіяло мій страх. — Гаразд, скажіть мені, — сказав я надтріснутим голосом. Він дико розреготався, вхопився за живіт, звалився на бік і глузливо повторив надтріснутим голосом. — Гаразд, скажіть мені, — тоді випрямився і сів з удаваною відреченістю тремтячим голосом, сказав. Друга стадія твоєї смерті цілком може бути отакою. Його очі вивчали мене з неприхованою щирою цікавістю. Я засміявся, я чітко зрозумів, що його висміювання – це єдиний засіб, який може притупити гостроту ідеї про власну смерть. «Ти багато їздиш машиною», – провадив він далі. «Отож ти знову можеш опинитися в певний момент за кермом. Це буде дуже швидке відчуття, що не дасть тобі часу подумати. Раптом, скажімо, ти опинишся за кермом, як це робив уже тисячу разів. Але не встигнеш замислитись про себе, як помітиш дивне утворення перед вітровим склом. Якби ти приблизився ближче, ти б зрозумів, що це хмара, яка має вигляд блискучої розетки листочків. Вона буде нагадувати, скажімо, лице просто посеред неба, перед тобою. Спостерігаючи за нею, ти побачиш, як вона рухається назад, аж поки не перетворюється лише на блискучу точку вдалені. І тоді ти помітиш, що вона знову починає рухатись до тебе, вона розженеться і в мих ока гримнеться об скло твої машини. Ти сильний, я впевнений, що смерті доведеться гримнути декілька разів, щоб тебе дістати. На цей момент ти вже знатимеш, де ти є і що з тобою відбувається. Обличчя знову відступить на горизонт, набере швидкості і розтрощить тебе. Лице увійде всередину тебе, і тоді ти зрозумієш, що це завжди було лице союзника. Або це був я в розмові, або ти за письмом. Смерть увесь час була нічим, нічим. Це була маленька крапка, загублена серед листків твого блокнота. Однак вона увійде всередину тебе неконтрольованою силою і змусить тебе розширитись. Вона розпластає тебе і розтягне по небу, і по землі, і за її межами. А ти будеш, мов, туман крихітних кристалів, що відходять, відходять. Мене дуже зворушив опис моєї смерті. Я очікував почути щось зовсім інше. І думав, не міг нічого сказати. Смерть входить через живіт, продовжив він. Якраз через просвіт волі ця ділянка є найважливішою і найчутливішою в людині. Це ділянка волі, а також ділянка, через яку ми всі вмираємо. Я знаю це тому, що мій союзник підводив мене до цієї стадії. Мольфар налаштовує свою волю, дозволяючи його смерті наздогнати його, і коли він стане плоским і почне розширюватися, його бездоганна воля бере гору і знову збирає туман в цілісну людину. Дон Хуан зробив дивний жест. Він розкрив долоні, як два віяла, підняв їх на рівень ліктів, повернув їх так, щоб пальці торкнулися його боків, а потім повільно з'єднав їх у центрі тіла над попком. Він потримав їх там якусь мить. Його руки здригнулися від напруги. Потім він підняв їх, кінчиками середніх пальців торкнувшись свого чола, а потім витягнув їх у тому ж положенні до центру тіла. Це був потужний жест. Дон Хуан виконав його настільки енергійно і красиво, що й був зачарований. «Своєю волею збирає себе Мольфар», – сказав він. «Та старість робить його кволим. Його воля слабне, і неминуче настає момент, коли він уже не спроможний керувати своєю волею. Тоді він ніяк не може опиратися мовчазній силі своєї смерті. Його життя стає подібним до життя всіх його ближніх. Туманом, що розширюється і виходить за свої межі. Дон Хуан подивився на мене і підвівся. Я Тремтів. Тепер можеш йти до кущів, сказав він. Уже по обіді. Мені треба було вийти, але я не смію. Я почувався радше знервованим, ніж наляканим. Однак уже перестав побоюватися союзника. Дон Хуан сказав, що це має значення як я почуваю себе, поки я твердий. Він запевнив мене, що я в ідеальній формі і можу спокійно йти до кущів за умови, що не піду до води. Це інша річ, сказав він. Мені потрібно ще раз тебе вимити, тому тримайся якомога далі від води. Пізніше він попросив підвести його до сусіднього містечка. Я зауважив, що їзда буде для мене доречною зміною, бо я ще трохи тремчу. Ідея про те, що мольфар насправді заграє зі своєю смертю, здавалася мені доволі жахливою. «Бути мольфаром – це страшний тягар», – мовив він за спокійливим тоном. «Я вже казав тобі, що набагато краще навчитися бачити. Людина, яка бачить, є всім. У порівнянні з нею мольфар – жалюгідний хлопчина». Що таке мольфарство, до він довго дивився на мене, майже непомітно похитуючи головою. Мольфарство полягає в тому, щоб застосувати волю до головної ланки, – сказав він. Це втручання. Мольфар шукає і знаходить найважливішу ланку будь-чого, на що хоче вплинути, і тоді застосовує до неї свою волю. Мольфар не мусить бачити. Щоб бути мольфаром, йому лише треба знати, як застосовувати свою волю. Я попросив його пояснити, що він має на увазі під головною ланкою. Він якийсь час подумав, а тоді сказав, що знає, чим є мій автомобіль. Це, очевидно, транспортний засіб, сказав я. Я маю на увазі, що твій автомобіль – це свічки запалювання. Це його найважливіша ланка для мене. Я можу застосувати до них свою волю, і твоє авто не заведеться. Дон Хуан сів у машину. Помахом руки запросив мене, зручно вмощуючись на сидінні. «Стеж за тим, що я роблю», – сказав він. «Я ворона, тому спочатку я розпушу своє пір'я». Він здригнувся усім тілом. Його рух нагадав мені горобця, що змощує пір'я в калюжі. Він опустив голову, мов птах, що занурює дзьобу воду. «Дуже приємно», – сказав він і засміявся. Його сміх був дивним. Він мав на мене дуже своєрідний, заворожливий вплив. Я пригадав, що раніше багато разів чув, як він отак сміється. Мабуть, я ніколи цього чітко не усвідомлював через те, що він ніколи настільки довго не сміявся в моїй присутності. Далі ворона розслаблює свою шию, сказав він і почав крутити шиєю і потирати щоками об свої плечі. Тоді вона дивиться на світ одним оком, а потім іншим. Він затрусив головою, ніби зміщуючи погляд на світ з одного ока на інше. Тут його сміху став ще вищим. У мене з'явилося абсолютне відчуття, що він от-от перетвориться на ворону перед моїми очима. Мені закуртіло посміятися з цього, але я був майже паралізований. Я справді відчував, як мене огортає якась сила. Я не був переляканим чи сонливим, голова не паморочилася, Настільки я міг судити, жодна з моїх здібностей не були порушені. «Тепер заводь машину», – сказав Дон Хуан. Я увімкнув стартер і автоматично натиснув на педаль газу. Стартер заскреготав, не запускаючи двигуна. Сміх Дона Хуана був м'яким ритмічним карканням. Я спробував ще раз і ще раз. Я стратив, мабуть, хвилин десять зі скреготом, крутячи стартер машини. Дон Хуан весь цей час каркав. Нарешті я здався і сів, важко опустивши голову. Він перестав сміятися і розглядав мене. І тоді я зрозумів, що його сміх увів мене в якийсь гіпнотичний транс. Хоч я добре усвідомлював, що відбувається, я відчував, що не є самим собою. Весь той час, поки я не міг завести машину, я був дуже покірним, майже онімілим. Здавалося, наче Дон Хуан робить щось не тільки з моєю машиною, а й зі мною. Коли він перестав каркати, я був переконаний, що заклинання минуло, і я знову різко ввімкнув стартер. Мене була впевненість, Дон Хуан лише зачарував мене своїм сміхом і змусив повірити, що я не можу завести машину. Кутиком свого ока я побачив, як він з цікавістю розглядає мене, поки я кручу двигун і люто помпую бензин. Дон Хуан тихо поплескав мене і сказав, що. Людь зробить мене твердим, і, можливо, мені не доведеться знову митися в канаві. Що розлюженішим я стаю, то швидше я оговтаюсь від зустрічі з союзником. Не соромся, – почув я голос Дона Хуана. – в ту. Він вибухнув своїм природним звичайним реготом, і я відчув, що смішний і боязко захихотів. За деякий час Дон Хуан сказав, що відпустив машину. І вона завелась. А розділ 14. 28 вересня 1969 року. Щось моторошне відбувалося біля будинку Дона Хуана. На мить мені здалося, ніби він сам ховається десь поруч, щоб мене налякати. Я покликав його, а потім зібрався з духом, щоб увійти всередину. Дона Хуана там не було. Я поклав дві торби з продуктами, які привіз на купу дров, і сів, щоб чекати його, як це робив десятки разів до того. Але вперше, за багато років спілкування з Доном Хуаном, я побоявся залишатися сам один у його будинку. Я відчував якусь присутність, мов би хтось невидимий був поруч зі мною. Тоді я згадав, що кілька років тому в мене було таке ж невразне відчуття, ніби щось невідоме шастає навколо мене, коли я був сам. Я скучив на ноги і вибіг з будинку. Я приїхав до Дона Хуана, щоб сказати йому, що сукупний вплив від завдання бачити вже позначається на мені. Я зробився неспокійним, став відчувати невиразний острах без якихось явних причин в тому без втомливої роботи, і моя реакція на самоту в будинку Дона Хуана розбудила давній спогад про те, як зародився мій страх. Уперше страх з'явився багато років тому, коли Дон Хуан влаштував. Дуже дивне протистояння між Мольфаркою жінкою, яку він назвав «Ла Каталіна» і мною. Це почалося 23 листопада 1961 року, коли я застав його в нього вдома з вивихнутою щиколоткою. Він пояснив, що в нього є ворог Мольфарка, яка вміє обертатися на чорного дрозда, яка намагалася його вбити. — Тільки, ну, зможу ходити, я покажу тобі цю жінку, — сказав Дон Хуан. Ти мусиш знати, хто вона. Чому вона хоче вас убити? Він нетерпляче знизав плечима і більш нічого не сказав. Через десять днів я приїхав провідати його, і він уже прекрасно почувався. Він повернув шиколотку, показуючи, що з нею все гаразд, і пояснив своє швидке відновлення гіпсовою пов'язкою, яку сам собі зробив. Добре, що ти тут, сказав він. Сьогодні я запрошу тебе в невеличку подорож. Потім він скерував мене в безлюдну місцевість. Там ми зупинилися, Дон Хуан витягнув ноги і зручно вмостився на сидінні, наче зібрався подрімати. Порадив мені розслабитись і сидіти дуже тихо. Сказав, що мусимо бути максимально непомітними аж до вечора, тому що кінець дня був дуже небезпечним періодом для справи, за яку ми взялися. «За яку справу ми взялися?» – перепитав я. «Ми тут для того, щоб стежити за Ла Каталіною». Сказав він. Коли доволі стемніло, ми вислизнули з машини і дуже повільно і безшумно пішли в пустельний чапараль. З місця, де ми зупинилися, я міг розгледіти чорний силует пагорбів з обох боків. Ми стояли в досить широкому каньйоні з плоским дном. Дон Хуан дав мені докладні вказівки про те, як злитися з чапаралем і показав мені, як сидіти на варті, як він це називав. Він попросив мене підкласти праву ногу під ліве стегно, а ліву ногу зігнути в коліні. Пояснив, що підкладена нога спрацює як пружина для того, щоб за потреби дуже швидко встати. Потім сказав сісти лицем на захід, бо в цьому напрямку була оселя жінки. Він сів поруч зі мною справа і пошепки звелів зосередитись погляд на землі, виглядаючи або радше чекаючи на хвилю вітру, яка заворушить кущі. Як тільки кущі, на яких я зосереджував свій погляд, зарушиться, мені треба буде підняти очі, я побачу мольфарку в усі її чудесні злобливі величі. Дон Хуан справді використав ці слова. Коли я попросив його пояснити, що він має на увазі, він сказав, як зауважу коливання кущів, мені треба буде просто підвести очі і самому все побачити, бо мольфар у польоті – це таке унікальне видовище, пояснити, яке неможливо. Дув доволі сильний вітер, і мені багато разів здавалося, ніби я помітив коливання кущів. Я кожного разу зводив погляд, готовий пережити, трансцендентний досвід, але нічого не бачив. Щоразу, коли вітер ворушив кущами, Дон Хуан енергійно копав землю, кружляючи навколо, розмахуючи руками, наче батогами. Сила його рухів була надзвичайною. Після декількох невдалих спроб побачити мальфарку, в польоті я був переконаний, що вже не стану свідком жодної трансцендентної події. Проте демонстрація сили Дона Хуана була настільки вишуканою, що я був не проти провести там цілу ніч. На світанку Дон Хуан сів біля мене. Він здавався дуже виснаженим, ледве рухався. Він ліг на спину і пробурмотів, що йому не вдалося проколоти жінку. Мені дуже заінтригували ці слова. Він повторював їх кілька разів, і щоразу його тон ставав сумнішим, розпачливішим. Я почав відчувати незвичайну тривогу. Мені було дуже легко спроєктувати свої почуття на настрій Дона Хуана. Кілька місяців Дон Хуан нічого не згадував. Ні про інцидент, ні про жінку. Я думав, що він або забув, або залагодив справу. Проте одного разу я застав його дуже схвильованим. У стані абсолютно невластивому його природному спокою він Повідомив мені, що чорний дріз постав перед ним минулої ночі, майже торкаючись до нього, але він не прокинувся. Майстерні жінки була настільки великою, що він взагалі не відчув її присутності. Він сказав, що йому пощастило вмить прокинутись і вступити в страшенну боротьбу за своє життя. Тон голосу Дона Хуана був зворушливий, жалісний, мене огорнула величезна хвиля співчуття і турботи. Похмурим і драматичним тоном він підтвердив, що неспроможний зупинити її, коли вона ще один раз підійде до нього, це буде його останній день на землі. Я засмутився і мало не розплакався. Дон Хуан, схоже, помітив моє глибоке занепокоєння і засміявся, як мені здалося відважно. Він поплескав мене по спині і сказав, щоб я не турбувався, не все ще втрачено, адже він має останню карту, козирну. «Воїн живе стратегічно!» – сказав він, усміхаючись. «Воїн ніколи не бере вантажу, якого не може нести!» Усмішка Дона Хуана змогла розвіяти зловісні хмари неминучої загибелі. Раптом я відчув піднесення, і ми обоє засміялися. Він поплескав мене по голові. «Знаєш, з усього, що є на цій землі, ти – моя остання карта!» – несподівано сказав він, дивлячись мені просто вічі. «Що?» «Ти, мій козир, у боротьбі з тією відьмою!» Я не розумів, що він мав на увазі, і він пояснив, що жінка мене не знає, і якщо я зіграю, як він мене навчить, я матиму дуже хороший шанс проколоти її. «Що ви маєте на увазі під проколоти її? Ти не можеш її вбити, але мусиш проколоти їй, мов, повітряну кульку. Якщо ти зробиш це, вона дасть мені спокій». Але не думай про це зараз. Я скажу, що робити, коли прийде час. Минули місяці я забув про інцидент і був заскочений, коли одного разу під'їхав до його будинку, а Дон Хуан вибіг і не дав мені вийти з машини. «Мусиш негайно їхати геть!» – прошепотів він страшенним поспіхом. «Слухай уважно, купи рушницю або якось роздобудь, не принось мені власної рушниці, розумієш? Знайди будь-яку зброю, крім власної, і негайно неси сюди». «Навіщо вам рушниця?» «Іди вже!» Я повернувся з рушницею. Мені забракло грошей на нову, але друг позичив мені свою стару рушницю. Дон Хуан не глянув на неї, він пояснив сміючись, що він шарпнув мене, бо чорна птаха сиділа на даху будинку, і він не хотів, щоб вона мене побачила. Помітивши на даху мольфарку у вигляді чорного дрозда, я подумав, що ти міг би принести рушницю і проколоти її сказав Дон Хуан. Я не хочу, щоб з тобою щось сталося, тому я порадив купити рушницю або роздобути її якось інше. Розумієш, тобі доведеться знищити рушницю після того, як виконаєш завдання. Про яке завдання ви говорите? Мусиш спробувати проколоти жінку з рушниці. Він змусив мене почистити рушницю, натерши її свіжим листям і стеблами рослини з особливим запахом. Він сам натер дві кулі, помістивши його у стволи. Потім сказав, що я мушу сховатися перед його будинком і чекати, доки чорний дріст не сяде на дах, а потім старанно прицілившись, вистрелити з обох стволів. Ефект несподіванки радше, ніж дріб проколи жінку. І якщо я буду сильним і рішучим, мені вдасться змусити її дати йому спокій. Тож моя ціль, як і моя рішучість її проколоти, мали бути бездоганними. «Ти мусиш крикнути в момент пострілу», – сказав він. «Крик має бути потужним і пронизливим». Потім він поскладав в'язки бамбукових тростин і хмизу на відстані приблизно десяти метрів від рамади. Наказав мені притулитися до куб. Позиція була доволі зручною, я майже сидів, спина була добре підперта, а дах було добре видно. Він сказав, що для виходу відьми ще зарано, і до сутінків ми мусимо все приготувати». Потім він вдаватиме, що замикається в будинку, щоб так привабити її і спровокувати черговий напад. Він сказав мені розслабитись і знайти зручне положення, з якого я зможу стріляти, не рухаючись. Кілька разів змусив мене прицілитись до даху і дійшов висновку, що я піднімаю рушницю до плеча і націлююсь надто повільно і незграбно. Тоді він зробив опору для рушниці. Гострим залізним прутом виколопав дві глибокі дірки, вставив у них дві роздвоєні палиці і між вилками прив'язав довгу жердину. Конструкція дала мені опору для стрільби і дала змогу втримати рушницю, націленою на дах. Дангхон подивився на небо і сказав, що йому вже час вертатися в дім. Він піднявся і спокійно пішов досередини, застарівши, що моє зусилля не жарт, і мені доведеться поцілити птаху першим пострілом. Коли Дон Хуан пішов, я мав ще кілька хвилин сутінків, а тоді зовсім стемніло. Здавалося, Мурок чекав, коли я зостанусь один, і раптом опустився на мене. Я спробував зосередити погляд на даху, чиї обриси вимальовувалися супроти неба. Якийсь час горизонт був доволі світлим, так що лінія даху була помітною, але потім небо почорніло, і я міг ледве розгледіти будинок. Я не зводив очі з даху протягом Кількох годин взагалі нічого не помічаючи. Побачив кілька сов, що летіли на північ, розмах їхніх крил був доволі великий, і їх не можна було сплутати з дроздами. Проте в якийсь момент я чітко розледів чорний силует маленької пташки, що сіла на дах. Це була справді птаха. Моє серце тяжко загупало, в вухах задзвеніло, я націлився в темряві і натиснув обидва спускові очки. Гаратну в постріл. Прикладом рушниці сильно віддало мені в плечі, і водночас почувся пронизливий, жахливий людський вереск. Голосний, жахний, здавалося, він ішов з даху. На миті я геть розгубився, потім згадав, що Дон Хуан наказував мені крикнути, коли я вистрілю, а я про це забув. Я збирався перезарядити рушницю, коли Дон Хуан відкрив двері і вибіг із хати. З собою він мав свій гасовий ліхтар, він виглядав досить знервованим, «Гадаю, ти її дістав!» – сказав він. «Тепер нам треба знайти мертву птаху!» Він приніс драбину і попросив мене вилізти і оглянути рамаду, але там я нічого не знайшов. Він сам виліз і якийсь час роздивлявся так само марно. «Мабуть, ти розірвав птаху на шматки!» – сказав Дон Хуан. «В такому разі нам треба знайти хоч одну пір'їну!» Спочатку ми пошукали довкола рамади, далі навколо будинку – до ранку ми ходили з ліхтарем, тоді знову почали оглядати ту саму ділянку, яку обійшли вночі. Близько одинадцятої Дун Хуан припинив наші пошуки. Він сів пригнічений, сором'язливо усміхнувся до мене і сказав, що мені не вдалося зупинити його ворога, і що тепер, як ніколи раніше, його життя не варте ні гроша, тому що жінка безумовно роздратована і прагне помсти, але ти в безпеці. – заспокоїв Дон Хуан. – Жінка тебе не знає. Поки я йшов до машини, щоб їхати додому, я запитав його, чи мені знищувати рушницю. Він сказав, що рушниця нічого не зробила, і мені треба повернути її власникові. В очах Дона Хуана я помітив глибокий відчай. Це мене настільки зворушило, що я мало не заплакав. – Як я можу вам допомогти? – запитав я. Ні, – я... Ніяк не допоможеш, – сказав Дон Хуан. Якусь хвилю ми мовчали. Я хотів відразу поїхати геть, відчувши болісний щем і неспокій. «Ти справді хотів би мені допомогти?» Я сказав йому, що я весь у його розпорядженні, що моя прихильність до нього настільки глибока, що я зроблю будь-що, аби йому допомогти. Донхан посміхнувся і знову запитав, чи я справді маю це на увазі, я рішуче підтвердив своє бажання йому допомогти». Якщо ти справді так думаєш, сказав він, я можу отримати ще один шанс. Він, здається, зрадів, широко усміхнувся і кілька разів сплеснув руками, як це робить завжди, коли хоче виразити вдоволення. Ця зміна настрою була настільки чудовою, що й мене захопила. Я раптом відчув, що гнітючий настрій болючі з чим відійшли, і життя знову було неймовірно захопливим. Дон Хуансів, і я так само. Він довго дивився на мене, потім сказав дуже спокійно і зосереджено, що я, по суті, єдина людина, яка може допомогти йому в цей момент, і тому він попросить мене зробити щось дуже небезпечне і дуже особливе. Він на мить зупинився, мов би чекаючи на підтвердження з мого боку, і я знову повторив своє тверде бажання зробити для нього все, що треба. «Я дам тобі зброю, якою проколиш її», – сказав він. Він вийняв із торбинки довгий предмет і подав його мені. Я взяв і роздивився його, мало не випустивши з рук. Це дикий кабан, продовжив він. Мусиш проколоти її ним. Я тримав в руках засушену передню кінцівку дикого кабана. Шкіра була потворною, а щитина відразливою на дотик. Гратиці були цілі й розведені, мовби нога була витягнута. Ця річ виглядала жахливо. «Від неї мене мало не знудило!» Дон Хуан швидко відібрав її в мене. «Ти мусиш встромити дикого кабана прямо в її пуп», сказав Дон Хуан. «Що?» – спитав я слабким голосом. «Ти мусиш тримати дикого кабана в лівій руці і прохромити її ним. Вона мольфарка, а дикий кабан увійде в її живіт, і ніхто в цілому світі, окрім іншого мольфара, не побачить, що він там стирчить. Це не звичайна битва, а сутичка мольфарів. Небезпека, на яку ти наражаєшся, в тому, що якщо ти не зможеш її проколоти, вона вб'є тебе на місці. Або її товариші та родичі застрелять тебе чи заріжуть. З іншого боку, ми можемо вийти з цього безподряпини. Якщо це тобі вдасться, дикий кабан в тілі буде її мучити, і вона дасть мені спокій. Мене знову охопив гнітючий щем. Я ставився до Дунахона з глибокою прихильністю, я... Захоплювався ним. На момент цього приголомшливого прохання я вже навчився сприймати його спосіб життя, його знання як надзвичайне досягнення. Хіба можна дозволити, щоб така людина, як він, помер? Однак хіба може хтось свідомо ризикувати своїм життям. Я так занурився в свої роздуми, що й не помітив, як Дун Хуан підвівся і став поруч зі мною, аж поки не поплескав мене по плечу. Я підняв очі. Він доброзичливо усміхався. «Коли відчуєш, що справді хочеш мені допомогти, повертайся», – сказав він. «Але не раніше. Якщо ти повернешся, я знатиму, що нам робити. А зараз йди. Як не хочеш повертатися, я це теж зрозумію». Я автоматично встав, сів у машину і поїхав. Дон Хуан насправді відпустив мене з гачка. Я міг би поїхати і ніколи не повернутися, однак чомусь думка про вільний від'їзд не заспокоїла мене. Я ще трохи проїхав, а тоді імпульсивно розвернувся і поїхав назад до оселі Донахуана. Він все ще сидів під громадою і неначе не здивувався, коли побачив мене. «Сідай», – сказав він, – «хмари на заході прекрасні, скоро стемніє. Сиди тихо і нехай сутінки наповнюють тебе. Зараз зроби все, що хочеш, а коли я скажу, поливись прямо на ці яскраві хмари і попросив сутінків дати тобі силу і спокій». Я сидів лицем до західних хмар кілька годин. Дон Хуан пішов до будинку і залишився всередині. Коли стемніло, він повернувся. «Посутеніло», – сказав він. «Встань, не заплющуй очей, дивись просто на хмари. Підніми руки з розкритими долонями, розведи пальці і біжи на місці». Я виконав його вказівки, підняв руки над головою і почав бігти. Дон Хуан підійшов до мене збоку і поправив рухи. Він поклав ногу дикого кабана на долоню моєї лівої руки і сказав тримати великим пальцем. Потім він потягнув мої руки вниз, поки вони не вказали на оранжевій, темно-сірі хмари над горизонтом на заході. Він витягнув мої пальці, як віяла, і наказав не стискати їх. Вирішальне значення мало тримати пальці віялом, бо якби я їх закрив, я б не просив в сутінки про силу і спокій, а погрожував би їм. Він також поправив мій біг. Казав, що біг має бути спокійним і рівномірним, ніби я справді біжу до сутінків з розпростертими руками. Тієї ночі я не міг заснути. Здавалося, замість того, щоб заспокоїти, сутінки розбурхали мене до шалу. «В моєму житті стільки речей очікує рішень», – сказав я, – «стільки невирішених речей». Дон Хуан тихо усміхнувся. «Нічого в цьому світі не очікує». «Ніщо не є завершеним, але і ніщо не є невирішеним. Іди спати!» Слова Дона Хуана дивовижно заспокоїли мене. Близько десятої години наступного ранку Дон Хуан дав мені щось поїсти, і ми вирушили в дорогу. Він прошепотів, що ми підійдемо до жінки в полудень або до полудня, якщо вдасться, сказав, що ідеальним часом... Були брані години дня, тому що вранці відьма завжди менш могутня або менш уважна, але в ті години вона ніколи не позбавить захисту свій будинок. Я нічого не запитував. Він скерував мене до шосе і в певний момент наказав зупинитися і припаркуватися на узбіччі. Сказав, що мусимо там почекати. Я глянув на годинника. Було за п'ять хвилин одинадцята. Я постійно позіхав, по суті був ще сонним, Думки безстільно блукали. Раптом Дон Хуан випростався і штовхнув мене. Я підстрибнув на своєму сидінні. «Ось вона!» – сказав він. Я побачив жінку, що йде по шосе краєм зореного поля. З праву руки в неї звисав кошик. І тільки тоді я помітив, що ми зупинилися біля перехрестя. Дві вузькі стежки йшли паралельно з обох боків шосе, а перетинала шосе ще одна ширша і більш втоптана стежка. Очевидно, люди, які користувалися цією стежкою, мали переходити через асфальтовану дорогу. Коли жінка була ще на ґрунтовій дорозі, Дон Хуан наказав мені вийти з машини. — Зроби це зараз, — твердо мовив він. Я послухався його. Жінка майже вийшла на шосе. Я побіг і обігнав її. Я був настільки близько до неї, що відчув дотик її одягу на своєму обличчі. Я вийняв рати цю дикого кабана з-під сорочки і вдарив її. Та не відчув ніякого опору тупому предмету, який тримав у руці. Я побачив плину тінь перед собою, мов завісу. Моя голова повернулася праворуч, і я побачив жінку, що стояла на відстані 50 футів на протилежному боці дороги, Досить молоду, смагляву із сильним і кремезним тілом. Вона посміхалася мені, її зуби були білі й великі, а посмішка спокійною. Вона напівзаплющила очі, мов би захищаючись від вітру, навіть раніше тримала кошик, що звисав із правої руки. На мить мене охопило дивне сум'яття. Я обернувся глянути на Дона Хуана. Він шалено махав руками, кличучи мене назад. Я побіг назад. Мені назустріч поспішали три-чотири чоловіки. Я сів у машину і погнав у протилежний бік. Я спробував запитати дона Хуана, що сталося, але не міг говорити. Вуха розривалися від сильного тиску. Я відчув, що задихаюся. Мені, здавалося, утішився і почав сміятися. Так ніби моя невдача його не стосувалася. Я вхопився за кермо настільки міцно, що не міг ворухнути долоні. Руки задубіли, стали жорсткими, і ноги також. Я майже не міг відірвати ступні від педалі газу. Дунхон поплескав мене по спині і сказав розслабитись. Поступово тиску в ухах ослаб. «Що там відбувалося?» – нарешті запитав я. Він хихикнув, як дитина, відповівши. Потім спитав, чи зауважив я те, як жінка забралася з дороги. Він похвалив її відмінну швидкість. Розмова Донахона здавалася такою недоречною, що я перестав його розуміти. Він хвалив ту жінку, він сказав, що її сила бездоганна, а сама вона невблаганний ворог. Я спитав Дона Хуана, чи його не турбує моя невдача. Вона справді здивувала і роздратувала його зміна настрою, здавалося, він навіть радів. Він наказав мені зупинитися, я припаркувався на узбіччі, він поклав руку на моє плече і проникливо подивився в очі. Усе, що я сьогодні з тобою зробив, це трюк, просто сказав він. Правило полягає в тому, що людина знання має спіймати свого учня. Сьогодні я спіймав тебе і за допомогою трюку змусив навчитися. Я був ушелешений. Я не міг зібратися з думками. Дун Хуан пояснив, що вся взаємодія з жінкою була... Пасткою, що вона ніколи йому не загрожувала, його завданням було зіткнути мене з нею в певному стані відчудження та сили, яку я відчув, коли намагався її проколоти. Він високо оцінив моє рішення і назвав це дією волі, яка показала жінці, що я здатний до великих зусиль. Дон Хуан сказав, що хоч я цього й не усвідомлював, усе, що я зробив, це похизувався перед нею. «Ти не зміг би до неї доторкнутися, – сказав він, – але ти показав їй свої кіхті, вона тепер знає, що ти не боїшся. Ти кинув їй виклик. Я використав її, тому що вона потужна, невблагана і нічого не забуває. Чоловіки зазвичай надто зайняті, щоб бути невблаганими ворогами. Я страшенно розгнівався, – сказав йому, що не можна гратися з найпотаємнішими почуттями і відданістю людини. Дон Хуан сміявся, аж сльози покотилися по щокам, і я його зненавидів. Мене з'явилося величезне бажання вдарити його і піти. Однак його сміх був таким дивним, що практично паралізував мене. «Не гнівайся так», – заспокійливо сказав Дон Хуан. Потім запевнив, що його дії ніколи не були фарсом, що колись давно він також ризикував життям, коли його добродійник обдурив його, як він обдурив мене. Дон Хуан сказав, що його добродійник був жорстоким чоловіком, який не думав про нього так, як він. Дон Хуан думає про мене. І дуже суворо додав, що жінка випробувала свою силу проти нього і справді пробувала його вбити. «Тепер вона знає, що я грався з нею», – сказав він, сміючись, – «і через це зненавидить тебе. Мені вона нічого не може зробити, зате відіграється на тобі. Вона ще не знає, яка твоя сила, тому прийде, щоб тебе потроху випробувати». Тепер у тебе немає іншого вибору, крім як вчитись, щоб захистити себе, інакше станеш здобиччю для цієї пані, вона не жартує. Дон Хуан нагадав мені про те, як вона відлетіла. Не гнівайся, сказав він. це не був звичайний трюк, це було правило. Ти, як жінка відійшла, мені не давало спокою. Я сам був свідком, вона в миг перестрибнула через широке шосе, я не знав, як позбутися цієї впевненості. З того моменту я всю свою увагу зосередив на інциденті і поступово зібрав докази, що вона справді переслідує мене. Як наслідок під тиском ірраціонального страху мені довелося покинути своє учнівство. Через кілька годин по обіді я повернувся до будинку Дона Хуана. Він явно мене чекав. Коли я виліз із машини, він наблизився і зацікавлено мене обдивився, кілька разів обійшовши довкола. «Звідки нервозність?» – запитав він, перш ніж я встиг відкрити рота. Я пояснив, що того ранку мене щось налякало, і мені почало здаватися, моби, щось шастає довкола, як колись у минулому. Дон Хуан сів занурився у роздуми. Його обличчя було незвичайно серйозним. Він мав тонлений вигляд, і я сів біля нього і впорядковував свої нотатки. Після дуже довгої паузи його обличчя просвітліло, і він посміхнувся. «Те, що ти сьогодні вранці відчув, було духом водопою», – сказав він. «Я сказав тобі, що мусиш бути готовим до несподіваних зустрічей з цими силами». «Я думав, ти зрозумів». «Зрозумів?» «Тоді звідки страх?» – я не міг відповісти. «Цей дух у тебе на хвості», – сказав він. «Він уже торкнувся тебе у воді. Я запевняю тебе, він знов тебе торкнеться. Можливо, ти будеш неготовим» і ця зустріч стане твоїм кінцем. Слова Дона Хуана викликали в мене непідробну тривогу. Однак мої відчуття були дивними, я стривожився, але не злякався. Все, що відбувалося зі мною, не могло викликати колишнього сліпого страху. «Що мені робити?» – спитав я. «Ти надто легко забуваєш», – сказав він. «Шлях знання є вимушеним. Для навчання нам потрібна спонука». На шляху знання ми завжди з нею боремося, чогось уникаємо, до чогось готуємося. І те, що є завжди незрозумілим, більшим, потужнішим за нас. Незрозумілі сили прийдуть до тебе. Нині це дух водопою, завтра це буде твій власний союзник. Тому зараз ти можеш лише підготуватись до боротьби. Багато років тому Ла Каталіна – Спонукала тебе, але вона була лише мульфаркою, і це був трюк для початківців. Світ справді сповнений страхітливих речей, а ми – безпорадні істоти, оточені силами, які незрозумілі і непохитні. Звичайна людина в своєму невіданні вірить, що ці сили можна пояснити або змінити. Вона не знає, як це зробити, але сподівається, що дії людства рано чи пізно надуть їм пояснення або змінять їх. Але мольфар не збирається їх пояснювати або змінювати. Натомість він вчиться користуватися тими силами, спрямовує себе і пристосовується до їхнього напрямку. Це його трюк. Немає нічого особливого в мольфарстві. Щойно дізнаєшся про його трюк. Мольфар лише в трохи кращому становищі, ніж звичайна людина. Мольфарство не допомагає йому жити кращим життям. По суті, я б сказав, воно йому заважає, робить його життя громістким, ненадійним. Відкриваючи себе до знання, Мольфар стає вразливішим за звичайну людину. З одного боку, близькі ненавидять його, бояться і прагнуть вкоротити йому віку, а з іншого боку, незрозумілі і непохитні сили, які оточують кожного з нас, уже тому, що ми живі, стають для Мольфара джерелом ще більшої небезпеки. Справді боляче, коли проколе ближні, але це ніщо порівняно з дотиком союзника. Мольфар, відкриваючи себе до знання, стає жертвою таких сил і має лише один спосіб себе врівноважити – свою волю. Тому він мусить відчувати і діяти як воїн. Я ще раз повторюю, лише, лише як воїн можна вижити на шляху знання. Жити кращим життям Мольфарові допомагає сила воїна. Моє зобов'язання навчити тебе бачити – не тому, що я сам це хочу робити, а тому, що ти був обраний. На тебе вказав Мескаліто. Вонак, моїм власним бажанням є навчити тебе відчувати і діяти як воїн. Особливо я вважаю, що бути воїном найкраще з усього. Тому я прагну показати тобі ті сили, як сприймає їх мульфарб. бо лише під їхнім вжахним впливом можна стати воїном. Бачення до того, як станеш воїном, зробило б тебе слабким, Воно дало б тобі фальшиву сумирність, бажання відступати. Твоє тіло зів'яло б через байдужість. Моє особисте зобов'язання – зробити з тебе воїна, щоб ти не загинув. Я чую, як ти раз за разом повторюєш, що завжди готовий померти. Я не вважаю таке почуття необхідним. Думаю, це даремне потурання собі. Воїн має бути готовим тільки до бою. Я також чую від тебе, що твої батьки пошкодили твій дух. Думаю, дух людини – це те, що дуже легко пошкодити, хоча не тими діями, які ти сам вважаєш шкідливими. Думаю, твої батьки справді пошкодили тебе, привчивши потурати собі і зробивши м'яким і схильним до задуми. Дух воїна не спрямований на потурання і скарги, і не спрямований на перемогу чи пророж, Дух воїна спрямований тільки на боротьбу, і кожна боротьба є останньою битвою воїна на цій землі». Тому результат дуже мало важить для нього. В останній битві на землі воїн дозволяє своєму духові плисти вільно і ясно. А поки воїн веде свою битву, знаючи, що воля його бездогана, він постійно сміється. Я закінчив писати і підняв очі. Дон Хуан дивився на мене. Він похитав головою з боку в бік і усміхнувся. «Ти справді все записав?» – недовірливо запитав він. Хинаро каже, що не може бути з тобою серйозним, тому що ти постійно пишеш. Він має рацію хіба може хтось бути серйозним, якщо ти завжди пишеш. Він хихотнув, а я спробував відстояти свою позицію. Це не має значення, сказав він. Якщо ти колись навчишся бачити, гадаю, ти зробиш це своїм дивним способом. Він підвівся і глянув на небо. Було близько полудня. Він сказав, що. «Ми ще маємо час вийти на полювання в горах». «Полювання на кого?» – запитав я. «На особливу тварину. Оленя, кабана чи навіть гірського лева». Він зупинився на мить, а потім додав. «Навіть на орла». Я встав і рушив за ним до машини. Він сказав, що цього разу ми будемо тільки спостерігати, щоб з'ясувати, на яку тварину полювати. Він же сідав у машину, коли ніби щось пригадав – Усміхнувся і сказав, що подорож треба відкласти, поки я не довідаюся про щось, без чого наше полювання неможливе. Ми повернулися і знов сіли під ромадою. Я стільки всього хотів запитати, але він не дав, відразу заговоривши. «Це підводить нас до останнього пункту, який ти мусиш знати про воїна», – сказав він. «Воїн вибирає предмети, які творять його світ». «Того дня, коли ти бачив союзника, я двічі мусив тебе мити. Знаєш, що було з тобою не так?» «Ні. Ти втратив свої щити». «Які щити? Про що ви говорите?» «Я сказав, що воїн вибирає предмет, який творить його світ. Він вибирає без поспіху, бо кожен вибраний ним предмет є щитом, який захищає його від натиску тих сил, які він прагне використовувати». «Воїн буде використовувати свої щити для захисту, наприклад, від свого союзника. Звичайна людина, яка також оточена цими незрозумілими силами, не помічає, їх, бо... не помічає їх, бо має інші види особливих щитів для власного захисту». Він зупинився і глянув на мене з питанням в очах. Я не зрозумів, про що він говорить. «А що це за щити?» – перепитав я. «Які роблять люди?» – повторив він. «Що вони роблять?» Ну, роздивись навколо, люди завжди чимось зайняті, це їхні щити. Щоразу, коли Мольфар зустрічається з будь-якою з тих незрозумілих і непохитних сил, про які ми говорили, його просвіт відкривається, і це робить його сприйнятливішим до смерті, ніж зазвичай. Я вже говорив, що ми вмираємо через цей просвіт, тому якщо він відкритий, треба мати напоготою волю, якою його наповнити. Це якщо людина є вольна. Якщо людина не є воїном, як ти сам, у неї немає іншого виходу, хіба лише використовувати повсякденні дії, щоб відволікти свідомість від страху зустрічі і в такий спосіб дати змогу просвіту закритися. Ти розгнівався на мене в той день, коли зустрів союзника. Я розгнівав тебе, коли зупинив твою машину і охолодив тебе, кинувши у воду. Одяг на тобі ще більше тебе охолодив. Генів і холод допомогли тобі закрити твій просвіт. Саме так ти був захищений. Однак у цей період у твоєму житті ти вже не зможеш скористатися цими щитами настільки ж ефективно, як звичайна людина. Ти забагато знаєш про ці сили. І тепер ти нарешті підійшов до того, щоб відчути і діяти як воїн. Твої старі щити вже не є надійними. А що мені робити? Дій як воїн і вибирай предмети свого світу. Ти вже більш не можеш оточувати себе Речами хаотично. Я це тобі говорю дуже серйозно. Тепер ти вперше не є в безпеці зі своїм старим способом життя. А що ви маєте на увазі під вибором предметів мого світу? Воїн стикається з незрозумілими і непохитними силами, бо він навмисно їх шукає, тому завжди готовий до зустрічі. Ти ж ніколи до цього не готуєшся. Якщо ці сили прийдуть до тебе, вони схоплять тебе зненацька, переляк відкриє просвіт і твоє життя нестримно витече крізь нього. Тому перше, що мусиш зробити, це приготуватися. Думай, що союзник з'явиться в тебе перед очима в будь-яку хвилину, і ти мусиш бути готовим до нього. Зустріч із союзником це не забава, бо недільний пікнік, і воїн бере на себе відповідальність захищати своє життя. Тоді, якщо будь-яка з цих сил торкнеться тебе і відкриє твій просвіт, ти мусиш свідомо прагнути самостійно його закрити. Задля цієї мети треба мати певну кількість речей, які дають тобі великий спокій і задоволення. Речей, які ти можеш свідомо використати, щоб відвести думки від цього переляку, закрити свій просвіт і зробити себе твердим. Які це речі? Багато років тому я казав тобі, що у своєму повсякденному житті воїн ступає шляхом і серцем. Це послідовний вибір шляху і серцем, який відрізняє воїна від звичайної людини. Він знає, що шлях має серце, коли він єдиний з ним, коли він відчуває великий спокій і вдоволення, ступаючи ним. Те, що воїн вибирає для своїх щитів, є предметами шляху з серцем. Але ви сказали, що я не воїн, то як я можу вибрати шлях із серцем? Це твій поворотний момент. Скажімо, спочатку тобі справді не було потреби жити як воїн. Тепер усе змінилося. Ти мусиш оточити себе предметами, шляху із серцем і відмовитися від інших, бо інакше ти згинеш у наступній зустрічі. Я можу додати, що тобі вже не треба просити про зустріч. Союзник тепер може прийти до тебе у коли ти розмовляєш з друзями, коли пишеш. Опротовж багатьох років я справді намагався жити відповідно до вашого вчення. Сказав я, очевидно, мені це недобре вдавалося. Як мені зробити це краще? Ти забагато думаєш і говориш. Мусиш перестати говорити з самим собою. Що ви маєте на увазі? Ти забагато говориш самі з собою. Ти в цьому не унікальний. Усі ми це робимо, ми... Ведемо внутрішню розмову. Подумай про це. Коли ти залишаєшся на самоті, що ти робиш? Розмовляєш з собою. Про що ти з собою говориш? Не знаю. Про будь-що, мабуть. Я скажу тобі, про що ми з собою поговоримо. Я скажу тобі, про що ми з собою говоримо. Ми говоримо про наш світ. По суті, ми підтримуємо наш світ своїми внутрішніми розмовами. А як ми це робимо? Коли ми перестаємо розмовляти з самими собою, світ завжди є таким, який має бути. Ми поновлюємо його, запалюємо життям, підтримуємо внутрішніми розмовами. Не тільки це, ми також вибираємо свої стежки, коли говоримо з собою. Отож, ми повторюємо ті самі рішення знову і знову, аж до самої нашої смерті. Бо ми повторюємо ті самі внутрішні розмови знову і знову до самої нашої смерті. Воїн це усвідомлює і прагне зупинити свою розмову. Це останній момент, який ти мусиш зрозуміти, якщо хочеш жити як воїн. А як я можу перестати розмовляти з собою? По-перше, мусиш користуватися своїми вухами, щоб зняти частину тягаря з очей. Ми використовуємо очі, щоб судити про світ з моменту нашого народження. Ми говоримо з іншими та з собою здебільшого про те, що бачимо. А воїн свідомий цього і слухає світ. Він слухає звуки світу. Я відклав нотатки. Дон Хуан засміявся і сказав, що він не мав на увазі силувати себе. Слухати звуки світу треба в гармонії та з великим терпінням. Воїн усвідомлює, що світ зміниться, тільки-но він перестане розмовляти з самим собою, сказав він. І він має бути готовим до цього колосального поштовху. Що ви маєте на увазі, Доне Хуане? Світ такий-то і такий-то тільки тому, що ми кажемо собі, що він такий є. Якщо ми перестанемо говорити собі, що світ є таким-то, світ перестане бути таким-то. Не думаю, що в цей момент ти готовий до такого значного удару, тому починай поволі відмовлятися від створення світу. Я вас справді не розумію. Твоя проблема в тому, що ти плутаєш світ із тим, що роблять люди. Знову ж таки, ти в цьому не унікальний. Усі ми це робимо. Те, що роблять люди, – це щити проти сил, які нас оточують. Те, що ми робимо як люди, дає нам розраду і відчуття безпеки. Те, що люди роблять по праву, є дуже важливим, але тільки як щит. Ми ніколи не збагнемо. Те, що ми робимо як люди, є лише щитами, а ми дозволяємо їм домінувати і брати гору над нашим життям. Я можу сказати це про людство. Те, що роблять люди, є... Більшим і важливішим, аніж сам світ. «Що ви називаєте світом? Світ – це все, що тут вміщається, – сказав він і тупнув по землі. Життя, смерть, люди, союзники і все, що нас оточує. Світ не Ми цього ніколи не зрозуміємо, ніколи не розгадаємо його таємниць. Тому ми маємо приймати його таким, яким він є, сущою таємницею. Проте, звичайна людина цього не робить. Світ ніколи не є для неї таємницею, і коли вона старіє, то переконана, що їй вже нема заради чого жити. Стара людина ще не вичерпала світу. Вона вичерпала лише те, що роблять люди, але у своєму безлуздому сум'ятті вона вважає, що світ не має для неї більш таємниць. Яка жахлива ціна за наші щити! Воїн свідомий цього сум'яття і вчиться правильно ставитись до речей – те, що роблять люди, із-за будь-яких умов не може бути важливішим за світ, тож воїн розглядає світ як нескінчену таємницю, а те, що роблять люди, як нескінчену дурість. Розділ 15 Я почав вправлятися у слуханні звуків світу, і за вказівкою Дона Хуана робив це упродовж двох місяців. Спочатку було нестерпно важко слухати і не дивитися, а ще важче не розмовляти зі самим собою. До кінця двох місяців мені вже вдавалося вимикати свій внутрішній діалог на короткий період часу, а також звертати увагу на звуки. Я під'їхав до будинку Дона Хуана о дев'ятій ранку 10 листопада 1969 року. — Сьогодні ж вирушаємо в цю подорож, — сказав він, щойно я прибув до його дому. Я годину відпочив, і тоді ми поїхали до невисоких гір на сході. Залишили машину під наглядом його друга, який жив у цій місцевості, і пішли в гори. Дон Хуан поклав мені в наплечник крекери і солодкі булочки. Запасів мало вистачити на день або два. Я запитав Дона Хуана, чи потрібно нам більше. Він заперечно похитав головою. Ми йшли цілий ранок. День був доволі теплий. Я ніс одну флягу з водою, яку майже сам і випив. Дон Хуан лише двічі приклався. Коли вода закінчилася, він запевнив мене, що пити можна зі струмків, які трапляються на шляху, і посміявся з мого спротиву. За деякий час Прага змусила мене подолати свої страхи. Відразу після полудня ми зупинилися в невеликій долині біля підніжжя пагорбів, укритих соковитою зеленню. За пагорбами на сході високі гори вимальовувалися на тлі хмарного неба. Можеш думати, можеш писати про наші розмови чи свої сприйняття, але нічого про те, де ми є, попередив він. Ми трохи перепочили, а тоді він вийняв запаз ухи з горток, розв'язав його і показав свою люльку. Наповнив чашу курильною сумішю, сірником запалив маленьку суху гілочку, поклав її в середину чаші і наказав курити. Без вуглинки в чаші було важко розпалити люльку. Нам довелося не раз розпалювати гілочки, перш ніж суміш розгорілася. Коли я докурив, він сказав, що ми прийшли сюди з'ясувати, на яку саме тварину мені треба полювати. Він старано повторив три-чотири рази, що й найважливішим моїм завданням було знайти діри. Наголосив на слові «діри» і додав, що в них мольфар може знайти різноманітні послання та вказівки. Я хотів запитати, «Якими були ці діри?» Дон Хуан, схоже, вгадав мій намір і пояснив, що їх неможливо описати, вони перебувають у сфері бачення. Кілька разів повторив, що всю увагу треба зосередити на слуханні звуків і постаратися знайти діри між звуками. Сказав, що зіграє чотири рази на своєму ловці духів. Мені доведеться використати ці моторошні призиви як провідник до союзника, який мене запрошував. Тоді союзник дасть мені послання, що я шукаю. Дон Хуан наказав бути в повній готовності, оскільки не знав, як союзник проявиться цього разу. Я уважно слухав, сидячи спиною до скелястого схилу гори. Відчув легке оніміння. Дон Хуан наказав не заплющувати очей. Я почав слухати і розпізнавати своїх птахів, шелест вітру в листі, гудіння комах. Зосередивши увагу на цих звуках, я розрізнив чотири види пташиного співу. Велику і малу швидкість вітру. Також почув різне шарудіння трьох видів листя. Гудіння комах вражало. Їх було настільки багато, що я не міг їх порахувати чи правильно розпізнати. Я занурився у дивний світ звуків, як не робив цього ніколи в житті. Почав сповзати вправо. Дон Хуан вирухнувся, щоб стримати мене, але я сам зупинився, випростався і знову сів прямо. Дон Хуан підсунув мене спиною, надійно вмостивши в скельній ущелині. Він вигріб маленькі камінці з-під моїх ніг і притулив мене потилицею до скелі. Владно наказав дивитися на південний схід. Я зафіксував свій погляд у далеких горах, але він уточнив, що мені треба не вдивлятися, а ніби сканувати поглядом пагорби Переді мною і їхню рослинність. Раз за разом повторював, щоб я зосередив усю свою увагу на слуханні. Звуки знов стали помітнішими, і не те, що я хотів їх слухати, радше вони якось самі змусили мене прислухатись до себе. Вітер шелестів листям. Він піднімався високо над деревами, а тоді падав у долину, де ми сиділи. Падаючи, він спершу торкався листя високих дерев, ті видавали своєрідний звук, не наче багатий, тремкий, пишний шелест. Потім вітер зачіпав кущі, і їхнє листя звучало, мов юрмище дрібноти. Це був майже мелодійний звук, дуже захопливий і досить вимогливий. Здавалося, він здатний заглушити всі інші звуки. Мені він був неприємним. Я зніяковів, бо подумав, що й сам подібний на цей шелест кущів нею та вимагаю. Звук настільки був схожий на мене, що я його зненавидів. Далі я почув, як вітер котиться по землі. Це був не шелест, а радше свист, ніби низьке рівне гудіння. Слухаючи шум вітру, я зрозумів, що в ньому змішувалися всі три звуки на раз. Я задумався, як мені вдається відрізнити їх один від одного, і тут знов почув свист птахів і гудіння комах. В один момент чути було лише Звуки вітру, а в наступну мить потужний потік інших звуків увірвався в моє поле усвідомлення. Здавалося логічним, що, поки я чую лише вітер, усі інші звуки були теж присутні. Порахувати всі посвисти птахів або дзижчання комах я не міг, але був переконаний, що слухаю кожен окремий звук у момент його появи. Раптом вони звучали неймовірно злагоджено. Я не можу називати це нічим іншим, як ладом. Це був лад звуків, що мав візерунок, тобто всі звуки виникали послідовно. Потім я почув особливо протяжне виття. Мене кинуло в дрож, усі інші шуми на мить учухли, і в долині запала мертва тиша. Коли відлуння виття досягло зовнішніх меж долини, звуки знов зазвучали. Я одразу вловив їхній візерунок. Після уважного слухання я зрозумів, чому Дон Хуан радив спостерігати за дірами між звуками. Візерунок шумів мав проміжки між звуками. Наприклад, конкретні посвисти птахів з'являлися один за одним і мали між собою паузи, і так само звучали всі інші звуки, які я сприймав. Шелест листя був схожим на клей, що перетворював їх на однорідний гул. По суті, тривання кожного звуку було одним елементом у цілому візерунку звуків. Так проміжки або паузи між звуками, якщо я звертав на них увагу, були дірами у структурі. Я знов почув пронизливе виття ловця духів Дона Хуана. поштовху не відчув, але звуки на мить затихли, і я сприйняв це як діру, дуже велику діру. Саме тоді й переключив увагу зі слуху на зір. Я побачив скупчення низьких пагорбів з пишною зеленою рослинністю. В обрисах пагорбів з того місця, де я стояв, на одному з схилів проглядалася діра. Це був простір між двома пагорбами, крізь який виднівся глибокий, темно сірий колір далеких гір. Якусь мить я не зрозумів, що це таке, здавалося ніби діра, на яку я дивився, була дірою у звуці». Втім шуми знов з'явилися, але візуальний образ величезної діри залишився. За деякий час я ще краще усвідомив візерунок звуків, їхній лад і розташування пауз. Мій розум міг розрізняти і помічати величезну кількість окремих звуків. Я насправді міг відстежувати всі звуки, тож кожна пауза між ними була конкретною дірою. У певний момент паузи, кристалізувалися у моїй свідомості і утворили щось на кшталт твердої решітки структури. Я її не бачив і не чув, я відчував її якоюсь невидимою частиною себе. Дон Хуан знов заграв на своїй струні. Звуки стихли, як і раніше, утворивши величезну діру в звуковій структурі. Однак цього разу велика пауза змішалася з дірою в горах, на які я дивився. Вони наклалися одне на одне. Ефект сприйняття двох дір тривав так довго, що я зміг бачити, чути, як їхні контури припасовуються. Потім знову з'явилися інші звуки, а їхня структура пау створювала надзвичайне, майже візуальне враження. Я почав бачити звуки, що створювали візерунки, а потім всі ці візерунки наклалися на навколишнє середовище так само, як у моєму сприйнятті накладалися дві великі діри – я не дивився і не чув у звичний спосіб. Те, що я робив, було чимось цілком іншим, але поєднувало в собі риси одного і другого. Чомусь моя увага була зосереджена на великій дірі в пагорбах. Я відчував, що чую і водночас дивлюсь на неї. Було в ній щось принадливе. Вона заполонила моє поле сприйняття, і кожен звуковий візерунок, який збігався з якоюсь особливістю місцевості, чіплявся до цієї діри. Ще раз пролунали моторошне завивання ловця духів донахуана. Всі інші звуки затихли. Дві великі діри не наче засвітилися, і раптом я знов дивився на зоране поле. Там стояв союзник, як я побачив його вперше. Світло цілої сцени стало дуже ясним. Союзника було чітко видно, мовби на відстані п'ятдесяти ярдів. Я не міг розгледіти його обличчя вкритого капелюхом. Тоді він пішов до мене на ходу, поволі піднімаючи голову. Його лице майже відкрилося, і це мене нажихало. Я знав, що мушу негайно зупинити його. Я відчув дивний сплеск у тілі, відчув, як витікає сила. Я хотів повернути голову в один бік, щоб перервати видіння, але не міг цього зробити. Цю вирішальну мить мені сяйнула думка. Я зрозумів, що мав на увазі Дон Хуан, коли говорив про елементи шляху з серцем, які є щитами. В моєму житті було таке, що я хотів зробити щось дуже захопливе і цікаве, яке наповнювало мене великим спокоєм і радістю. Я зрозумів, що союзник не зможе мене подолати. Я з легкістю відвернув голову, перш ніж побачити ціле його обличчя. Я почав чути всі інші звуки, які раптом стали дуже гучними і пронизливими, ніби розсердились на мене. Вони втратили свої візерунки, перетворившись на аморфний конгломерат гострих, болісних вересків. Під їхнім тиском мої вуха почали гутіти. Я відчув, що моя голова от-от вибухне, тоді в ставі приклав долоні до вух. Дон Хуан провів мене до маленького потічка, допоміг зняти одяг і вкотив мене у воду. Змусив лежати на межі сухому руслі потічка, потім зачерпував воду капелюхом і обливав мене. Тиск у моїх вухах дуже швидко знизився, і на купання знадобилося лише кілька хвилин. Дон Хуан глянув на мене, схвально кивнув і сказав, що я майже відразу зробився твердим. Я одягнувся, і він повернув мене до того місця, де я сидів. Я чувся надзвичайно енергійним і життєрадісним з ясною головою. Його цікавили всі деталі мого бачення – він сказав, що мольфари використовують діри для з'ясування певних речей. Через діри у звуках союзник мольфара розкриває складні явища. Він відмовився розповісти про діри конкретніше і відмахнувся від моїх питань, оскільки я не маю союзника, і така інформація мені лише зашкодить. «Для мольфара все має сенс», – сказав він. «У звуках є діри, як і усьому навколо тебе». Зазвичай людина не має швидкості, щоб вполювати діри, і тому проживає своє життя без захисту. Черв'яки, птахи, дерева – усі вони можуть оповісти нам немислимі речі, якщо лише людина має швидкість, щоб ухопити їхнє послання. Димок може дати нам потрібну швидкість, але мусимо бути в хороших стосунках з усіма живими створіннями цього світу. Ось чому нам потрібно говорити з рослинами, як вбиваємо, і вибачатись за те, що завдаємо їм болю, те саме з тваринами, на яких полюємо. Маємо брати лише достатню кількість для наших потреб, інакше вбиті рослини, тварини і черв'яки повернуться проти нас, спричинять хвороби і нещастя. Воїн це усвідомлює і прагне заспокоїти їх, тому коли він вдивляється крізь діри, дерева, птахи черв'яки дають йому правдиві послання. Але зараз усе це не важливо. Важливо те, що ти побачив союзника. Це твоя здобич. Я казав тобі, що ми йдемо на щось полювати. Думав, що це буде тварина. Я вирішив, що ми побачимо тварину, яку треба буде вполювати. Я сам бачив дикого кабана. Миловець духів – дикий кабан. Ви маєте на увазі, що ваш ловець духів зроблений з дикого кабана? Ні, нічого в житті мольфара не зроблено з чогось іншого. Якщо щось взагалі чимось є, то є самою річчю. Якби ти знав диких кабанів, то зрозумів би, що мій ловець духів – кабан. А чому ми сюди приїхали на полювання? Союзник показав тобі ловця духів, якого виняв з торбини. Тобі потрібен ловець, якщо ти збираєшся його покликати. Що таке ловець духів? Це волоконце. З ним я можу викликати союзників чи свого власного союзника або... Можу викликати духів, водопоїв, річок, гір. Мій дикий кабан, і кричить він як дикий кабан. Я двічі використовував його біля тебе, щоб викликати на допомогу духа водопою. Дух прийшов до тебе так, як нині прийшов союзник. Ти не бачив його, бо не мав потрібної швидкості. Однак у той день, коли я відправив тебе до водного каньйону і поклав на камінь, ти знав, що дух майже взяв над тобою гору, хоч і не бачив його». Ці духи-помічники. З ними важко впоратися, вони в певному сенсі небезпечні. Щоб стримувати їх, треба мати бездоганну волю. Які вони на вигляд. Вони різні для кожної людини, як і союзники. Для тебе, очевидно, твій союзник буде схожий на людину, яку ти колись раніше знав, або яку от-от пізнаєш. Такою є схильність твоєї натури. Тобі притаманна таємничість і загадковість, я не такий, як ти. Тому союзник для мене – це щось дуже визначне. Духи водопої властиві для певних місць. Той, якого я викликав тобі на допомогу, є знайомим для мене духом. Він багато разів мені допомагав. Його обитель – той каньйон. У момент, коли я його покликав, ти не був сильним, і дух жорстко повівся з тобою. Це не було його наміром, вони взагалі не мають намірів. Але ти лежав там дуже слабким, слабшим, ніж я підозрював. Пізніше дух мало не довів тебе до смерті. У воді зрошувальної канави ти світився фосфором. Дух захопив тебе зненацька, і ти мало не піддався. Якщо дух це зробить, він завжди повертається на свою здобач. Я впевнений, він ще прийде до тебе. На жаль, після димка тобі потрібна вода, щоб стати твердим. І це ставить тебе в невигідне становище. Якщо не скористаєшся водою, ти можеш померти. А якщо скористаєшся, дух тебе схопить». Чи може я користуватися водою в іншому місці? Нема ніякого значення. Дух водопою біля мого будинку може піти за тобою будь-куди, якщо в тебе немає ловця духів. І саме тому союзник показав тобі ловця духів, сказав, що він тобі потрібен. Союзник намотав його на ліву руку і, показавши на ворний каньйон, підійшов до тебе. Сьогодні він знов хотів показати тобі ловця духів, як у вашу першу зустріч – ти дуже мудро вчинив, коли зупинився. Союзник рухався зашвидко швидко для твоєї сили, і сутичка з ним дуже зашкодила б тобі. Де мені зараз взяти ловця духів? Очевидно, союзник сам його тобі дасть. Як? Я не знаю, тобі доведеться до нього піти. Він уже сказав, де його шукати. Де? Он там, на тих пагорбах, де ти бачив діру. Я сам шукатиму союзника. Ні, але він уже запрошує тебе. Димок відкрив тобі дорогу до нього. Згодом ти зустрінешся з ним лицем до лиця, але тільки після того, як добре його пізнаєш. Розділ 16 Ми прийшли в ту саму долину під вечір 15 грудня 1969 року. Поки пробиралися крізь зарості, Дон Хуан раз у раз повторював, що напрямки або... Точки орієнтації мають вирішальне значення у завданні, яке мені доведеться виконати. «Ти мусиш відразу, щойно вийдеш на вершину пагорба, визначити правильний напрямок», – сказав Дон Хуан. «Як опинишся на вершині, повертайся в цей бік», – він вказав рукою на південний схід. «Це твій добрий напрямок, і завжди повертайся лицем до нього, особливо, коли в біді. Пам'ятай про це». Ми зупинилися біля підніжжя пагорбів, у яких я бачив діру. Він показав конкретне місце, де я маю сісти, сів поруч зі мною, дуже тихим голосом виклав детальні інструкції. Сказав, що тільки ну, я вийду на вершину пагорба, маю витягнути праву руку вперед, долонею вниз, а пальці розчіпирити віялом, за винятком великого пальця його притиснути до долоні. Потім мені треба буде повернути голову на північ і зігнути руку перед грудьми, долонею також вказуючи на північ. Опісля я мав танцювати, заклавши ліву ногу за праву, стукаючи по землі кінчиками пальців. Він сказав, що коли я відчую, як тепло піднімається по лівій нозі, мені доведеться повільно провести рукою з півночі на південь, а тоді знову на північ. Точка, над якою твоя долоня відчує тепло, коли будеш проводити рукою. Це місце, де ти мусиш сісти, а також напрямок, в якому будеш дивитися, сказав він. Якщо ця точка в східному напрямку або в цьому, він знову показав на південний схід, результати будуть найкращими. Якщо точка, над якою твоя долоня відчуває тепло в напрямку на північ, зазнаєш великих втрат, але зможеш повернути ситуацію на свою користь. Якщо до півдня, тебе чекає тяжка боротьба. Спочатку тобі доведеться проводити рукою до чотирьох разів, а коли відпрацюєш рух, знадобиться лише один змах, щоб дізнатися, чи тепла твоя долоня. Коли визначиш місце, над яким долоня тепла, сідай на нього. Це твоя перша точка. Якщо стоїш лицем на південь або північ, задумайся, чи достатньо сильний, щоб залишитися. Як маєш сумніви, вставай, йди геть. Не залишайся, коли не впевнений у собі. Якщо вирішиш не йти... Розчись місце для вогнища на віддалі близько п'яти футів від першої точки. Вогнище має бути на прямій лінії у напрямку, куди дивишся. Місце, де ти розкладеш вогнище, є твоєю другою точкою. Потім позбирай весь хмиз між цими двома точками і розпали вогонь. Сядь на свою першу точку і дивись на вогонь. Рано чи пізно дух прийде і ти його побачиш. Якщо твоя долоня взагалі не зігріється після чотирьох широких рухів, повільно проведи рукою з півночі на південь, а тоді обернися і змахни неї на захід. Коли долоня відчує тепло в будь-якому місці до заходу, кидай усе і біжи. Біжи вниз до рівної місцини, і що б ти не чув чи не відчував позаду себе, не обертайся. Коли вийдеш на рівну місцину, хоч який наляканий, не біжи далі, падай на землю, знімай куртку, згорни її біля попка і скрутись як м'ячик, притуливши коліна до живота. Також закрий очі долонями, а руки щільно притисни до стегон. Залишайся в такому положенні до ранку. Якщо будеш дотримуватися цих простих кроків, ніхто не завдасть тобі ніякої шкоди. Якщо не зможеш вчасно добігти до рівної місцини, падай на землю там, де ти є. Тоді настане страшна година. Тебе будуть штурмувати, але як зберігатимеш спокій і не будеш рухатися або дивитися, то виберешся без жодної подряпини. Тепер, якщо твоя долоня ані трохи не нагріється, коли змахнеш нею на захід, знову повертай лицем на схід і біжи у східному напряму, аж поки не задихаєшся. Зупинись і повтори ті ж самі маневри. Не переставай бігти на схід, повторюючи ці рухи, доки долоня не стане теплою. Виклавши ці інструкції, він змусив мене їх кілька разів повторити, щоб я добре запам'ятав. Потім ми довго сиділи мовчки. Щоразу, коли я намагався відновити розмову, він владним жестом змушував мене мовчати. Уже темніло, коли Дон Хуан встав і, не вимовивши ні слова, почав підніматися нагору. Я пішов за ним. На вершині пагорба я виконав усі рухи, які він велів. Дон Хуан стояв неподалік і уважно спостерігав – я був дуже обережним і навмисно повільним. Спробував відчути хоч якусь помітну зміну температури, але не міг виявити, чи стала долоня теплою. Стемніло, але я ще був спроможний бігти у східному напрямку, не перечіпаючись об кущі. Я зупинився, коли задихався, не надто далеко від моєї відправної точки, був дуже втомлений і напружений. Передпліччя та литки боліли. Я повторив усі потрібні рухи і знову безрезультатно – Ще двічі я побіг у темряву, а потім, коли втретє провів долони, вона стала теплою, над точкою до сходу. Це була така виразна зміна температури, аж я здригнувся. Я сів і почекав до нахуана. Сказав йому, що помітив зміну температури в руці. Він наказав продовжувати, тож я визбирав увесь сухий хмиз, який міг знайти, і розпалив вогонь. Він сів ліворуч від мене на відстані декількох футів. Вогонь вимальовував дивні танцювальні силуети. Іноді полум'я ставало райдужним, іноді синюватим, потім сліпучо-білим. Я пояснив собі це незвичайне переливання кольорів хімічними властивостями зібраних сухих прутиків і гілок. Ще однією химерною особливістю вогнича були іскри. Від нових гілочок, які я підкидав, розліталися дуже великі іскри. Я думав, що вони мовби, тенісні м'ячі, які наче вибухають у повітрі. Я пильно вдивлявся у вогонь, як мені, здавалося, радив Дон Хуан, і в мене запаморочилася голова. Він подав мені баклашку з водою і сказав відпити. Вода розслабила, дала приємне відчуття свіжості. Дон Хуан нахилився і прошепотів на вухо, що мені не треба вдивлятися в полум'я, а лише дивитися в бік вогню. Через годину спостереження я відчув, що дуже змерз і спітнів. У момент, коли я хотів нахилитися і підняти гілочку. Щось на зразок метелика чи плями в моїй сітківці пронеслося справа наліво між мною і вогнем. Я відсохнувся. Подивився на Дона Хуана, він під борідням показав мені озирнутися на полум'я. Через мить та сама тінь ковзнула в протилежному напрямку. Дон Хуан поспіхом підвівся і почав засипати полум'я землею, доки повністю не погасив. Маневр гасіння вогню він виконав дуже спритно, Поки я підсунувся допомогти, він уже закінчив. Потупотів по зітлілих гілочках, а потім ледве не потягнув мене вниз із долини. Він йшов дуже швидко, не озираючись і не дозволяючи мені взагалі говорити. Через кілька годин ми дісталися до моєї машини, і я запитав його про те, що побачив. Він владно похитав головою, тож ми від'їхали в повній тиші. Коли рано вранці прибули до його будинку, він відразу пішов досередини, знов заборонивши мені говорити. Дон Хуан сидів на вулиці позаду будинку. Здавалося, він чекав, коли я прокинувся, бо заговорив, щойно я вийшов із дому. Він сказав, що тінь, яку я бачив у ніч передоні, це дух, сила, яка належала до того місця, де я її побачив. Сказав, що ця істота нікчемна. Вона існує тільки в тому місці, мовив він не володіє секретами сили, тому не було сенсу тут залишатися. Цілу ніч ти б лише спостерігав, як швидка тінь михтить у тебе перед очима. Однак є інші види істот, які можуть відкрити секрети сили, якщо тобі пощастить їх знайти. Потім ми легко поснідали і довго не розмовляли. Після сніданку ще трохи посиділи перед будинком. «Існує три види істот», – раптом сказав він. «Ті, які не можуть нічого дати, бо нічого не мають». Ті, які можуть лише викликати переляк, і ті, які мають дарунки. Та, яку ти бачив минулої ночі, є мовчазною. Їй нема чого дати, це лише тінь. Проте з тихими здебільшого пов'язані інші типи істот. Злобні духи, єдиною здатністю яких є викликати страх. Вони завжди кружляють навколо обителі тихого. Тому я вирішив швидко звідти забратися. Цей злобний дух... Цей злобний тип іде слідом за людьми, прямо в їхній і робить їхнє життя нестерпним. Я знаю людей, які через них змушені були виїхати з будинку. Завжди знайдуться ті, хто вірить, ніби багато чого отримує від таких істот. Але сам факт, що дух є в будинку, ще нічого не означає. Люди можуть спробувати заманити його, або можуть ходити за ним по всьому дому, гадаючи, що він розкриє їм таємниці. Та єдине, що отримають – це страшний досвід. Я знаю людей, які по черзі пантрували таку злобну істоту, що пробралася до їхнього дому. Вони місяцями спостерігали того духа. Врешті-решт сусіди мали зайти до будинку і витягнути їх звідти, ослабних і виснажених. Отож, єдина мудра річ, яку можна зробити з цим злобним типом, забути про нього і дати йому спокій. Я запитав йому, як люди заманюють духа. Він сказав, що люди стараються з'ясувати, в якому місці дух неймовірніше з'явиться, а тоді кладуть зброю на його шляху, сподіваючись, що він її торкнеться, тому що духи, як відомо, люблять атрибути ковіни. Дон Хуан додав, що будь-яка річ, якою торкнувся дух, по праву стає предметом сили. Однак відомо, що злобна істота ніколи ні до чого не торкається, а лише створює ілюзію шуму. Потім я запитав Дона Хуана, в який спосіб ці духи лякають людей. Він сказав, що найчастіше вони з'являються як темна тінь людиноподібної форми, яка бродить по будинку, видаючи страшні стуки або звуки голосів, чи як тінь, що різко вискакує з темного кута. Дон Хуан розповів, що третій тип духів є справжнім союзником, який дарує таємниці. Цей особливий тип існує у відлюдних, покинутих місцях, які майже недоступні. Людина, яка бажає знайти одну з цих істот, мусить далеко подорожувати і йти сама. У віддаленому і відлюдному місці їй доводиться постійно робити всі потрібні кроки. Має сидіти біля вогню і, якщо побачить тінь, негайно йти геть. Але вона мусить залишитися за інших умов. Наприклад, коли сильний вітер задує вогнище і його не вдасться знову розпалити за чотири спроби. Або якщо від сусіднього дерева відламається гілка, Гілка справді має відламатися, треба переконатися, що це не просто звук тріснутої гілки. Треба звертати увагу й на таке. Кутяться камені, галька потрапила у вогнище, чути якийсь постійний шум. Тоді доведеться йти в тому напрямку, в якому відбулося будь-яке з цих явищ, поки дух не виявить себе. Існує багато способів, якими така істота випробовує воїна – вона може раптом вистрибнути перед ним у найстрашнішій подобі, або схопити його зі спини, тримати і годинами не відпускати, може також звалити на нього дерево. Дон Хуан сказав, що це по-справжньому небезпечні сили, і хоча самі неспроможні вбити людину, вони можуть налякати її до смерті, або призвести до падіння на неї чогось важкого, або раптовою появою змусити спіткнутися, втратити рівновагу і звалитися у прірву. Він порадив, якщо я коли-небудь зустріну таку істоту за несприятливих обставин, то в жодному разі не повинен боротися з нею, бо це мене вб'є. Вона вкраде мою душу, тому треба впасти на землю і протриматись до ранку. Коли людина стикається зі союзником, який дарує таємниці, вона мусить зібрати всю свою мужність і захопити його, перш ніж він схопить її, або почати гонитву, перш ніж почне він. Людина має повалити духа на землю і тримати його в такому положенні, доки він не віддасть свої сили. Не запитав, чи мають ці сили субстанцію, якщо їх можна торкнутися, адже сама ідея духу викликає асоціації з чимось безтілесним. «Не називай їх духами, – сказав він, – називай союзниками, називай незбагненими силами». Він деякий час мовчав, потім ліг на спину, заклавши руки за голову. Я допитувався, чи мають ці істоти субстанцію. «Ти біса правий, вони мають субстанцію», – сказав він після ще однієї паузи. «Коли людина бореться з ними, вони тверді, але це відчуття триває лише мить. Ці істоти покладаються на страх людини. Тому якщо людина, яка бореться, є воїном, істота дуже швидко втрачає свою напругу, а людина тим часом стає енергійнішою. Можна реально поглинути напругу духа». «Що це за напруга?» – запитав я. «Сила. Коли їй торкатися, вона вібрує так, ніби от то тебе розірве. Але це тільки шоу. Напруга спадає, коли людина втримує свою хватку. А що відбувається, коли істоти втрачають напругу? Стають як повітря? Ні, вони просто стають млявими. Втім, як і раніше. Вони мають субстанцію, але це ні на що не схоже». Пізніше ввечері я сказав йому, що в ніч напередодні я, мабуть, бачив просто нічного метелика. Він засміявся і дуже терпляче пояснив, що метелики літають лише довкруж лампочок, бо лампочка не опалює їхніх крил. Натомість вогонь спалює їх одразу, тільки-но вони підлітають. Він також зазначив, що тінь падала на ціле вогнище. Коли він про це сказав, я пригадав, що тінь справді була надзвичайно велика і на мить заступила вогонь. Але все сталося настільки швидко, що я не наголосив на цьому у своїй попередній оповіді. Потім він додав, що іскри були дуже великі і летіли ліворуч. Я і сам це помітив. Я сказав, що вітер, ймовірно, дув у цьому напрямку. Дон Хуан заперечив, що вітру взагалі не було. І це правда. Я пригадав, ніч була тиха. Ще одна річ, про яку я зовсім забув, це... Зеленкувати сяйво полум'я, яке я помітив, коли Дон Хуан жестом наказав мені дивитися на вогонь, і тінь перше перетнула моє поле зору. Дон Хуан нагадав мені про це, він також був проти слова «тінь», сказав, воно було кругле і більш схоже на бульбашку. Через два дні, 17 грудня 1969 року, Дон Хуан невимушено повідомив, що я знаю всі деталі та потрібні технічні прийоми, щоб самостійно піти в гори і здобути предмет сили – ловця духів. Він спонукав мене йти самому, підтвердивши, що його товариство мені лише зашкодить. Я був готовий йти, але він раптом передумав. «Ти недостатньо сильний, – сказав він. – Я піду з тобою до підніжжя пагорбів. Коли ми опинилися в невеликій долині, де я бачив союзника – він здалека оглянув западину на місцевості, яку я назвав дірою в пагорбах, і сказав, що нам треба йти ще далі, на південь, у далекі гори. Обитель союзника була в найвіддаленішій точці, яка виднілася крізь діру. Я подивився на впадину. Все, що я міг розгледіти, це блакитну масу далеких гір. Однак він скерував мене у південно-східному напрямку, і після декількох годин ми дійшли до місцини, яка, за його словами, була Досить глибоко в обителі союзника. Зупинилися під вечір. Просіли на каміння. Я був втомлений і голодний. За весь день з'їв лише кілька тортиль і випив трохи води. Раптом Дон Хуан встав, подивився на небо і скомандував вирушати в найкращому для мене напрямку, обов'язково запам'ятавши те місце, де ми були в цей момент, аби згодом я зміг сюди повернутися. Він заспокоїв, що чекатиме мене хоч би цілу вічність. Я зо страхом запитав, чи на його думку здобування ловця духів займе багато часу. «Хто його знає?» – відповів він, таємничо усміхаючись. Я рушив на південний схід, кілька разів озирнувшись на Дона Хуана. Він дуже повільно йшов у протилежному напрямку. Я піднявся на вершину великого Пагорба і знову глянув на Дона Хуана. Він уже відійшов на добрі дві сотні ярдів. Не озирався. Я збіг униз у невелику чашоподібну заглибину між пагорбами і раптом усвідомив, що я сам один. Сів на хвилину і задумався, що я тут роблю. Пошук ловця духів здався мені абсурдним. Я побіг назад до вершини пагорба, щоб краще бачити Дона Хуана, але його ніде не було видно. Побіг вниз у напрямку, в якому бачив його востаннє. Мені кортіло відмовитись від заті та їхати додому – я чувся доволі дурнуватим і втомленим. «До нехуане!» – кричав я знов і знов. Його ніде не було. Я вибіг на вершину іншого крутого пагорба і звідти також його не побачив. Пробіг доволі далеко, шукаючи його, але він зник. І я повернувся до місця, де він мене покинув. У мене була абсурдна впевненість, що він там сидить і потішається з моєї непослідовності. «Що в дідька я тут роблю?» – голосно сказав я. Тоді я зрозумів, що вже ніяк не зупинити розпочати, хоч би чим воно було. Я справді не знав, як повернутися до своєї машини. Дун Хуан кілька разів змінював напрямок, і загальної орієнтації на чотири сторони світу було недостатньо. Я боявся заблукати в горах. Просів і вперше в житті в мене з'явилося дивне відчуття, що... Нагоди повернутися до вихідної точки насправді ніколи й не існувало. Дон Хуан сказав, що я завжди наполягав починати з точки, яку я називав початком. А по суті початку не було. І там посеред цих гір я відчув, що розумію його думку. Здавалося, ніби вихідною точкою завжди був я сам. Ніби Дона Хуана ніколи не існувало. Коли я почав його шукати, він став тим, ким насправді був – Швидкоплинним образом, який розвіявся над пагорбом. Я почув м'який шелест листя і дивний аромат огорнув мене. Я відчув вітер, що тисне на вуха, мов тихий гул. Сонце майже торкнулося щільний хмар над горизонтом, який нагадували пофарбовану помаранчеву смугу і зникло за важким покривом нижче хмар. Через хвилину воно знову з'явилося, мов малинова куля, що пливе в тумані. Якийсь час ніби хотіло вирватися у ділянку блакитного неба, але хмари не давали згоди, і тоді помаранчева смуга і темний силует гір неначе проковтнули його. Я на спину. Світ навколо мене був настільки спокійним, настільки погідним і водночас чужим, що мене переповнили почуття. Плакати не хотілося, та сльози потекли самі собою. Я залишався в такому положенні кілька годин. Заледве міг встати». Каміння піді мною було твердим, і там, де я лежав, майже не було рослинності, на відміну від пишних зелених кущів довкола. З того місця, де я лежав, я бачив крони високих дерев на східних пагорбах. Нарешті стемніло. Я відчув себе кращим, майже щасливим. Напівтемрява живила і захищала мене якось ліпше за яскраве денне світло. Я встав Піднявся на вершину невеликого пагорба і почав повторювати рухи, яких мене навчив Дон Хуан. Сім разів я бігав на схід і тоді помітив зміну температури на долоні. Розклав вонище, і став уважно спостерігати, як радив Дон Хуан, звертаючи увагу за кожну деталь. Минули години я відчув, що дуже втомився і змерз, підкинув вогонь оберемок хмизу і підсунувся ближче. Варта була настільки напруженою та нервовою, що я Виснажився і став коняти. Двічі заснув і прокинувся Лише тоді, коли моя голова Перехилилася на один бік Я був такий сонний, що вже не міг Спостерігати за вогнем Відпив трохи води і навіть бризнув Обличчя, щоб відсвіжитися Але сонливість мені вдалося подолати Лише на кілька хвилин Чомусь я став похмурим і дратівливим Уся затія видалася Мені дурнуватою, викликала в мені Відчуття незрозумілого Розчарування і пригніченості я був втомлений, голодний, сонний і достобіса злий на себе. Нарешті я перестав боротися зі сном. Підкинув вогонь чималий оберемок хмизу і вклався спати. Пошуки союзника і ловця духів на той момент були найбільш безглоздою чудернацькою затією. Я був такий сонний, що не міг навіть подумати чи поговорити з собою. Я заснув. Раптом мене розбудив гучний тріск, оскільки я лежав на правому боці, здалося, шум пролунав просто над моїм лівим вухом. Я сів, повністю прокинувшись. Моє ліве вухо гуло, оглушене близькістю і силою звуку. Судячи з кількості гілочок, які все ще горіли у водничі, я спав лише короткий час. Не чув ніяких інших шумів, але сидів насторожений і постійно підкидав гілки у вогонь. Мені спало на думку, що... Мене, можливо, розбудив постріл. Мабуть, хтось спостерігав, за мною стріляв. Думка ця викликала гострий біль і лавину раціональних страхів. Я був упевнений, що хтось володіє цією землею, а якщо так, він може сприйняти мене за злодія і вбити, або вбити задля грабунку, не знаючи, що я нічого при собі не маю. Я пережив момент страшного хвилювання за свою безпеку. Відчув напругу в плечах і шиї. Похитав головою вгору вниз – Шині хребці хруснули. Я далі дивився у вогонь, але не бачив нічого незвичайного і не чув жодних шумів. Через деякий час я трохи розслабився і подумав, що за тим всім певно стоїть Дон Хуан. Я швидко переконав себе, що так і є. Ця думка мене розсмішила, нахлинула ще одна лавина раціональних висновків, цього разу приємних. Я вирішив... Дон Хуан, мабуть, підозрював, що я передумаю залишатися в горах, або бачив, як я біг за ним, і тому сховався в укритій печері чи за кущем. Потім він пішов за мною, і коли я заснув, розбудив мене, хрустнувши гілкою біля вуха. Я підкинув ще хмизу в вогонь і почав ніби ненавмисне потай розглядатися довкола, сподіваючись побачити його, хоч і знав, що мені не вдасться його знайти, якщо він справді ховається. Все було спокійно. Цвіркуни, вітер у листі дерев на схилах довколішних пагорбів, м'яке потріскування гілочок у вогні, розліталися іскри, але то були звичайні іскри. Раптом я почув гучний тріск зламаної гілки, звук долину зліва. Я затамував подих, уважно прислухаючись. Замить я почув, як ще одна гілка тріснула праворуч. Потім я почув слабкий віддалений звук зламаних гілок, Здавалося, ніби хтось іде, і вони тріскають під ногами. Звуки були глибокі, насичені, мали привабливий тембр. І не наче стали все ближчими. У мене була дуже вповільнена реакція, і я не знав, слухати мені чи вставати. Я роздумував, що робити, коли раптом тріск гілок почувся звідусіль. Звуки заполонили мене настільки швидко, що я ледве встиг зірватись на ноги і затоптати вогнище. Я побіг у несхилому темряві. Коли пробирався крізь кущі, в голові промайнула думка, що рівної місцини немає. Я продовжував бігти і старався захищати очі від кущів. На півдорозі до підніжжя пагорба я відчув чиюсь присутність позаду мене. Воно майже торкалося мене, але це не була гілка. Я інтуїтивно відчув, як це щось мене наздоганяє. Від цієї думки я завмер на місці. Зняв куртку, згорнув її на животі, припав до ніг і закрив очі долонями, як навчив мене Дунхуан. Якийсь час полежав у такій позиції, а тоді зрозумів, що довкола мертва тиша. Не було жодних звуків. Мене охопила надзвичайна тривога. М'язи живота скоротилися і затремтіли від спазмів. Тоді я почув ще один тріск. Здавалося, він надійшов здалека, але був дуже ясним і чітким. Тріснуло ще раз, уже ближче. Запала коротка тиша, а тоді щось вибухнуло просто над головою. Раптовість шуму змусила мене мимоволі підстрибнути, я мало не звалився набік. Безумовно, це був звук гілки, що розламалася надвоє. Звук пролунав так близько, що я почув, як зашуміло листя на гілці, коли вона тріснула. Тут почалася злива тріскаючих вибухів, з великою силою гілки ламалися довкола мене. І в цей момент моя реакція була вкрай недоречною. Замість того, щоб нажахатися, я сміявся. Я щиро повірив, ніби розкрив причину всього, що відбувається. Я був переконаний, що мене знову обманює Дон Хуан. Низка логічних висновків закріпила мою впевненість, я відчув піднесення. Не сумніваюся, що впіймаю цього хитрого старого Дона Хуана з його трюком – це він ходить довкола і ламає гілки, а знаючи, що я не смію підвести погляд, безпечно робить усе, що забажає. Я знав, що він один у горах, оскільки продовж кількох днів був завжди поруч із ним, у нього не було часу або можливості залучити ще когось. Якщо він ховався, думав я, то ховався сам, і логічно припустити, міг видавати лише обмежену кількість шумів, оскільки він був сам один Шуми мали звучати в лінійній часовій послідовності, тобто по одному на раз, або не більше ніж два-три на раз. Окрім того, різноманітність шумів також мало обмежуватися можливостями однієї людини. Я далі сидів скоцюблений і нерухомо, абсолютно переконаний, що весь досвід – гра, і що єдиний спосіб взяти гору – це емоційно відключитися. Мені це подобалося. Я зловив себе на тому, що усміхаюсь при думці, що можу передбачити наступний хід мого суперника. Я спробував уявити, що б далі робив на місці Дона Хуана. Звук якогось сьорбання вирвав мене з цієї ментальної вправи. Я уважно прислухався. Звук повторився. Я не міг визначити, що це. Схоже було на тварину, яка хлебче воду. Звук ще раз повторився зовсім поруч, він дратував, викликаючи в уяві образ губатої дівчинки-підлітка, яка з насолодою чавкає жуйку. Мені було цікаво, як Дон Хуан може видавати такий шум. Звук знов почувся справа. Спочатку то був окремий звук, а за ним почергово хлюпання й чавкання, ніби хтось чолапав у грязюці. Це був майже чуттєвий, дратівливий звук ніг, які тиліпаються у глибокій грязюці. Звуки на мить припинилися і знов почалися Ліворуч від мене дуже близько, можливо, за якихось десять футів. Тепер вони звучали так, ніби по болоті бігала товста людина в гумових чоботях. Вони вразила глибина звуку. Я не міг уявити ніяких примітивних приладів, які допомогли б видавати такий звук. Я почув ще одну чергу тупань і хлюпань більш позаду мене, а потім вони почулися всі одночасно з усіх боків. Здавалося, хтось ходив, бігав... Тупав по грязюці довкола мене. На думку спав цілком логічний сумнів, якби все це робив Дон Хуан, він мав би бігати по колу з неймовірною швидкістю. Частота звуків геть виключала таку альтернативу. Тоді я подумав, що Дон Хуан, зрештою, мусить мати спільників. Хотів поміркувати про те, хто б міг бути його спільником, але інтенсивні шумів поглинула всю мою увагу. Я справді не міг чітко мислити, однак. Не боявся, а був радше ошелешений дивною якістю звуків. Хлюпання реально вібрували. Їхні своєрідні коливання не цілилися в мій живіт, або я сприймав їхні коливання нижньою частиною черевної порожнини. Це усвідомлення спричинило миттєву втрату мого відчуття об'єктивності та відсторонення. Звуки атакували мій живіт. Промайнув здогад. А якщо це не Дон Гуан? Я запанікував, напружив м'язи живота і міцно притиснув стегна до згорнутої куртки. Частота і швидкість шумів зросла, ніби вони відчули, як я втратив упевненість. Їхні вібрації стали настільки інтенсивними, що мене потягнуло на блювоту. Я старався побороти нудоту, глибоко вдихнув і почав співати свої пейотні пісні. Мене вирвало, і хлюпання відразу припинилося. Зверху наклалися звуки циркунів, вітру. Великий гавкіт койотів. Раптова перерва дала мені змогу перепочити і розібратися в собі. Зовсім недавно я був у чудовому настрої, впевнений і відсторонений. Очевидно, я геть хибно оцінив ситуацію. Навіть якби у Дона Хуана були спільники, технічно вони б не могли створити звуки, які вплинули б на мій живіт. Для того, щоб видавати звуки такої інтенсивності, їм потрібно... Були б засоби, що виходять за межі їхньої можливості чи розуміння. Мабуть, явище, яке я пережив, не було грою, а теорія про ще один трюк Дона Хуана – моє грубе пояснення. Мене схопили судоми, з'явилося величезне бажання перевернутися і випростати ноги. Я вирішив зміститися вправо, відсунути обличчя з місця, де виблював. Щойно я поповз, як почув дуже тихенький писк просто над моїм лівим вухом. Я застиг на місці. Писк повторився з іншого боку голови. Це був окремий звук. Я подумав, що він нагадує скрип дверей. Почекав, але більш нічого не почув, тож вирішив посунутися далі. Тільки я рухнув головою вправу, як мало не бо Потік скрипів відразу затопив мене. В якийсь момент вони нагадували скрип дверей, інший писк щурів або морських свинок то не були гучні чи інтенсивні звуки, а дуже тихі й підступні, і викликали в мені болісні спазми нудоти. Вони припинилися так, як і почалися, поступово стихаючи, аж нарешті я чув лише один-два на раз. Потім я почув щось схоже на змахи крил великого птаха над верхівками кущів. Здавалося, він літає колами над моєю головою. Знову зросла частота тихих попискувань, як змахів крил горі. Мовби над головою в мене зграя гігантських птахів лопотіла м'якими крилами. Обидва шуми злилися, наче обволікаючи мене великою хвилею, у який я плив. Попискування і змахи були настільки лагідними, що я відчував їх усім своїм тілом. Помахи крил пташиної зграї немовби тягнули мене згори, тоді як попискування армії щурів штовхали знизу і з усіх боків довкола тіла. У мене не було сумнівів, що через свою дурість я накликав на себе щось страшне. Я стиснув зуби і глибоко дихаючи, став співати пийотні пісні. Шуми тривали дуже довго, і я опирався їм з усіх сил. Коли вони вщухали, знову поверталася перервана тиша у звичному для мене сприйнятті. Тобто я чув лише природні звуки комахи вітру. Період тиші подіяв на мене згубніше за період шумів. Я почав обдумувати і оцінювати своє становище, і це кинуло мене в паніку. Я зрозумів, що пропав. Не мав ані знання, ні витривалості, щоб відбитися від того, що мене діймало. Припавши до землі над власною блювотиною, я був абсолютно безпорадний. Вирішив, що мені настав кінець, заплакав. Хотів подумати про своє життя, але не знав, з чого почати. Нічого з того, що я зробив у моєму житті, не вартувало того останнього вирішального моменту, тому думати я не мав про що. Це було дуже гостре усвідомлення. Я змінився, відколи востаннє пережив подібний страх. Цього разу я був майже порожній. Мене обтяжувало менше особистих почуттів. Я запитав себе, що в цій ситуації зробив би воїн. І прийшов до різних висновків. Було щось у ділянці довкола мого пупка однозначно важливе. Було щось нетутешнє в звуках. Вони націлювалися на мій живіт, і думка, що Дон Хуан мене дурить, не мала жодних підстав. М'язи мого живота були дуже напруженими, хоча вже не судомили. Я продовжував співати і глибоко дихати, і відчув заспокійливе тепло, що розливається усім моїм тілом. Я зрозумів, якщо хочу вижити, мені доведеться діяти згідно з вченням Дона Хуана. Я подумки повторив його інструкції, точно пам'ятав, де сонце зайшло за горами, і як та точка співвідносилася з пагорбом, на вершині якого я припав до землі. Зорієнтувавшись у напрямках, і коли переконався, що правильно оцінив основні точки, почав змінювати свою позицію так, щоб голова вказувала на новий, кращий напрямок на південний схід. Я став поволі пересувати ступні ліворуч дюйм за дюймом, поки не підвернув їх під литками. Потім почав вирівнювати своє тіло, спираючись на ступні але зовсім трохи посунувся в бік, як відчув своє рідне постукування. У мене було реальне фізичне відчуття, ніби щось ззаду торкається відкритої ділянки моєї шиї. Це сталося так швидко, що я мимоволі скрикнув і знову завмер. Я напружив м'язи живота, почав глибоко дихати і співати свої пьютні пісні. Через секунду я знову відчув те саме легке постукування по шиї. Я здригнувся. Шия була відкрита, і я ніяк не міг захистити себе. Знову щось постукало. Це був дуже м'який, майже шовковистий предмет, який торкався моєї шиї. Мов пухнаста лапка гігантського кролика. Вона знову не торкнулася, і тоді почала пересуватись по шиї туди й назад, аж я розплакався. Враження було таке начиста до мовчазних, гладких і невагомих кенгуру ступають по моїй шиї. Я чув м'який стукіт лапок, що делікатно переступають через мене. Відчуття зовсім не було болісним, та все ж бісило. Я знав, якщо я не займу себе чимось, то оскаженію, встану і побіжу. Отож, я знов почав поволі пересувати своє тіло в нове положення. Моя спроба переміститися, здається, посилила постукування по шиї. Врешті дійшло до такого шаленства, що я смикнувся і відразу вирівняв тіло в новому напрямку. Я не мав поняття, яким буде результат мовчинку, просто діяв, аби геть не збожеволіти. Тільки, ну, я змінив положення, постукування по шиї припинилося. Після довгої болісної паузи я почув віддалене ламання гілок. Звуки вже не були близькими, здавалося, ніби вони відступили в інше місце кудись дуже далеко від мене. Тріск гілок через хвилину злилося з раптовим шелестом листя, Ніби сильний вітер шарпав цілу гору. Всі кущі навколо мене тремтіли, однак вітру не було. Шелест і потріскування гілок викликали в мене відчуття, наче горить цілий пагорб. Моє тіло стало твердим, мов камінь. Я сильно піднів. Мені ставало тепліше і тепліше. На мить я був глибоко переконаний, що пагорб горить. Я не зірвався на ноги і не побіг, бо тіло оніміло до задобіння. Я навіть не міг розплющити очі. Усе, що мало значення для мене в цю мить, було встати і втекти від вогню. Живіт жахливо судомило, це відрізало приплив повітря. Ні, я дуже старався вдихнути. Після тривалих зусиль знову спромігся глибоко дихати, а також помітив, що шелестіння стихло. Чулося лише випадкове потріскування. Звук зламаних гілок ставав щораз більш віддаленим і спорадичним. Нарешті повністю припинився. Я зміг розплющити очі, подивився крізь повіки на землю під собою. Вже розвиднілося. Ще трохи почекав, не рухаючись, а потім встав розминатися. Повернувся на спину, сонце зійшло над пагорбами. Кілька годин пішло на те, щоб стати на ноги і посунути додолу. Я вирушив до того місця, де мене залишив Дун Хуан на віддалі якоїсь милі. По я ледве дійшов до краю лісу, Залишалася ще добра чверть милі. Ні, вже не міг іти, ні за що на світі. Я подумав про гірських левів, спробував вилізти на дерево, але руки не втримали моєї ваги. Я притулився до скелі і змирився, що тут я помру. Бо упевнений, стану їжею для гірських левів або інших хижаків. У мене не було сили навіть кинути камінь. Не мав ні голоду, ні спраги. Близько полудня я знайшов невеликий струмок і випив багато води, але... Вода не допомогла відновити сили. Сидячи там у стані повної безпорадності, я відчув себе більш пригніченим, ніж переляканим. Я так втомився, що не переймався своєю долею, там і заснув. Я прокинувся, коли мене щось трясло. Дунхуан нахилився наді мною. Він допоміг мені сісти і подав воду, якусь кашу. Засміявся і сказав, що я маю жалюгідний вигляд. Я спробував розповісти йому, що сталося, але він жестом вилів мовчати і сказав, що я прогавив свій орієнтир. Місце, де я мав з ним зустрітися, було за сто ярдів звідси. Потім він наполовину поніс мене вниз. Сказав, що веде мене до великого потоку, в якому скупає. По дорозі він затнув мої вуха якимось листям зі своєї торбинки, а потім зав'язав мені очі, поклавши по листку на кожне око і закріпивши шматком тканини. Він допоміг мені зняти одяг і звелів затулити долонями очі і вуха, щоб... Переконатися, що я нічого не бачу і не чую. Дон Хуан натер все моє тіло листям, а потім кинув мене в річку. Я відчув, що ріка велика та глибока. Я стоячи не міг торкнутися дна. Дон Хуан тримав мене за правий лікоть. Спочатку я не відчував холоду води, але потроху почав замерзати, а потім холод став нестерпним. Дон Хуан витягнув мене і обтер якимось листям зі своєрідним запахом. Я одягнувся, і він повів мене. Ми пройшли велику відстань, перш ніж він витягнув листя з моїх вух і зняв пов'язку з очей. Дон Хуан запитав, чи відчуваю я себе достатньо сильним, щоб повернутися до машини. Дивне те, що я почувався дуже сильним, я навіть вибіг на крутий схил, щоб це довести. По дорозі до машини я тримався поруч із Доном Хуаном. Я багато разів спотикався, він сміявся. Я помітив, що його сміх мене особливо підбадьорював, був джерелом мого відновлення – щоб більше він сміявся, то краще я почувався. Наступного дня я розповів Дону Хуану послідовність подій з того моменту, коли він мене залишив. Він весь час сміявся, особливо, коли я сказав, що думав, ніби це один з його трюків. «Ти завжди думаєш, що тебе дурять», – сказав він. «Ти занадто собі довіряєш. Дієш так, ніби знаєш усі відповіді. Ти нічого не знаєш, мій маленький друже. Нічого». По-перше, ну, Дон Хуан назвав мене маленьким другом. Це мене захопило зненацька. Він помітив це і посміхнувся. В його голосі було стільки теплоти, що мені стало сумно. Я сказав йому, що був недбалим і невмілим, бо такою є схильність моєї вдачі, і що я ніколи не зрозумію його світу. Я відчував себе глибоко зворушеним. Він підбадьорював мене і стверджував, що я все зробив добре. Я запитав у нього про сенс мого досвіду. Він не має сенсу, відповів. Те саме могло би статися з будь-ким, особливо з таким, як ти, чий просвіт уже відкритий. Це дуже звична річ. Кожен воїн, який вирушав на пошуки союзників, розповість тобі, що вони витворяють. З тобою ще лагідно повелися. Однак твій просвіт відкритий, тому ти так нервуєш. Ніхто не перетворюється на воїна за ніч. Тепер вертайся додому і не приходь, доки не заспокоїшся, а твій просвіт не закриється. Розділ 17 Кілька місяців я не повертався до Мексики. Весь цей час працював над своїми польовими нотатками і вперше за 10 років учнівства почав віднаходити учені до Нахуана реальний сенс. Я відчув, що довгі періоди вимушених перерв у навчанні впливали на мене витверезливо і дуже позитивно. Вони дали мені змогу переглянути свої висновки і розкласти їх у порядку, що відповідав моїй освіті та інтересам. Але події, що відбулися під час мого останнього візиту до Дона Хуана, засвідчили настільки оманливим був мій оптимізм щодо розуміння його знання. Я зробив останній запис у своїх нотатках 16 жовтня 1970 року. Події того дня позначили для мене перехідний момент. Вони не тільки завершили навчальний цикл, але й відкрили новий, настільки відмінний від попереднього, що в цьому місяці я... За відчуттями маю закінчити свій репортаж. Під'їхавши до будинка Дона Хуана, я побачив, що він звично сидить під своєю громадою перед дверима. Я припаркувався в тіні дерева, виняв з машини свій портфель, сумку з продуктами і пішов до нього голосно вітаючись. Потім я помітив, що він не сам. За високою купою дров сидів ще один чоловік. Ви дивились на мене. Дон Хуан помахав рукою, той другий чоловік також – Судячи з його вбрання, він був не індіанцем, а мексиканцем з південного заходу. На ньому були джинси, бежева сорочка, техаський ковбойський капелюх і ковбойські чоботи. Я поговорив з Доном Хуаном, а потім глянув на чоловіка. Він усміхався до мене, якусь мить я на нього витріщався. «Ось маленький Карлос», – сказав чоловік Дону Хуану, – «він більше не розмовляє зі мною. Не кажи, що він гнівається на мене». Перш ніж я зміг щось сказати, вони обидва зайшлися сміхом, і лише тоді я зрозумів, що дивний чоловік – це Дон Хенаро. «Ти мене не впізнав, так?» – запитав він, усе ще сміючись. «Я зізнався, що його одяг мене спантеличив. А що ви робите в цих краях, Доне Хенаро?» – запитав я. «Він приїхав навтішатися гарячим вітром», – сказав Дон Хуа. «Правильно?» – «Правильно», – відлунив Дон Хенаро. «Ти не уявляєш, що може зробити гарячий вітер для тіла такого старого, як я?» Я сів між ними. «І що він робить для вашого тіла?» – запитав я. «Гарячий вітер розповідає моєму тілу надзвичайні речі», – відповів він і повернувся до Дона Хуана з блиском в очах. «Хіба не так?» – Дон Хуан твердо кивнув. «Я розповів їм, що сезон гарячих вітрів Санта-Ана є для мене найгіршою порою року і тому... Звичайно, дивно, що Дон Хенаро приїздить шукати гарячого вітру тоді, коли я втікаю від нього. «Карлос не терпить спеки», – сказав Дон Хуан Дон Хенаро. «У жару він стає, як дитина, і задихається». «Зади...» «Що?» «Зади...хається». «Боже мій!» – вигукнув Дон Хенаро, даючи перелік, і невимовно смішним жестом показав розпач. Потім Дон Хуан пояснив йому, що кілька місяців мене не було через несприятливий випадок з союзниками. «Отже, ти нарешті зустрівся зі союзником?» – сказав Дон Хенаро. «Думаю, що так», – мовив я обережно. Вони голосно засміялися. Дон Хенаро два-три рази поплескав мене по спині. Це дуже легке поплескування я сприйняв за дружній же співчуття. Дивлячись на мене, він поклав руку на моє плече, я відчув спокійне задоволення, яке тривало лише мить, бо далі Дон Хенаро зробив щось для мене незрозуміле. Я раптом відчув, неначе він поклав мені на спину важезний валун. Враження було таким, ніби він збільшив вагу своєї руки на моєму правому плечі, аж я осів до самого низу і вдарився головою об землю. «Мусимо допомогти маленькому Карлосу», – сказав Дон Хенаро, і позмовницьки глянув на Дона Хуана. Я знову сів прямо і повернувся до Дона Хуана, але він відвів погляд. На якусь мить я завагався і подумав роздратовано, що Дон Хуан діє так, мовби він осторонь, мовби чужий мені. Дон Хинаро сміявся, він, схоже, чекав на мою реакцію. Я попросив його ще раз покласти руку на моє плече, але він не захотів. Я вмовляв, принаймні, сказати мені, що він зі мною зробив. Він хихотнув. Я знову повернувся до Дона Хуана і сказав йому, що вага руки Дона Хенаро ледь не розтрощила мене. «Я про це нічого не знаю», – сказав Дон Хуан комічним тоном. «Він не клав свої руки на моє плече». При цьому обидва зайшлися сміхом. «Що ви зробили зі мною, Доне Хенаро?» – запитав я. «Я просто поклав тобі руку на плече», – невинно відповів він. «Зробіть це ще раз», – сказав я. Він відмовився. В цей момент Дон Хуан втрутився і попросив мене розповісти Дону Хенару про мої відчуття під час останньої пригоди. Я думав, він просить сумлінно описати всі події, але що серйозніше я говорив, то більше вони сміялися. Я два-три рази зупинявся, але вони заохочували мене оповідати далі. «Союзник прийде до тебе незалежно від твоїх відчуттів», – сказав Дон Хуан, коли я закінчив розповідь. «Я маю на увазі, тобі нічого не потрібно робити, щоб виманити його. Ти можеш сидіти і байдики бити, або думати про жінок, а потім раптом поплескування по плечу обертаєшся, і союзник уже біля тебе». «Що я можу зробити, якщо таке станеться?» – запитав я. «Ей, ей, зачекай», – вигукнув Дон Хенаро. «Це не хороше питання. Не треба питати, що ти можеш зробити. Очевидно, ти нічого зробити не зможеш». «Треба запитати, що може зробити воїн?» Він повернувся до мене, моргаючи. Його голова була трохи нахилена вправо, а рот скривлений. Я глянув на Дона Хона за підказкою, чи це жарт, але він сидів із серйозним виразом обличчя. «А раз», – сказав я, – «а що може зробити воїн?» Дон Хинаро моргнув і почмокав губами, ніби шукаючи правильне слово, тоді подивився на мене уважно, тримаючись за підборіддя. «Він – воїн, сцить в штани!» – сказав він по-індіанськи урочисто. Дон Хуан прикрив обличчя, а Дон Хенаро ляснув долоною по землі, вибухнувши реготом. «Страх – це те, чого ніколи не можна позбутися», – мов Дон Хуан, як сміх припинився. «Коли воїн опиняється в скрутному становищі, він просто повертається спиною до союзника, не задумуючись. Воїн не потурає собі, тож не може померти від переляку». Воїн дозволяє союзникові підходити лише тоді, коли добре підготований. Коли він достатньо сильний для сутички з союзником, то відкриває свій просвіт, нахиляється і хапає союзника, притискає до землі і пильно дивиться на нього самостільки часу, скільки треба, а потім відводить погляд і відпускає союзника. Мій маленький друже, воїн є майстром у будь-якій ситуації. «Що станеться, якщо дивитись на союзника надто довго?» – запитав я. Дон Хенаро глянув на мене і комічно вирячив очі. «Хто знає?» – сказав Дон Хуан. «Можливо, Хенаро розкаже тобі, що сталося з ним?» «Можливо», – підтвердив Дон Хенаро і хихикнув. «Розкажіть мені, будь ласка». Дон Хенаро підвівся, хруснув кісточками, витягнув руки і вирячив очі, аж вони округлилися і здалися божевільними. «Хенаро йде потрусити пустелю», – сказав він і пішов у чапораль. «Хенаро, сповнений рішучості допомогти тобі», – сказав Дон Хуан конфіденційним тоном. «Він зробив те ж саме для тебе у себе вдома, і ти тоді майже бачив». Я подумав, що він має на увазі подій на водоспаді, але він говорив про неземний гуркіт, який я почув біля будинку Дона Хенаро. «До речі, що це було?» – запитав я. «Ми над цим посміялися, але ви так і не пояснили мені, що це було?» «Ти ніколи не питав». «Питав? Ні, ти питав мене про що завгодно, лише не про це». Дон Хуан осудливо подивився на мене. «То було мистецтво Хенаро», – сказав він. «Тільки Хенаро так уміє. Тоді ти майже бачив». Я сказав йому, що мені ніколи не спадало на думку пов'язувати бачення з дивними шумами, які я тоді чув». «А чому ні?» – рішуче запитав він. «Бачення для мене пов'язане з очима», – сказав я. Він хвилю дивився на мене прискіпливо, ніби зі мною щось не так. «Я ніколи не говорив, що бачення – це справа одних лише очей», – сказав він і недовірливо похитав головою. «Як він це робить?» – наполягав я. «Він уже розповів тобі, як він це робить», – відрізав Дон Хуан. У той самий момент я почув... Незвичайний гуркіт! Я підстрибнув, і Дон Хуан засміявся. Гуркіт пролунав, як громова лавина. Слухаючи його, я усвідомив смішну річ, що мої звукові враження безумовно походять із кіно. Низький звук грому, який я почув, нагадував мені трек із фільму, коли в долину обвалюється цілий схил гори. Дон Хуан вхопився за боки, ніби вони боліли від сміху. Громовий гуркіт струсив землю, де я стояв – я виразно почув гепання, наче покотився в велетенський валун. Серія нищівних ударів створювала враження, що валун нестримно котиться просто на мене. Я пережив момент надзвичайного сум'яття. Мої м'язи напружилися, усе тіло приготувалося до втечі. Я глянув на Туна Хуана, він уважно дивився на мене. Потім я почув страшенне гупання, якого ще ніколи в житті не чув. Здавалося, наче велетенський валун гепнувся просто за будинком. Усе тряслося, і в цей момент у мене з'явилося дуже дивне відчуття. На мить я справді побачив валун розміром згору відразу за будинком. Це було не так, ніби зображення накладалося на ландшафт біля будинку, на який я дивився. Не було це і справжнім валуном. Радше здавалося, ніби шум створював образ велетенського валуна, що котиться вниз. По суті, я бачив цей шум. Незрозумілий характер мого сприйняття кинув мене в глиб розпочу і сум'яття. Ніколи в житті я й не уявляв, що мої органи чуття спроможні на таке сприйняття. Мене огорнув раціональний страх, і я вирішив рятуватися втечею. Дон Хуан схопив мене за руку і владну наказав, щоб я не тікав і не озирався – а повернувся обличчям в тому напрямку, в якому пішов Дон Хенаро. Я почув ще одну хвилю горкотливих шумів, які нагадували звуки скельчу, падають одна на одну, а тоді знову все стихло. Через кілька хвилин Дон Хенаро зайшов у будинок і сів. Він запитав мене, чи я бачив. Я не знав, що сказати. Я повернувся до Дона Хуана за підказкою. Він уважно дивився на мене. Думаю, що так. Сказав він і хихикнув. Я хотів сказати, що не розумію, про що вони говорять. Я відчував себе жахливо розчарованим. Мене охопило фізичне відчуття гніву, повного дискомфорту. Думаю, нам треба його тут залишити. Нехай посидить на самоті, сказав Дон Хуан. Вони підвелися і пройшли повз мене. Карлос потурає своєму сум'яттю, дуже голосно сказав Дон Хуан. Кілька годин я сидів на самоті. Тож мав час писати нотатки і обмірковувати абсурдність мого досвіду. Мені стало очевидним, що від самого моменту, коли я побачив Дона Хенаро, який сидів під громадою, ситуація почала нагадувати фарс. Що більше я про це розмірковував, то більше переконувався, що Дон Хуан передав контроль над ситуацією Дону Хенаро, і ця думка сповнила мене поганим перечуттям. Дон Хуан і Дон Хенаро повернулися в сутінках. Вони сіли поруч зі мною з обох боків – Дон Хенаро підсунувся ближче і майже прихилився до мене. Його худорляве і слабке плече злегка торкнулося мене і з'явилося те саме відчуття, коли він клав руку на плече. Нищівна вага звалила мене і я впав на коліна дона Хуана. Він допоміг мені сісти прямо і жартівливо запитав, чи не зібрався я спати в нього на колінах. Дон Хенаро, здавалося, був у захваті. Його очі сяяли, мені хотілося заплакати. Я... Почувався, наче тварина, яку загнали в клітку. — Я лякаю тебе, маленький Карлосе, — запитав Дон Хенаро з дуже стурбованим виглядом. — Ти схожий на дикого коня. — Розкажи йому щось, — порадив Дон Хуан. — Це єдине, що його заспокоює. Вони відсунулись і сіли переді мною. Обидва з цікавістю мене роздивлялися. Напівтемряві їхні очі здавалися скляними, мов, величезні темні озера. Вони приголомшували, то не були очі людей. Ми дивилися один на одного якусь мить, а тоді я відвів погляд. Зауважив, що не боюся їх, однак їхні очі налякали мене так, що я затремтів. Мене вхопило дуже неприємне сум'яття. Після хвилини мовчання Дон Хуан спонукав Дона Хенаро розповісти, що з ним сталося, коли він спробував передивитися свого союзника – Дон Хеннаров сидів на відстані декількох футів, лицем до мене. Він нічого не сказав. Я глянув на нього. Його очі були в 4-5 разів більші за звичайні людські. Вони блищали і мали неймовірну принадність. Те, що здавалося світлом його очей, заливало все навколо. Тіло Дона Хеннара неначе збіглося і більше стало схоже на котяче. Я помітив рух його, м'якого тіла, і налякався. Наче робив це усе своє життя, я прийняв войовничу позу і почав ритмічно бити себе по лиці. Усвідомивши свої рухи, я збентежився і глянув на Дона Хуана. Він уважно дивився на мене, як завжди. Його очі були добрими і заспокійливими. Він голосно засміявся. Дон Хенаро замуркотав, підвівся і пішов до будинку. Дон Хуан пояснив мені, що Дон Хенаро дуже сильний і не любить відволікатись на дурниці. Він просто дражнив мене своїми очима. Сказав, що, як завжди, я знаю більш, ніж мені здається. Він зауважив, що кожен, хто займається мольфарством, страшенно небезпечний в годині сутінок, і що такі мольфари, як Дон Хенаро, можуть творити чудеса. Кілька хвилин ми мовчали. Я відчув себе краще. Розмова з Доном Хуаном розслабила мене і відновила впевненість. Потім він сказав, що хоче перекусити і що ми йдемо на прогулянку, а Дон Хинаро покаже мені прийоми маскування. Я попросив його пояснити, що він мав на увазі під прийомами маскування. Він сказав, що вже не буде, мені нічого пояснювати, тому що пояснення тільки змушують мене потурати собі. Ми зайшли до будинку. Дон Хинаро вже... Запалив гасовий ліхтар і з повним ротом жував. Після вечері ми втрьох попрямували в густий пустильний чапараль. Дон Хуан йшов майже поруч зі мною, Дон Хенаро кілька ярдів попереду. Ніч була ясна, небом пливли важкі хмари, але місячне сяйво досить добре освітлювало околиці. В один момент Дон Хуан зупинився і сказав мені йти вперед услід слід за Доном Хенаро. Я завагався. Він м'яко підштовхнув мене і запевнив, що все гаразд. Сказав, що я завжди маю бути готовий і завжди вірити у свої сили. Я пішов за Доном Хенаро, і наступні дві години силувався наздогнати його, але хоч як я старався, силує Дона Хенаро завжди був попереду. Іноді він зникав так, ніби відстрибував у з зі стежки, щоб потім знов з'явитися переді мною. На мій погляд, це була дивна і безглузда прогулянка в темряві. Я йшов слідом, бо не знав дороги назад до будинку. Я не міг збагнути, що робить Дон Хенаро. Думав, він веде мене до якогось прихованого місця в Чапаралі, де покаже прийом, про який говорив Дон Хуан. Однак у певний момент в мене з'явилося дивне відчуття, наче Дон Хенаро позаду. Я озирнувся і на відстані михцем зауважив якусь постать. Ефект вражав. Я вдивлявся у темряву і подумав – що мені вдалося розгледіти силует чоловіка, який стоїть якихось 15 ярдів від мене. Фігура майже зливалася з кущами, здавалося він ховався. Якусь мить я зосереджено дивився і майже зміг втримати силует людини в моєму полі сприйняття, хоча він старався заховатися за темними обрисами кущів. Тоді я логічно подумав, що тією людиною мав бути Дон Хуан, який, мабуть, увесь час ішов за нами. Тільки ну, я переконався, що це так, як збагнув, що вже не можу розгледіти його силует. Перед мною була лише суцільна темна маса пустильного чапаралю. Я пішов до того місця, де бачив людину, але нікого не знайшов. Дона Хенаро теж ніде не було видно, і оскільки я не знав дороги назад, то сів чекати. Через півгодини прийшли Дон Хуан і Дон Хенаро. Вони голосно покликали мене. Я встав і приєднався до них. Ми підійшли до будинку в повній мовчанці. Я зрадів цій тихій перерві, бо чувся повністю дезорієнтованим. По суті, я відчув, що не впізнаю себе. Дон Хинаро щось зробив зі мною, що не давало мені змоги формулювати свої думки так, як я до цього звик. Це стало очевидним для мене, коли я сів на стежку. Сідаючи, я автоматично глянув на годинник, а тоді стишився і завмер, наче мій розум вимкнули. Проте я сидів у стані настороженості, якого ніколи раніше не відчував. Це був стан бездумності, мабуть, подібний до повної байдужості. У цей час світ неначе перебував у дивній рівновазі. Нічого не можна було ані додати до нього, ані відняти. Коли ми прийшли додому, Дон Хенаро розкотив солом'яну мату і вклався спати. Я відчув потребу розповісти про свій досвід Дону Хуану. Він не дозволив мені говорити. 18 жовтня 1970 року «Думаю, я розумію, що Дон Хенаро намагався зробити тієї ночі», – сказав я Дону Хуану. «Я сказав це, щоб витягти його на розмову. Його постійна відмова говорити мене нервувала». Дон Хуан усміхнувся і поволі кивнув, ніби погоджуючись із моїми словами. Я прийняв би його жест за підтвердження, якби не дивний блиск у його очах. Здавалося, його очі сміялися з мене. «Ви не думаєте, що я розумію, так?» – запитав я. «Гадаю, що розумієш. Насправді розумієш. Ти розумієш, що Хенаров весь час був позаду тебе, однак справжня суть не в розумінні». Його слова про те, що Дон Хенаров весь час був позаду, мене шокували. Я попросив пояснити». Твій розум налаштований так, щоб бачити лише один бік усього», – сказав він. Він узяв сухого прутика і провів ним у повітрі. Не малював у повітрі, нічого не зображав. Те, що він зробив, нагадувало рухи, які роблять пальцями, коли вичищають сміття з кубки насіння, наче м'яко поколював або дряпав повітря прутиком. Він обернувся і глянув на мене, я спантеличено здвигнув плечима, він наблизився і повторив свої рухи, намалювавши на землі вісім точок. Обвів першу точку. «Ти тут», – сказав він. «Ми всі отут. Це відчуття, і ми рухаємося звідси сюди». Він обвів другу точку, яку намалював відразу за першою. Потім порухав прутиком вперед і назад між двома точками, зображуючи інтенсивний рух. «Є, однак, ще шість точок, з якими людина здатна мати справу», – сказав він. Більшість людей нічого про них не знає. Він ткнув проти кому землю між точками номер один і два. Рух між цими двома точками ти називаєш розумінням. Ти це робиш усе своє життя. Якщо говориш, що розумієш моє знання, то нічого нового не робиш. Потім він з'єднав між собою лініями деякі з восьми точок. Вийшла довгаста подібна фігура, яка мала вісім центрів з різними променями. Кожна з цих шести точок це світ, так само, як відчуття і розуміння, це два світи для тебе, сказав він. А чому вісім точок? Чому не безмежна кількість, як у колі? запитав я. Я намалював коло на землі, Дон Хуан усміхнувся. Настільки я знаю, є тільки вісім точок, з якими людина здатна впоратись. Мабуть, люди неспроможні на більше. Я сказав мати справу, не розуміти, ти зауважив? Його тон був настільки кумедним, що я розсміявся. Він імітував або радше перекривлював моє наполягання на точному добиранні слів. Твоя проблема в тому, що ти хочеш усе зрозуміти, а це неможливо. Якщо ти наполягаєш на розумінні, ти не береш до уваги всю повноту людської істоти. Твій камінь спотикання не торканий. Тому за всі ці роки ти майже нічого не зробив. Тебе розбудили з цілковитою дрімоти, правда, але... Це можна було зробити із-за інших обставин. Після паузи Дон Хуан сказав мені вставати, бо ми вирушали до водного каньйону. Коли сідали в машину, Дон Хенаро вийшов з-за будинку та приєднався до нас. Частину шляху ми проїхали, а далі пішли в глибоку балку. Дон Хуан вибрав місце для перепочинку в тіні великого дерева. «Ти колись розповідав, – почав Дон Хуан. — Що сказав твій друг, коли ви обоє дивилися, як падав листок з самої верхівки Платана? Що той самий листок вже ніколи за цілу вічність не впаде з того самого Платана. Пам'ятаєш? Я згадав, що розповідав йому про цей випадок. — Ми біля підніжжя великого дерева, — продовжив він. — І тепер, якщо подивимося на те інше дерево перед нами, ми побачимо, що з самого верху падає листок. Він жестом вказав мені подивитися, — на іншому боці балки росло велике дерево. Його листя було пожовклим і сухим. Порухом руки він спонукав мене невідривно дивитися на дерево. Через кілька хвилин чекання листок відірвався з вершини і почав падати на землю. Три рази він зачепив інші листки і єлки, перш ніж впав у високий підлісок. — Ти це побачив? — Так. — Ти б сказав, що той самий листок уже ніколи не впаде з того самого дерева, правда? Правда. Наскільки дозволяє твоє розуміння, це правда, але це тільки в твоєму розумінні. Глянь ще раз. Я автоматично глянув угору і побачив, як падає листок. Він насправді зачепив ті самі листки і гілки, що й попередні. Враження було таке, ніби я дивлюся на миттєвий телевізійний повтор. Я не відриваю очей від хвилеподібного падіння листка, поки він не ліг на землю. Пішов перевірити, чи є два листки, але високий підлісок навколо дерева не дав побачити, де саме той приземлився. Дон Хуан засміявся і сказав мені сісти. «Дивись», – кивнув він головою до вершини дерева, – «знову паде той самий листок». Я ще раз побачив, що листок падає точнісінько так само, як і два попередні. Коли він приземлився, я знав, що Дон Хуан знову кивне мені подивитися на вершину дерева, але… Глянув туди, перш ніж він це зробив. Листок знову падав. Тоді я збагнув, що бачив лише, як відірвався перший листок, або радше перше падіння листка я побачив з того моменту, як він відірвався від гілки. Інші три рази листок уже падав, коли я підняв голову, щоб подивитися. Я сказав про це Дону Хуану і попросив пояснити, що він робить. «Я не розумію, як ви змушуєте мене бачити повторення того, що я вже побачив?» «Що ви зі мною зробили, Доне Хуане?» Він засміявся, але не відповів. І я допитувався, як же я бачив, що листок падає знов і знов. Я сказав, що згідно з моїм здоровим глуздом, це неможливо. Дон Хуан мовив, що його здоровий глузд підказує йому те саме, однак я був свідком, як листок падав знов і знов. Потім він повернувся до Дона Хенаро. «Хіба не так?» – запитав він. Дон Хенаро не відповів, його... Погляд був зосереджений на мені. «Це неможливо!» – вигукнув я. «Ти прикутий!» – вигукнув Дон Хуан. «Прикутий до свого здорового глузду. Він пояснив, що листок знову і знову падав з того самого дерева для того, щоб я перестав намагатися зрозуміти. Конфіденційним тоном він сказав, що в мене все добре складається, однак кінець кінцем мене завжди засліплює моя манія. «Тут нема чого розуміти!» «Розуміння – це дуже маленька справа, дуже маленька», – сказав він. У цей момент Дон Хенаро встав. Він кинув швидкий погляд на Дона Хуана, їхні очі зустрілися, а тоді Дон Хуан втупився в землю перед собою. Дон Хенаро встав переді мною і почав синхронно розмахувати руками вперед і назад. «Дивись, маленький Карлосе», – сказав він, – «дивись, дивись». Він видав надзвичайно різкий, гострий звук, такий, ніби щось розривалося. Саме в той момент, коли почувся звук, в нижній частині живота в мене з'явилося відчуття порожнечі. Це було страшне відчуття падіння, неболісне, але досить неприємне і всеохопне. Воно тривало кілька секунд, а потім ущухло, залишивши в колінах дивний свербіж. Поки тривало це відчуття, я пережив ще одне неймовірне явище – я побачив Дона Хенаро на вершині якихось гір, мабуть, на віддалі десяти миль. Це враження тривало лише кілька секунд і сталося настільки несподівано, що я не мав часу нічого розгледіти. Я не можу пригадати, чи я бачив, як на вершині гір стояв чоловік, чи бачив зменшений образ Дона Хенаро. Я навіть не можу пригадати, чи це був Дон Хенаро. Але в той момент я був переконаний, що бачу, як він стоїть на вершині гір». Однак щойно я подумав, що не можу побачити людину за десять миль, як враження зникло. Я обернувся, щоб подивитися на Дона Хенаро, але його там не було. Моє здивування було настільки ж особливим, як і все інше, що відбувалося зі мною. Мій розум прогинався під тиском, я відчув себе геть дезорієнтованим. Дон Хуан підвівся і змусив мене сісти на впочеки, прикрити нижню частину живота долонями, і щільно притиснути ноги. Деякий час ми сиділи мовчки, а тоді він сказав, що серйозно збирається утримуватися від будь-яких пояснень, бо лише діючим можна стати мольфаром. Він порадив негайно їхати геть, інакше Дон Хенаро, напевно, вб'є мене під час своїх спроб допомогти. «Ти збираєшся змінити напрямки, – запевнив він, – і ти розірвеш свої ланцюги». Він сказав, що нема чого розумітися в його діях, або діях Дона Хенаро, що мальфари цілком спроможні здійснювати надзвичайні подвиги. «Ми з Хенаро діємо звідси», – сказав він і показав на один із центрів випромінювання у своїй діафрагмі. «І це не центр розуміння, однак ти знаєш, що це таке». Я хотів заперечити, бо зовсім не розумів, про що він говорить, але він не дав мені часу, встав і жестом наказав йти за ним. Він почав швидко рухатись» і дуже скоро я задихався із-під днів, стараючись не відставати від нього. Коли ми сідали в машину, я озирнувся за Доном Хенаро. «Де він?» – запитав я. «Ти знаєш, де він?» – відрізав Дон Хуан. Перед від'їздом я посидів із ним, як завжди. Мене охопило нестрімне бажання попросити його все пояснити. Як каже Дон Хуан пояснення, це моє потурання самому собі. «Де Дон Хенаро?» запитав я обережно. «Ти знаєш, де, – сказав він, – однак ти щоразу зазнаєш невдачі через своє бажання все зрозуміти. Наприклад, минулої ночі ти знав, що Хинаро постійно позаду тебе. Ти навіть обернувся і побачив його?» «Ні, – запротестував я, – ні. Я цього не знав. Я говорив правду. Мій розум відмовлявся сприймати подібні стимули як реальні. І все ж після десяти років учнівства з Доном Хуаном мій розум – не міг більше підтримувати свої старі звичайні критерії того, що є реальним. Проте всі міркування, які я до цього часу мав про природу реальності, були простими інтелектуальними маніпуляціями. Доказом було те, що під впливом дій Дона Хуана і Дона Хенаро мій розум зайшов у глухий кут. Дон Хуан глянув на мене, і в його очах був такий смуток, що я розплакався. Сльози потекли нестримно. Вперше у житті я відчув обтяжливу вагу свого розуму. Невимовний щим охопив мене. Я мимовільно завив і обійняв його. Він швиденько постукав кісточками пальців по моїй маківці. Я відчув, як хвиля пробігла вниз по хребту. Це привело мене до тями. — Ти забагато собі потураєш, — мов він тихо. Епілог! Дон Хуан повільно ходив навколо мене. Він наче міркував, чи треба мені щось говорити. Двічі зупинявся та, здавалося, передумував. «Повернешся ти чи ні, зовсім не важливо», – нарешті сказав він. «Однак зараз у тебе є потреба жити як воїн. Ти завжди це знав, а тепер ти просто в такому стані, коли мусиш користатися тим, що раніше відкидав. Але тобі доведеться поборотися за це знання». Тобі воно не було просто подароване, не прийшло просто так, тобі довелося видобути його з самого себе. Однак ти й далі світна істота, ти однаково помреш, як і всі інші. Колись я говорив тобі, що нічого не може змінити у світному яйці. Він замок на хвилю. Я знав, що він дивиться на мене, але уникав його погляду. Нічого в тобі насправді не змінилося, мовив він.